Tre special för Kriger firework, explosioner, wow! Idag är den 26, det här är avsnitt nummer 33. Vi är, sitter här på helgen efter E3, ska jag säga. Vi inte, håller E3 fortfarande på? Nej. Nej. Vår korrespondent på golvet, Herr Olson säger nej. Det är tomt här, det är inte något kvar. Jag vet inte alla tog vägen. Det var lång färd från Sverige. Idag har vi lite specialsnack om vad som faktiskt kom ut på E3 och så vidare- vi kommer även få, tala lite, få höra lite om The Long Dark Thief och Assassin's Creed Syndicate. Eh, veckans spel kommer vara Final Fantasy 14. så att, ja, där har vi något att se fram emot. Jag vet att alla har sett fram emot det här snacket länge nu så att äntligen så får Absolut. ha er röst blivit hörd att vi har bestämt att uh, by popular demand har det som veckans spel. Eh, mm. Vi kommer sedan gå, igen vårat, gå igenom vårt E3-specialsegment där vi går igenom presskonferenserna premiärt och Kolla lite vad vi tycker där så att där har vi ju mycket att tala om och är rädd för så att jag hoppas att ni har en, minst ett tre timmars pass uttaget här. Eh, sen kommer vi gå igenom era mejl. Här kommer vara våran eh, sista show för säsongen, eller show eller podcast som vi vill kalla det. Som tar vi ett litet uppehåll men det kommer komma content till er oavsett vad vi har för men bara så att ni vet så att vi får era mejl besvarade och så vidare Men, nu tar vi och sätter igång Med oss idag har vi Fredrik, Dani, Rob, Christian och Lotta Och jag heter Max Och vi går igenom lite snabbt vad, vad vi har kört under veckan innan vi kommer till själva huvudprogrammet av Kom, Så att säga Fredrik, The Long Dark, berätta <laughs> Oj, oj, oj, bra intro där Herr Ja, The Long Dark var ju det spel som jag satt med i veckan Utöver veckans spel då Um, och uh, The Long Dark är ett, ett, ett utforskningsöverlevnadsspel uh, där man som singelspelare då ska utforska en stor kall vildmark i efterdyningarna av en uh, så geomagnetistisk katastrof. Det låter lite märkligt men det är så det är beskrivet i alla fall. Det finns inga zombies där. det här utan det är bara du, kylan och alla hot som uh, modern natur kan uppåda. Um, det är faktiskt ett spel som är i early access Så grafiken är lite mer unik tycker jag det, den, den är ganska underbar faktiskt Väldigt fin Den är lite cartoony på ett uh, Walking Dead liknande sätt Men uh, det är vuxet Det är uh, vackert helt enkelt Och uh, det har en sparsmakad och satt ljudbild Som verkligen gjuter in känslan av isolation och ensamhet och Idén är ju då som sagt att du efter den här katastrofen hamnar i jag tror det är norra Alaska eller Kanada och du ska helt enkelt överleva. Idén är ju då att du ska crafta ihop saker, inte så jättemycket för som Minecraft utan det är lite mer, jag skulle vilja säga mer logiskt, det vill säga, har, du, har du kläder så kan du riva upp kläderna och, och göra bättre kläder av dem då eh, och det är så, med kläder och prylar och framförallt mat så ska du hitta tiden till att överleva för tiden går, frosten kommer närmare, du ska hitta boende du måste hitta mat hela tiden och du måste ta dig ut om nätterna om dagarna för att hitta allt där because eh, och... winter is coming ja ungefär um... winter is there <laughs> winter is constantly there det är intressant för att det här spelet är som sagt i Early Access och det har ingen kampanjen, men det har eh, satta skådisar bland annat Jennifer Hale som är den kvinnliga man kan välja manlig eller kvinnlig utan det som finns är det här sandlådeläget då och eh, även om det är under uppbyggnad nu så är det faktiskt väldigt bra eh, det har såklart buggar och så och det är ju ingen kampanj i spelet men eh, jag tycker det är faktiskt väldigt kul och drar in den på ett sätt som det var länge sedan. Jag har faktiskt suttit och skrivit ut kartor till det här spelet. Som jag har googlat där efter Och de är tack och lov, inte komplett. Utan man hittar helt, hela tiden saker i miljöerna. Som ändras. Som är liksom slumpgenererade så. Så det, man kan aldrig följa en karta fullt. Utan du måste verkligen på ditt eget sätt överleva. Och visst. Jag har märkt nu efter ett antal timmar att det har en toppnivå i läget och då menar jag just att när du hittar tillräckligt mycket mat om du har den turen och framförallt får bra kläder och hittar givär till exempel så, så når du en topp där du egentligen inte kan dö om du inte blir typ plötsligt attackerad av en björn. Men ja, det här spelet tycker jag är en stark rekommendation för dem som gillar just survival-spel och och det har en uh, unik selling point med det här med att du faktiskt uh, uh, tar dig an naturen. Det är verkligen, är, är det blåser det kallt och är riktigt gnarlig ute. Då måste du tänka, hur ska jag göra? Jag har ingen mat. Ska jag ta mig ut och kanske frysa ihjäl eller ska jag försöka klara natten inne i kojan, grottan eller övergivna huset? Uh, och under tiden du kanske tar det ut så hör du kanske vargar smylar i, runt omkring dig och det är då som spelet är som allra bäst. Uh, det är framförallt kanske egentligen i början, de här första tio timmarna när, när du fortfarande tar emot och det är svårt att du måste hela tiden göra chansningar, ska jag ta mig ut eller inte? Det är då det är som, som uh, mest underhållande. Men jag kan i alla fall rekommendera The Long Dark. För er som vill ha ett early access spel. Som redan nu har en hel del content. Så. Det får Men, räcka för min del. Ja. Hur, hur, jag vill bara fråga. Hur, mm. hur, du nämnde kartorna där. Ja. Hur Är det alltså en karta. Som finns då bara. Eller det här är, det, är andra är det... människor. Som har ritat kartor. Som jag googlat. Nej, alltså jag tänkte själva, själva, själva världen man hamnar Aha. in i. Sandbox mm. då. Så det, ja. är, det, är det bara en värld som finns då. eller? Det, det finns tre. Det finns tre. Okej, okay. men de är inte uh, procedurally generated eller random generated. Det, det finns tre stycken satta värden. Det finns som tre ska... satta. Men det som är uh, random genererat är prylarna. Okay. Och så finns det bunkrar som är uh, random. Och uh, de, om man vet koordinater så kan man ta sig till de här koordinaterna och kolla. Ibland finns de där, ibland inte. Men det är en chansning också, för är det liksom, ja men vänta, hur många timmar är det kvar på dygnet? Uh, är det storm ut? Är det, är det klart nu? Ja, uh, jag tar chanser och går och sen har det gått en timma mot österut liksom och det är bara trän efter trän och ni börjar höra vargarna komma och du tänker vad fan ska jag göra nu? Jag måste hitta en grott jag måste hitta vad som helst. Då börjar man få lite så här, hmm, ska jag verkligen chansa på den här jäkla bunken eller inte? Så det är lite det är lite över det hela. Alltså, mm. eh, på det sättet. Man börjar med väldigt lite och sen får man bygga upp sig helt enkelt. Man är, man är i väldigt stor fara eh, ja, i början. Och mm. du har som fyra staplar där du har kyla eh, och eh, där du dricker, där du äter och så en till som är självklart har glömt för det. Men det är någonting väldigt uppenbart. Vad gör du? Kläder. Det är, eh, värme. Värme. Hur du mår och så. Sen har du condition också. Men de här fyra i alla fall ska du hela tiden dra ner. Och eh, du blir eh, väldigt dålig snabbt. När du inte har tillgång till allting. Du måste ju hitta medicin och sånt också ha tillhanda. Och eh, om du råkar slå dig eller någonting. Typ, du kan ju vricka en, bara en led eller någonting. Och sen ska du ta havs, liksom, hala dig hemåt. Redan då märker man att då går kondition snabbt ner och det blir kallare för du är mer utsatt. Och, uh, ja, det, ja, det är förvånansvärt bra gjort för att vara i early access. Så det, det, det känns så som det beskrivs mm. så, så låter det som en single player version av, av DC i stort sett. Uh, ja, fast, är fast med, med, med lite uh, trevlig grafik typ, och lite inga zombies. Mm. Ja, ja. <laughs> Ja, det är möjligt. Jag har ju tyvärr inte kört DC men Ja, nej, men det, det, det låter nästan likadant göra i alla fall. Um, på det sättet, så som du skriver, så finns det ju säkert skillnad. Mm. Jag har själv kollat lite av spelet så här, på folk som har spelat det och så. Mm. Det är ju lite annorlunda, men, men uh, gillar man DC så kommer man nog gilla det spelet också. Ja, det är nog möjligt. Jag har kört DC ganska mycket. Mm. där Men det, det är i alla fall där. Jag, jag uppmanar folk att ta, kolla upp det här lite. Uh, särskilt nu. Nu är det förvisso sista dagen på det igen, men i alla fall. Det, det är nog förhållandevis spelet ändå. Kan man köra det. multiplayer bara? att det är jätteviktigt. Det har ingen var. multiplayer. Nej, okej, okay, så det är ingen då. Yes. Finns det, finns det någon roadmap de har gjort upp så att så man kan se kanske när det kommer en campaign i alla fall? Uh. Uh, det har jag inte faktiskt kollat upp. Uh, inte vad jag har sett. Uh, å andra sidan så har jag kollat upp hur det såg ut för ungefär ett halvår sedan. Och då var gränssnittet ganska annorlunda. Så det de, de syns att de arbetar mycket på det. Uh, jag tror att de vill få klart det här själva lä läget för att sen implementera en story i det sen. Så är den en sats så kanske de redan har materialet och så. I och med att som det verkar så är för både den manliga och kvinnliga huvudadelsinnehavarna de, de är redan inspelade och klara, Så jag hoppas och tror att det kommer snart. Men just nu så räcker en hel del med just bara sandlådeläget. Sandlåde mm. Ja, nej, men det låter ju väldigt nice. Men jag har inte kollat sen för typ sex månader sen. Så det, jag får gå ta och kolla igen och sen mm. det, ser hur det ser ut nu. Ja. Men ja, nej, men det låter jättebra. Yes, men uh, där har vi The Long Dark. The Long Dark avklarad då. Boom, bang, Danny, fif! Yes. <laughs> Tack Max för din väldigt uh, bombastiska introduktion där till... Master of ja. Segways. Oh, ja. <laughs> Självklart. Rimshot. Mm. Okej. Okay. Ignorierade. Uh, thief, ja, vad ska man säga för någonting? Uh, man spelar som mästersjön Garrett. Spelet börjar kort och gott att du möter upp din, för detta elev Erin. Och ska ge ut på uppdrag till baronens lilla slott. Man ska sno en sten. Kommer dit, upptäcker att de håller en ritual nere i en sal. Och de hamnar i ett litet chabbel och bråkar gärna. Erin trillar ner och flyter omkring i luften på mystiska krafter. Och vakter kommer jaga den, och Garrett trillar ner och... Sen kommer en explosion och han svimmar av och vaknar upp ett år senare. Har inget minne av vad som har hänt och därefter så får man ge sig ut på uppdrag för att se vad är det som har hänt och varför har man varit... Vad är det som har hänt i staden? För att det kommer en sjukdom som heter The Gloom, som helt mystiskt börjar komma fram efter att man var på första uppdraget. Och därefter så tar vi det typiska fiv man ska smyga omkring och sno så mycket guld man kan. Det är väl principen av spelen. Jag tycker det är kul än så länge, nog för att i min sedvanliga spelsätt så jag springer runt och gjort alla side-missions innan jag går vidare. Nej, Nej men alltså jag tycker för att jag vill ju... Det finns ju inga XP-system i det här spelet så att du måste tjäna pengar för att kunna köpa uppgraderingar, nya vapen, förbättra till exempel hur mycket stryk du kan ta eller hur duktig du är och hur mycket fokus du kan använda. Så jag försöker samla ihop med så mycket pengar som möjligt för att kunna köpa allt så att man ska kunna bli en bättre tjuv. Um, men det, det här kommer fortsätta spela mer på det här spelet nu, för nu är jag riktigt nyfiken att se vad som... Vad är det som har hänt egentligen? Vad mm. är det som pågår i staden? Sen försöker jag inte åka på för allt för mycket stryk, men jag har fått slag ner till vakter höger och vänster. <laughs> As you do. Alltså, så, så, I sedvanligt sätt som man brukar göra. Ja, precis. Har du kört Nej, i Jag körde typ första spelet lite grann, Så det är ett tag sedan, fast det här är ju en, en, <laughs> okay. en, en, en, det är en reimagining utav de första spelen, plus att det här ska utspela sig flera hundra år senare än de andra spelen och det, man hittar här lite trivia och sånt om de föregående spelen i artikeln tidningsartiklar, saker som hänger på väggen man kan läsa och allt, små lappar man kan hitta utspridda över hela staden. Sånt är ju alltid nice för fans som, som gillar det som har spelat de tidigare spelen. Men är, Precis. Det, är det tidbit som liksom kopplar den här historien till de gamla eller är det bara som en fan? Det, det är är mer, men... Nej, det är mer fan liksom, att man kan läsa om saker som hände i de förra spelen som det här okay. utspelar sig flera hundra år senare. Okay. Förutom att, man, man heter ju exakt samma, man heter ju Garrett i det här spelet, precis som i föregående mm. spelen. Det låter ju det det lite som i Fable, där de hade... I två hade de ju så här... Det fanns ju böcker och lite sånt som, som eh, pratade om saker som hände i första spelet. Till exempel, även fast det utspelade sig långt efter. De, det fanns ingen direkt relation till, till det föregående spelet. Ja. Så mm. det är ju det är mer en, en service grej snarare. Japp. Yep. Plus att man ska kunna hitta... Han, föregångaren Garretts. Någon, någon en vi en speciell grej han hade. Jag kommer inte ihåg vad den heter för någonting. Men det, jag vet att den ska kunna hittas i spelet. Vad hans tidsgrej. Så, så jag är nyfiken på att se mer vad som man kan hitta och läsa om de föregående spelen. Sånt tycker jag är kul. Så, och det är kul när, när det går riktigt bra att smyga och undvika att stötta på fiender överhuvudtaget. Det, det är kul. Jag tycker om smyga spel, så det här faller med precis rätt. Mm. Det är ju alltid väldigt eh, tacksamt att göra ett spel där man har tappat minnet på ett eller annat sätt. Och, och spelaren behöver få förklarat för sig ett par saker och ting. Ja, det är underrätt i själva i spelmekaniken. Ja, men Så här gör det för er här. Ja ah, just det, så var det. Okej, okay, ja. Ja, men nu kommer jag ihåg lite grann och, och så mm. och träffa på folk ja, men som men minns du inte med. det här och det här och kommer du inte ihåg den här gamla polaren som du brukade sälja grejer till Ja, och... ah, precis. Så här hoppar man. Tryckte man att hoppa. <laughs> ja, nej men det är kul. Jag Det här är något som folk borde testa på eh, faktiskt. Det är rätt kul. Tycker man, tyck, tyck man om Dishonored så ska man tycka om det här också. Jag måste väl fortsätta spela det någon dag. Jag köpte det ju just på grund av att jag hörde att det var som, lite som Dishonored. Så att jag har ägt det sen det kom typ, men jag, jag har inte spelat mycket av det. Det släpptes i februari förra året. Så. Ja, så jag har över ett år och jag har, mm. inte, har inte spelat mer än kanske en timme eller någonting på det. Mm. Samma för mig också, jag har inte att det så såhär, jag in en band eller någon poddare och, podd och bara, ja, men det här är jättebra, oh, just det. Jag är väl typ sex timmar inne nu, jag har nyligen börjat chapter två, så det hur mycket jag har smyg omkring på andra ställen. Så man, kan, man kan hitta ställen man kan, man kan smyga in i lägenheter och roffa åt sig allt som finns, så ja Jag gör jag, jag lite, jag spelar tre timmar Jag kollade upp det men Och jag, det att jag kommer inte ihåg Någonting, jag kommer ihåg att jag smög, smög runt och In i ställen Och så lite så jag, bara, alltså jag vet inte var jag ska någonstans Jag vet inte var ska jag? jag går in här och snor lite grejer Sen så helt plötsligt dök jag upp dit jag skulle Och ja ah, okej, okay. oj här var det Och så var det en massa vakter överallt Och grejer, jag bara, hur ska jag ta mig förbi det här nu då? Ja, nej. Så att jag ska fortsätta på den, och så vi får se om jag kanske har någonting efter, efter sommarlovet här att prata om. Mm. Är du nöjd? Ja. Mm. Yep. Bra, då kommer skämten nu. <laughs> <laughs> Bara effektiviserar lite så har jag samlat de här. Så att du har den här, han som har tappat minnet, Garrett of Rivia som ja, startar spelet. Uh -huh. Gerald Garrett, Ja, det kan vara Garus också. För då är han ute i rymden, det är fel person också. Ja, men han är mycket coolare. Men <laughs> ja. Ja. så kommer det kändes som att när du sa att ja, du, du samlar pengar och kan uppgradera dig. Så här, ja, det är som liksom, RPG-uppgraderar så köper köpa nya ben och uppgradera så att man springer snabbare. Så ser den ut som Jensen från... Human revolution. <laughs> jag tänkte ju säga det där till du är 60. Ja, Nej, inte <laughs> det var den bilden jag fick huvud. Inte riktigt så. Du kan köpa på det att du får bättre dyrkar, du får, bättre, du får en bättre läder du har ju en sån här svart läder -kylklädsel. Du kan köpa så att du kan ta mer stryk. Coola solglasögon och uh, så kommer du fram kan, för du kan, ögonen. Precis. <laughs> Knivar ut ur armarna. Nej, du kan till exempel köpa en olja som gör att du inte tar lika mycket skad ifall du skulle råka du skulle kasta så att du flaskan så att du tar eld. En olja som innehåller nanobots, som gör det nice. unsynligt på den. Precis. På minimalen att skaffa Alltså, ska alltså det, är som, det är som ett RPG, ett RPG utan äh, leveling, RPG. Är det. utan XP och sånt där. Det är bara <laughs> du får köpa all, all, liksom, alla upgrades och sådana grejer. Så det är, det är inget XP, inget leveling-system. Det handlar bara om pengar här. Här är kommersiell. Spelet var ju ja. tänkt att det skulle ha ett, ett, ett xp system men att de skippar det där är för att folk beklagar sig på att de vill inte ha det som det var fi för de ska inte ha något sånt. Han är redan mest tjuv, ja. du behöver inte träna mer för att bli. Folk är så konservativa, yes. yes. Mm, usch. Jag tycker, att det väl kan det vara. Alltså, jag tycker om att konceptet att man springer runt och själv saker så att man ska kunna köpa saker. Ja. Själ man inte bara... Varför gör man, man, man inte det på riktigt? för men Jag tycker att det vore en jättebra idé. Äh. Jag, jag känner att jag är inte riktigt tillräckligt ninja för att verkligen lyckas på den banan. Du, jag du är, kan är jag så ninja alltså. Så jag, kan, jag kan bevisa det genom att, att uh, bryta på mig i ditt kläder. hus och, och snåla dina grejer. Ooh. Oh, nu är jag riktigt rädd, nu, nu, måste, jag, nu måste jag fly från stanet Slutf Slutfattningsvis Slutsamma Ja, det lät som ett bra spel, eller hur? Yes, yes. bra Så spel. jag tycker att vi går från eh, gömda svärd i armarna till gömda knivar i händerna Rob. <laughs> Assassin's Creed Syndicate <laughs> Perfekt segway Ja, jag hade en bättre segway men vi skiter i den uh, Din var fin Jo, eh, jag fick, nu i veckan så fick jag ta och eh, lägga mina vantar på en eh, lite så förhandsvisning av, av Assassin's Creed Syndicate som webb hade. Blev de överraskade? Var att jag... Eh, att du som... klev in, la vantarna och gick igen. <laughs> att jag bara la där och sen gick så mm. kommer de efter mig. Så, men här, du du glömde dina vantar. <laughs> nej, de ska ligga där. Ja. <laughs> Fortsätt. Ja, nej, men... Eh, eh, de hade ju en sån här man fick komma in och en sån droppa in man kunde få man fick spela. Uh, det är väldigt snyggt. Definitivt. Uh, mitt, alltså det enda problemet jag egentligen hade var kontrollerna. Och det var bara för att uh, det var en PS4 som jag spelade på. Uh, och inte ett, ett Xbox. Vilket är det jag har spelat alla Assassin's Creed på. Och det är det jag vanvis att uh, alla kontroller kändes jättekonstiga. Uh, sen har inte jag, kört, uh, uh, jag har inte kört Unity. Har jag inte Så att, det är möjligt Det var några av kontrollerna som kändes lite av I jämförelse med Med det som jag spelade sist Vilket var ju då Rogue Och så att, så att det, det, det handlar nog om att Kontrollerna har ju ändrats då Mellan, mellan Unity och, och så Så att det var lite små saker Men de har ju introducerat lite nya grejer En av dem är Man får en sån här man kan skjuta en det, det är en grappling hook i stort sett så som man kan skjuta om man kan. Den var lite klunkig var den faktiskt måste jag säga. Även fast det var en väldigt cool grej att ha vilket gjorde att man kunde, man kunde ta sig mellan eh, Hustak som är typ när det är en gata emellan så mycket enklare och det kändes lite mer vad ska man säga naturtroget än och lite mer realistiskt än att man skulle ha att det skulle finnas de här de här repen som går mellan, mellan hustaken som är typ alla andra Assassin's Creed-spel som man kan springa över. Um, så att det ska finnas en, en gång emellan. Um, så, att, så att det kändes lite det känns lite mer realistiskt att man skulle ha det snarare än att man skulle förlita sig på att det skulle vara någonting där redan innan. Uh, men den var, den var lite, nu var det här än bara en alfabild som vi, som vi fick spela. Det här, det här var ju det som jag inte som var ett av de första som de visade upp. Um, för Assassin's Creed Syndicate man ska, man ska ta ut ett gäng, ett gäng, ett gäng bara, ett street gang och ta över deras territorier liksom och sen så det slutar med att man, man, åker, man får åka häst och vagn och sen så är ett bra i slutet bara, mitt på gatan. Så att det, det är ingenting vi inte har sett innan men det var, det var, nice och, det var, det var rätt svårt att styra Vagnen, faktiskt. Ja, det faktiskt. Var... Men jag tror att det är en sån här grej man får väl kanske äh, lära sig i och äh, med spelet. Men om man bara kastas in mitt i det så, så var det lite så här, oj oj oj, nu kör jag över äh, tio människor på en raken här. Äh, det var inte meningen. Oj, oj. Det skulle du göra ifall du skulle köra i verkligheten, Robert? Så. Jag hade aldrig kört häst innan, så ja. Då skulle jag nog definitivt göra det, men det, det är inte mitt fel. So real. Mm. <laughs> <laughs> det var... Jag, fick, jag hade lite svårt med, med vapnena. För det verkar inte som en. För i alla tidigare CS-spel som jag spelat så har man, kan man ju välja mellan att ha sin. Um, uh, Hidden Blade eller, eller någonting annat som är så här melee-vapen. Men här så, det verkar inte som jag hade något Hidden Blade här av någon anledning. Jag vet inte det. Fast, fast ändå så hade jag det. Så att det, det verkar vara lite mer reaktivt. Så att det var någonting som man inte kunde aktivt välja att använda. Utan det var bara fists här. Man kunde ha, man hade lite kastknivar och lite sånt där också man kunde använda. Men uh, kontrollerna var lite, lite uh, men som sagt, det är en alfabild, så att det, det är väl någonting som... Om jag tänker att spelat det tidigare, det var en PS4-kontroll. Har jag aldrig kört med tidigare överhuvudtaget. Så att det, det kändes lite konstigt, men... Visuellt var det väldigt snyggt. Jag klättrade upp på en eh, jättehög byggnad och tittade ut över staden och det var jättesnyggt. Man kunde se skillnaden mellan de olika distrikten också. Jag tittade där borta var lite finare. Liksom. Och så ja, Det industriella området där är bollmar bolmare rök. Eh, så att... Eh... Så, så det var ju väldigt intressant. Och sen så som klart så fanns det ju såna här höstackar. Man kunde hoppa ner i Jag tänkte säga. Varför finns det höstackar här? Men ja, mitt in i London, det kändes lite så här konstigt. Men där jag fick se av det i alla fall, så var det väldigt snyggt. Kontrollerna var ju. Lite clunky men ändå eh, resp respons. Liksom, man fick en respons från dem i alla fall. Och det var nice. Um, och det kändes ju som ett Assassin's Creed spel i alla fall. Det, det är ju det, det, det mest positiva jag kan säga om det tror jag nog. Det, det kändes som ett Assassin's Creed spel. Jag, jag, jag tar nu frågor. Ja, eh, eh, eh, eh, eh, eh, du gick ju klara ganska bara men hur var det grom grafiken? Jag har ändå lirat om tidigare särsen, så att det var grafiken är, det ju amazing amazing portrayal och så. så är det, ja. Alltså det var väldigt nice var det. Som sagt det är en bild där som jag körde också så det är inte det är inte... Uh, jag tror inte det är färdigt allting, men det var ju på... Uh, det var ju på ett PS4 med en ny skärm. Det, det såg väldigt nice ut. Jag såg ingen av den här... Uh, Uh, det, det var inget av det här blurret som jag haft i, i tidigare spel när man vänder sig om och lite sånt där. Jag kände inte av något av det i alla fall. Vilket jag tyckte var väldigt nice för sånt där jag stört mig på. A motion blur där Ja typ sånt. Fast det, det är inte ett motion blur utan det, det är ju bara en... Uh... en radial blur. Jag har haft bananmangarna. Ja, nej men det, det är ju bara den här när man vänder sig om snabbt. Det är inte ett motion blur men det är... Den det är väl exakt vad ett motion blur är? Ja men det är inte vad det är för det är inte en del av Spelet på det sättet Det är mest bara att den inte hänger med när man vänder sig om på ett sätt liksom. Och det, det har jag stört mig på i tidigare spel men, men här känner jag inte om något av det Så att, det var väldigt smooth Med allting och de har, Något som jag såg Som jag kom på nu Jag tror det är möjligt att det var med i Unity också Men jag har inte sett det tidigare i alla fall Det är att du kan välja eh, Om du ska springa upp på väggar och sånt du måste trycka in en knapp för att springa upp på väggar mm -hmm. Vilket i de tidigare spelen jag har varit Ja, springer jag så kommer jag, kan jag springa upp på en vägg Och det kan vara väldigt irriterande Om jag ska springa nära en vägg uh, Istället, så att, och du kan också välja att gå ner för väggen Istället för att droppa Som en uh, enda option man har ja. haft tidigare Är att, att droppa ner från en ledge till exempel uh, När det finns nedanför uh, Nu kan man, du kan Freerunna free neråt Helt enkelt istället. Tänk dig Vilket... som spindelmannen som går huvudförst ner för en vägg Ja det var väl inte riktigt så utan det är väl mer att man klättrar neråt helt enkelt bara. Men, men det var lite nice i alla fall. Jag tyckte det, det, det var en bra addition. kombatten uh, hade jag lite problem med men det var bara för att uh, allting kändes lite konstigt. På grund att jag aldrig hade uh, kört just så här förut. Uh, yes. Men ja det var det, som sagt. Det ser nice ut, jag ser fram emot eh, ha, kan jag köpa det när det kommer så kommer jag göra det men eh, jag ska ju som sagt ha en expon för det, eh, så att, eh, samma sak Unity så att... men det ser nice ut, jag ser fram emot att se mer av spelet eh, när det är mer färdigt, måste jag säga Det är ju fan nice. Mm det där också, att de har fixat så att man inte råkar springa upp för väggar jag hatar den där händerna Ja, jag, jag vet ja, Man, man behöver skynda sig lite där. i korridoren i skolan liksom och så, och så kommer någon och möter dem och står in någonstans och så bara helt plötsligt har man halvvägs upp för väggen liksom. Ja, jag på vet, vägen. jag har alltid haft det problemet liksom. Jag tycker att de borde fixa den jag tycker att de borde patcha verkligheten också för det. Mm -hmm. Ja, precis. Eller hur man ska ju kunna springa från väg snabbt. Och, ja. <laughs> det var, var allmänt nöjd Allmänt nöjd, ja Jag skulle gärna ha spelat mer men jag kom till slutet av questet Och jag vill inte springa runt all för mycket Och hogga den heller så att, För det var ju folk som väntade på att spela så att... Mm. Du vänder om och säger du så gör du upp din bricka Som du har fått av och säger Jag är officiell nördlivrepresentant representant Ställer dig på bricka. kön jag kan skriva ut en liten papperslapp. Har inte du fått brickan? Ja, men det är Fredriks misstag. just, jag fick inte ah. den med mot, ja. Men jag hoppas att han hade den där lilla hatten med fjäder i där står press också. Mm. Jag hade en hatt men jag hade inte tid och jag, jag glömde ta med min press. Nej, okej okay. ja, vi vet vart vi ska bättre oss i imperiet. <fueless> jag lovar nästa gång jag går på en sån här, så här hands-on för ansvisning så, så ska jag se till att ha med mig Jag ska ha på mig nödliv, t-shirt, jag ska ha ett halsband med Nördliv i grejer Nu överdriver du bara, det är en seriös det är det organisation det uh, Och jag ska även ha på mig ett så här armband som det står nödliv på Och så ska jag nynna på Nördliv låten också du oh. ser ut som en här extrem fan <laughs> mer än de som faktiskt är med av det. psykadelisk fan som man skulle bli rädd av att träffa. Ja, nej, jag, ska, jag, jag har inte, inte. Det är inte t-shirt, men du vet, en sån här, här kortgrid som inte har några ärmar Du vet, sådana som som, eh, såna som arbetar på olika affärer har. Du vet. Alltså, så, så, så har de ju sitt namn. Välkommen, jag heter, eh, jag heter Rob. Liksom. Ska Pratar jag om ha... en Ja, Jag vet, inte jag vet bäst... vad han menar. Han menar ja. bara kortärmade tröjer. tröjor. Ja, men det ah. brukar jag knappa längst upp också. Men i alla fall, så har de ju en liksom och så har de ju alltid en sån här bröstficka och så har de alltid en sån här liten, <laughs> liten namnskylt och så. En sån ska jag ha, mm. men det är nördliv på den. Jag vet så precis det. vad du menar. Ja, precis. Vi får se över och fixa om vi kan hitta en shop eller nånting vi kan fixa det. Men det här, tror jag är jättefarligt. Jag hade en sån från mitt jobb, som var, som ett helt annat jobb. Och jag gick in på en Netonet-affär och jag blev stoppad tre gånger innan jag kom till kassan av folk som frågade efter hjälp. Så Ja, de tröjorna är ikoniska. Ja, men det var ju precis det jag menade. Jag ska ha en sån på mig när jag går till alla såna förhandsvisningar och sånt jag kan hitta. Så att, så att folk vet att jag är där och får officiell representant... Och så benördlig. tror de att du jobbar där, så då kommer du in behind closed doors och går för och i Europa. Ja, och kanske kan Perfect. komma undan med en kopia av spelet också. <laughs> Okej, okay, i alla fall. Moving on. Och det var allt för segmentet om vad vi har spelat i veckan. Mycket intressant. Vi får tacka alla som har medverkat. Tack så mycket. Tack. Nu kommer vi till den roliga, så mycket väntade segmentet veckans spel. Och veckans spel denna vecka. Final Fantasy XIV version 2.57 tror jag vi spelade. Nu är vi uppe i 3.0 eftersom expansionen har släppts. Men A Realm Reborn, nu så kallat med expansionen Heaven's Word Men jag tror att vi börjar med att diskutera uh, A Realm Reborn. Det vill säga detta Final Fantasy som folket här i några stycken har spelat. Med tanke på skulle vi gå in på expansionen så skulle jag inte kunna hålla i det lagret uh, av hype som ligger under mig just nu. Med tanke på att Early Access släpptes igår. Och det känns som det har gått tre dagar. Men det är för att jag har haft ett väldigt ostabilt sömnschema på det bästa sättet det möjligt. Att, det är för att du har suttit byngen och på det Hype Train stormandes runt hela USA. Oj, Det är vackert. Mm. Oh, yes. Och jag har inte oh, ens yes. gått Glorious in på det nya contenten riktigt ordentligt Så att det, och det kommer att bli en vecka Men mm. låt oss äh, komma till det senare Det kan vi förklara med Först måste vi ha lite grund i spelet Och låt mig ge en liten kort historia om Final Fantasy 14. Jag vet inte om ni känner igen varför jag säger att det är Final Fantasy 14: Realm Reborn Jo, det kom ju för länge sedan kom det ut ett spel som heter Final Fantasy 14 Det var version 1 Coolt. Det var inte bra. Det var därför vi var tysta. Det hade såna här buggar till exempel som att om du dog så var det en bug som gjorde att du kunde inte returna så alltså, var du död så var du död. Du kunde inte resurrekta någonstans. Det var on launch så att Aha. ja, det spelet MMO var med permadöd. Det låter väldigt uh, Det lät innovativt. väldigt intressant, men det var inte menat. Det är hardcore. Så att, ja, det var... Det inte vara nöjd på sina guildies när man ska göra progress på en ny red. Mm, det var inte många som kom upp till dem. Men till slut så, ja, i alla fall, det var ett skitspel, rätt som sagt. Det var inte bra, det var så mycket fel på det spelet så att jag vet inte. Så att de, de tog, vi gör om spelet, sa de. Och då gjorde de då A Realm Reborn. Tog in ny directors och alltihopa och hade så. Och när man, ba... när man har så mycket spel och de lägger så mycket kraft på att göra om ett spel... Så, så, så har de så mycket assets att de kan fokusera på design och små detaljer som gör att det känns inte som ett MMO som bara har funnits så kort tid. Nu har det funnits ett tag med men Jag tror, jag, kommer in, jag kan inga siffror, men vad jag har hört från lister och sådant uh, ute på internet så känns det som att Final Fantasy 14 är ett av de mest. Bland de större. Det är bland liksom World of Warcraft och du har Final Fantasy XIV och du har Eve och den är bland dom om man säger. Och speciellt nu vid expansionen. Vid alla expansionerna nu så kommer det miljontals folk och sådär. Men i alla fall så spelet har genomgått en hel del iterationer och mm. verkar ha hittat sin plats nu. Speciellt när expansionen har släppt så det har det aldrig sett så bra. Och då kan vi ju gå igenom, vad är det som är speciellt för dig? Jag vill höra lite, vi kan gå till Fredrik här, som inte hade spelat mm. spelet tidigare, och vad, vad hans lilla erfarenheter av med spelet, så fyller vi lite eftersom. Yes, jag har ju förberett här lite, jag vet inte, jag kan väl gå igenom det bara för jag gör har en kort så. beskrivning av vad det står in också. En väldigt kort. Och det är ju då, du som spelare kommer in i den här världen fem år efter en väldigt stor katastrof. Uh, en tid då de så kallade The Warriors of Light är tillbaka i Aeorsia. Det är mörka hot som gömmer sig i allt från skuggorna till det uppenbara hotet från det Garleanska imperiet. Det låter ju underbart där, eller hur? Uh, som äventyrare ska du då ta dig an stora primaler. Tänk typ drakar Och andra elakningar och monster och så gott som det som går att döda i Aeorsia. Det, det här är ett MMO där du helt enkelt väljer Väljer själv din väg. Um, och det som jag tycker är väldigt bra i det här. Det har väldigt varierande miljöer. Uh, och de har verkligen tagit kraft till att för, förvalta arvet av Final Fantasy. Med städer och uh, all den liksom, uh, känsla och, och feeling som man har från de tidiga spelen. Bland annat bara det faktum att du kan rida runt på Kokobus gör Det gör ju ganska roligt faktiskt. Um, gameplay i sig är väldigt snabbt, det är en enkelhet i det helt enkelt och uh, håller en ganska bra variation uh, och just det här med levelingsystemet där att uh, du utefter vart du spelar så kan du spela liksom på en plats som är passande för just din nivå, det vill säga om du är på level 15 och du kanske dödar elakingar för level 15, så får du så maximerar du ut din eh, XP på den nivån. Men som du skulle ta för höga, så kanske du inte får lika mycket XP i och med att det, du tar ner och mycket långsammare och så. Det handlar om hur mycket du liksom slår på monstren om man så säger, om man ska göra det förenklat. Eh, och framförallt det som jag tror är bra för det, här, för det här spelet specifikt är just att det är bra för nybörjare det har en enkelhet att sätta in sig i spelet som, som jag tycker är bra om man ska gå till det som jag kanske inte är lika mycket för det står in i sig det som jag hittills har fått för mig det är ganska flummigt det är kristaller och det är drakar och det är röster som pratar olycksbådan om saker som du inte orkar lyssna på riktigt men så kan det vara det är ett MMO och ondvikliga menlösa siduppdrag går inte att för BC heller såklart, men eh, tack och lov är ju starkt gameplay i det i, i alla fall. Eh, grafiken i sig är adekvat, den, eh, den funkar. Eh, texturer är ibland märkligt low-res på karaktär eller vapen fast andra saker i spelet är högplöst. Så jag vet inte om det är någonting som de någon kan, kanske fixar på eller något sånt. Um, striderna i sig är ju väldigt enkla men de kan lätt bli väldigt oengagerade också Och i och med att, att om du nu har ui fullt av alla dessa namn och health bars och alla grejer Så kan det kännas lite hafsigt som att du tappar lite bort vem som slår vad och så vidare Tack och lov så kan man modifiera allt det här så det, det tycker jag är en ganska litet minus i det hela Final Fantasy 14 är i alla fall MMO-spel som jag tror är en av de lättast att plocka upp som nybörjare. Och framförallt med ett starkt community som man ser till exempel på Max och Lotta här så är det verkligen lätt för en att eh, komma igång. Och jag tror det appliceras på egentligen alla som spelar det här spelet. Det finns säkert rötägg men ut efter vad jag har märkt så känns det väldigt lätt att få hjälp i spelet. Uh, och visst, står din MMO är ofta sekundärt Och det kan vara att det blir mycket bättre framöver Där det inte snackas kanske om kristaller och ordrar Eller varelser eller någonting som man ska fixa och dona med Men som blir starkare, det, det må hända Men uh, framförallt är det grundmekaniken som gör det här spelet underhållande tycker jag Och uh, möjlighet att, möjligheten att just, du behöver inte bara slåss Det finns andra saker du kan göra i världen Du kan kanske ta upp till exempel och Ja, vad, vad vet jag, du kanske sätter och syr eller du kanske börjar jobba som en helt annan sak i spelet och därigenom levlar du. Och det är det som gör det mer unikt och framförallt ett spel som jag tror kommer appellera till väldigt många spelare. Och, jag, jag som ni märker kanske inte är så fullt ut MMO-spelarmaterial men jag känner ändå att till skillnad från Knights of the, Old Republic, nej, the Old Republic som är ett spel som jag inte kommer gå tillbaka till så kommer jag definitivt gå tillbaka till det här mmo -t. Uh, det är ett spel som känns helt okej okay för mig uh, och framförallt är det som man diggar MMO så är det nog ett spel längre upp på listan som man bör ta i ta i tur så det, det är en rekommendation från min sida mycket intressant att höra och klarlägga några punkter där jag ska, storyn har du helt rätt i. till en början så kan jag säga för den som har investerat jag var inte investerad i storyn i början jag var mer investerad i i världen, jag tyckte det var roligt att åh oh, jag började i den här staden och sen så, oh, det var lite hemtrevligt och jag går till min guild och där lär jag mig, äh, min launcher som jag var, så, spjutperson. Oh, det var roligt det var en klass jag inte hade sett förut i något spel, alltid svärd eller två annat svärd eller yxa, men det aldrig spjut som en egen klass och de, de två questen man brydde sig om, det var ju main story questen då som drar main story vidare, det här med kristaller och, och fånigheter då och sen så var det klassquestet där man säger drygt i din och säger man får vara femte level att... Ja, nu har du blivit lite duktigare. Ja, nu kan du gå och göra det här åt mig. Eller något liknande. Och så lite roliga personer och lite intrig så att säga. Men jag håller med om mainstorien. Att den är lite seg till att börja med att de talar om kristaller och grejer. Och jag kan säga att den fångade min uppmärksamhet från att jag skippade story att faktiskt jag gav in i den så här: nu, nu är det story, nu, nu, liksom, nu ska allt annat vara tyst. Liksom, har jag musik på i bakgrunden såhär, okej, okay, nu ska vi stänga av den musiken och sen ska vi sätta på musiken i spelet istället och nu, nu ska vi sätta oss och lyssna vad som händer härnäst. Och det, kvaliteten på storyn har ökat väldigt mycket under spelets gång. Speciellt när, när spelet släpptes så var det ju levelingsprocesserna om man säger. Och sen kom det till level 50. Och det var väl maxlevelet då tills igår. När de släppte det till 60 nu. Men ja, då var det level 50. Och därifrån, då får du ju inte experience när du gör quest. Och då är det ju inte bara att göra quest för det, Utan då gör du det för att låsa upp nya grejer. Och det har varit intressant. Det varit ett annat mål än att bara levla sig. Och de fick spendera tid på att göra lite mer cutscenes och liknande. Och, och sånt så. Men ja. Alltså grabbar, jag, jag, det, jag måste säga... Jag håller med er så mycket, men antingen så är ni inte tillräckligt hippie eller så är ni inte tillräckligt hardcore RPG För att jag var fast i mainstorien, i sido Storieserna, i basically alla quests ever från ögonblicket jag satte mig i spelet. Jag, jag gick runt, jag gick i alla städer för att, ärligt talat, min karaktär är förlåt för att springa. Uh, och och prata med folk. Jag kunde stå i en mota med en random NPC som bara stod och hängde där och beundrade outfiten eller whatever uh, och, och stå och prata. Uh, just för att det känns, det känns verkligen som en så full värld, en så full berättelse. Och karaktärerna du möter på alla NPCer känns så levande, så att det inbjuder verkligen det här. Men som sagt, jag kanske är lite mer hippig för att jag hade inga som helst problem med de här eh, snacket om kristaller och folk som magiskt kommunicerar telepatiskt med dig och, och ger dig någon form av drömmar och så vidare. <laughs> ja. Jag tyckte det var awesome! Alltså det, det är ju ett spel som jag tycker, det, du behöver ju också veta vad du ger in på också. För om du är van vid fantasy-serien överlag så har du ju mycket till, till godo där. För min del så, även när jag satt faktiskt från start, från get-go, verkligen läste. För jag tänkte så här, det är många gånger man har kört veckans spel som man har liksom kanske inte tagit tur med och lära sig och faktiskt eh, ta reda på vad det handlar om så. Men jag tog, jag gick fullt in på det här. Men jag fann det bara lite o, ointressant överlag på allting. Och sen så tänkte jag, ja, men då får man ju fokusera på det som jag finner viktigt i många spel. Och det, det är ju självklart gameplay då. Och ja. där har du ju enkelheten. Och du har en, ett sätt där du liksom markerar en fiende. Och den automatiskt fortsätter slåss. Och så under tiden kan du göra dina val. Liksom så. Och det tycker jag är riktigt bra. Men Quest. De här Quest-grejerna. Som Max snackade om. Eh, vad nu det kallades. Det var väl också. Det, det adderade ju lite på. På upplevelsen. Men jag tycker ändå att det, det är svagt hittills. Men det är ju som sagt. Med ett MMO så känns det som att. Du måste ha tiden för det här och jag känner också för min del med hur min situation ser ut att jag kan inte lägga ner tiden på att fullt ut ta i tur med det här. Jag, jag, vill, ha, jag vill ha någonting avklarat och det, det är ett hinder för min del och det är ju en personlig grej då. Så det är ju ingenting som, som betyder att spelet är dåligt på något sätt. Jag kan hålla ja. helt med för att jag kan säga att jag hade en startperiod när jag kom in i spelet och jag var arbetslös. Och Jag att jag tror att jag hade inte kommit in i spelet lika lätt om inte jag hade haft den fulla perioden och sagt okej, okay, nu är det det här det här spelet som jag tänker spela i en månad. Mm. Och sen efter det när man har kommit upp, då kan man göra då kan man spela det sporadiskt och sätta sig lite. Ja ah, men nu kör jag lite då och då. För att det finns lite små saker, roliga grejer att göra. Att Jag går in och gör lite ett uppdrag här. Eller jag går in och uh, kollar med mina retainers då som jag har som sitter ute på sina egna uppdrag. Eller mm. jag går och, och syr ett par läderskor eller något sånt där och säljer dem. Eller liknande. Ja, små, jag roliga saker. För de som ska spela de, de ska spela bara det här spelet. De ska inte ha fler spelar liggandes. Det, det är både det positivt och negativt. att distrahera och ha. För jag vet på... För när Heaven's Heavensward nu släpps... Egentligen då har det ju redan släppts för er som var kanske föransboken Men när är det inte 23 det ska jag släppas 23 official mm. release 19 det nu är uh, Early Access Så ja. 23 då tänkte jag så här, okay, men det här: Okej, är Intressant där för den 23 släpps Batman Arkham Knight Som är ett spel som jag på en gång tänkte Jag kommer köra det Jag kommer köra det fullt ut Precis på samma sätt som jag antar att ni känner för det här då Att ni verkligen vill eh, Fläska in timmarna på det Så känner jag samma sak för Batman då Och jag hade den känslan infinit, uh, infunnit sig i mig när jag spelar det här under de antal timmarna så skulle jag ha fortsatt i, på samma sätt. Men det kommer inte hända även om jag definitivt inte kommer avinstallera. Utan jag kommer förhoppningsvis när andra spel är klara hoppa in i det här igen. Men problemet blir nog att jag har en trial där och kommer inte få hoppa in igen. <laughs> Nej men det, men, det men, förstår jag. Och som sagt ja. det slukar jag har vi tillfälligt tillfälle försökt spela både Final Fantasy Online, Terra och World of Warcraft samtidigt. <laughs> uh, ja, det var inte det smartaste jag någonsin försökte. Men, uh, ja. mm -hmm. ja, men nog om mig, jag vet inte, vi kan hoppa vidare till nästa goda. Vi gör så att vi går till Danny för att Lotta jag skulle kunna tala en evighet om det här. Mm. Okay. Ja, och då kommer vi aldrig komma framåt till podcasten. Men, men, sånt i livet. Ah, ja. uh, jag spelar en liten, L vad fan uttalar man mig? Lallafell. Mm. uttalar man mm. det? En lallafälle. en liten söt liten filur med grönt hår. Surprise, det är jag. Uh, och folk är ned nedviderande och står och klappar mig på huvudet. För jag är typ en halv meter hög och alla andra är i normal höjd. Och liksom bara, nah. Jag tycker du är perfekt höjd. <laughs> wow. And moving on. Mm. Försökte förklara men, för Fredrik att den klassen finns inte. <laughs> t <Teabagen> klassen. klassen <laughs> <laughs> äh, Underhållare. Hur att vi inte lär dem hur man gör custom emotes, men ja. ja. ja. Lär inte Fredrik. <laughs> <vilken sak. laughs> <håll> och då kan jag säga det Till skillnad från eh, Herr Olsson här så tycker jag om att läsa en massa och eh, gå in i. Jag sa ju att jag gick in i det. Ja, men du, du, är liksom, till slut så vet jag att du bara, okej, okay, whatever, låt mig bara få spela lite grann. Um, för att jag, jag har sett dig spela och du är liksom så här, läsa, läsa, läsa, klick, klick, klick, fine, klick, klick, klick, klick. klick. Sådär, ja, du det, är men det, det som ligger i grunden där är att det ska mm. vara intressant. Jo, ja. men att, till skillnad från dig så har jag kanske inte mer... Jag tycker om att sitta och läsa, som i alla andra spel, jag tycker om att gå och läsa igenom. Skulle jag spela Skyrim eller något sånt där så skulle jag fastna någonstans där de har typ miljoner böcker. Så skulle jag bara stå och läsa igenom alltihopa. Ja, ja för min del, om det spelet är uppenbarligen bra gjort på att vara underhållande i skriften så kommer jag läsa mm. allting full till hull och hår. Mm. Kan vi hitta något spel som är där? Ja då. Mm. Nej. Fan. Jag tycker om allt sånt där, så jag har ju suttit och läst och, så, och alla sån grejer som poppar upp, så här gör de här sakerna. Jag bara, oh. Fast Jag känner att till slut måste man nästan klicka igenom lite snabbt, man tänker sig att jag står mitt, där, håller de, på, de är på slåss, de är på väg mot mig, jag kanske precis klicka lite snabbare igenom där så att jag kan komma ifrån där och gå ut och fajtas. Men för alla som... Jag är ingen MMO-person för fem öre, men jag, jag tycker om Final Fantasy jag tyckte det var kul att få hoppa in och testa lite grann. Och jag tycker att de har, det har ju väldigt mycket av de dragen jag tycker om i Final Fantasy. Det är karaktären, det är städerna, det är liksom... med kristaller och hela den här roligare biten av Final Fantasy. Så det tycker jag väldigt mycket om. Och det är ett väldigt färgglatt och roligt spel att titta på. Till skillnad från väldigt många andra spel som är typ... Brun, gråa och tråkiga så tycker jag det är en skönt att komma till någonting där, som är mycket färg i. Eh, det lever upp lite grann från resten av spel man spelar. Det ska vara så mörkt och tråkigt som möjligt nästan till. Um, eh, kontrollen är väl okej okay, tycker jag. Jag är lite ovant för mig att spela. Jag är ju van att spela spel som sagt på krysboxen och sitta med mus och styra runt på och är en helt ny grej. Jag är ju bara van med att köra. FPS använder musen och skjuta, men att liksom styra hur jag tittar och allt sånt där är inte så vanligt. men att det, är, det är en inlädningskurva så att det kommer väl alltid eftersom. Men jag ska ju fortsätta spela, jag har inte spelat hur många telefon som helst, men jag tycker det är kul med jag tycker om att levla i mina Final Fantasy-spel. Jag tycker om att levla högre upp men jag behöver vara på vissa ställen så jag alltid är liksom förberedd inför nästkommande saker. Så det tycker jag är kul. Uh, nu var Trialsen här så är det bara till level 20 var det väl, eller? Mm. Jag tror det, ja. Mm. Och ifall jag skulle verkligen sätta mig ner så skulle jag ju väldigt, inom väldigt kort tid vara uppe igen. Där och då, då blir det liksom så här, nu finns ingenting mer jag kan göra för att jag tycker om att levla i spel. Och då blir det mest att springa kring och göra sidequests. Vilket jag tyvärr har en för kärlek att göra och springer i alla andra saker. Jag har märkt... Nu har spelat det att jag har liksom gått och pratat med alla som fanns och kunde prata med så jag har en hel drös med såna här side som ligger i min sidobar jag bara Ska jag kanske köra på mainquestet någon gång? Nej, här. Nej, är Jag ser att jag är, väldigt, jag är väldigt nära den här andra snubben. Jag skulle gå och göra någonting åt Jag gör det under tiden men jag ser ändå på väg åt det här hållet. Så det är ju där det är som det ligger är problemet. Är <laughs> problemet. Jag springer och allt annat än mainquest. Men jag tycker det är skitkul jävla, än så länge. Uh, nu är jag inte jag den bästa på fighting. Så, vilket vi märkte för Lotta fick baka upp mig några, några gånger. Och Max fick också hjälpa mig när vi spelade sist så där ihop. Så. Ja, jag har en liten klen figur men den, den passar väl rätt bra till mig så där är det ju Han ser ut att vara utklädda i Halloween-kostymer när de kommer till högt nivå för det där, ja titta du försöker se ut som en riktig krigare, vad gulligt <laughs> yeah. Ja men Ja, alltså, hörrni, nu, nu tycker jag inte att vi ska klänka ner på Dennis Fighting Skills, jag menar, han var trots allt en halv meter hög jag förstår om det kan bli lite jobbigt om de stormar en fem meter hög stridssköldpadda emot den jag kan stå och hacka på honom och bara, har du Det jävel! <laughs> Precis. När du, när du säger sådär, så allt jag ser är rur är, från, från Breath of Fire 3 i början. När han slåss i början så står så viftar han med svärdet framför sig utan att titta så. Här. Ja, om vi om vi säger så, här, jag ser ut som uh, i sagan om Ringen när uh, de står mot Ringrate som står lyfta, liksom, så man säger, nej, med handen framför ögonen så, här, nej, ta inte mig. <skratt> <skratt> <skratt> oh Jesus. Det, det är lite där när så min karaktär skrattar när jag slåss så där, liksom, nej, det har du, det har du. Precis som nu vi skulle det skulle vara på riktigt alltså. Du <laughs> är en liten Pippi och man bara, nej, nej. <laughs> ah, jo, mer eller mindre. Men uh, utöver det, jag, han ska bli en stor krigare min gubbe. <laughs> Jag det... växer upp den vackert? Ja, kanske det. <laughs> Men jag håller ju med om att det är väldigt lätt att komma in och eh, instruktionerna är väldigt enkla. Eh, för det kommer, det kommer ju poppa upp där man kan läsa igenom exakt hur man gör och man kan gå tillbaka in, väldigt lätt in och hitta allting hur man ska göra. Så att det är ett väldigt enkelt system för folk som är nybörjare på det på mmo ja yeah. Det är jättebra. Jag, jag kan ta lite punkter om just det här. Jag glömde att säga att när Fredrik hade suttit där medel för det man vill komma till det är, man vill komma till dungeon som man säger det då har det klassiska att en healer du behöver healer tank och DPS du behöver en tank som tål mycket mer än alla andra men kan inte göra mycket skada men han har många så här taunting och provoke skill som gör att ah, de ska attackera mig och då attackerar alla tanken och då har du din healer som står i healar tanken så att de överlever och DPS:en som attackerar Eh, mobsen eller fienderna då så att säga och för att lära folk hur det här faktiskt fungerar och hur man ska använda sig vilken roll man ska ta och så så finns det väldigt så här level 10 så kan du göra så här små smyguppdrag du kan sätta dig i, i kö för så om du går in automatiskt då i en, en duty finder som det heter så kan man sätta sig i kö att ah, jag, vill, jag vill göra den här lilla, lilla uppdraget de kallar det för en guildhäst kallar de det för och då, då får man komma in och säga, ja, nu är du en grupp med fyra personer. Du har en tank, en healer och två DPS. Och eh, du får, det liksom, ja, här är en grupp med tre fiender, här borta är en grupp med tre fiender och här borta är en grupp med tre fiender. Ta och liksom Döda dem och säga, ja, men då tar vi en grupp i taget. Vi attackerar en grupp, sen så tar vi det lugnt, så när vi har dödat dem, då går vi till nästa grupp. Och där kan man sån liten lätt grej, bara, så vad bra då får man lite applåder så har man klarat den. Och, det börjar från den nivån verkligen så lätt att säga att först ska gärna tanken springa in och få aggro det vill säga att de attackerar honom och sen kommer DPSen och dödar dem och så, så att det finns väldigt bra hjälpmedel och nya spelare får, om man gör någonting för första gången så får man oftast en boost om man gör den, vilket gör att om jag säga äldre spelare om spelare som spelar spelet mycket mer som redan är experter kommer ner och hjälper till så får de en ganska stor bonus ändå för att de hjälper en ny spelare eller någon som gör den här grejen för första gången så det jag tror, jag tror Lotta och jag har nämnt det förut någon gång att Istället för att det kommer en ny person om man gör en dungeon då och så kommer det en person som aldrig har gjort den förut och står det att ja, nu är det någon, någon i gruppen som äh, aldrig har gjort det här förut därför kommer det komma en bonus på så här mycket om ni klarar det. Och då blir det sån där Ja vad bonus, vad roligt Okej, okay, kul. vem är det som är ny? Ja det är du, okej okay. eh, Kan du hur vi ska göra Eller ska vi förklara Vad taktiken är för bossarna Då kan de säga att Ja jag kom till den andra bossen Men sen vet jag inte längre så, Ja men då har vi den bossen Då förklarar när man kommer dit Så får man ta och sätta sig där Och skriva lite att, Ja när det kommer det här Så måste du gå bakom den här Och sen när vi säger så Så gör vi så här Och det blir roligt Och communityn är väldigt eh, väldigt snäll på något sätt, det är liksom det här jag skulle säga mysiga attityden man har till spelet som spelet har själv, att den har lite såhär den är inte grå utan den är lite färgglad och lite för ett försaknande bättre ord gullig så Yay! sprids det lite på spelarna tycker jag Mm Den, den känns väldigt, alltså alla är väldigt samarbetsvilliga. Ja jag, jag kan han inte någon gång förut, men jag tror att det är lite, lite hur NPCerna reagerar, lite hur står är uppbyggd och lite grafiken också, att, och musiken dessutom inte att för att glömma den fantastiska stjärna fanns i musiken. Det här att man blir liksom invagad i den stämningen på något sätt och att man dessutom blir speltekniskt belönad om man faktiskt hjälps åt. En pördighet? Mm. Mm -hmm. Det förklarar för Max och Lotta vill spela med mig i Fredrik. Ja, mm. <här> precis. <jag var> så är Men ska vi våga gå in på Heavensward och ta en liten, liten kort timmes diskussion om det är när vi ändå är här? En, en lätt crash på det hela. Ja, och... En, och... <här> Minst. Det är ju så här att det, det, det har kommit en expansion, förstår ni, som är lika stor som originalspelet ungefär. Oh my god. Och det, det finns flygande, man kan flyga i det nya stället, man kan bygga airships och flyga runt. Och man kan även bygga stora, vi, vi satte till, precis till, en innan jag slutade spela idag så eh, satt guildledaren och jag och vi byggde ihop vår workshop. Nej, vi fick ihop den. Mm, så då har vi i vårt, i vårt hus som vi självklart har. Vi har ett hus på strandkanten. Mycket vackert. Så, och där, där vi ställer i gården så ställer vi våran, eh, våra, våra statyer på besegrade bossar och sånt där. Och, eh, mycket sånt. Vi har det jättetrevligt. Självklart en jacuzzi i vardagsrummet tänkte jag säga också. Som alla har. Eh, det, nu har vi lagt till en company workshop där vi kan bygga ett som också Final Fantasy känt för, airships. Och man kan då, man måste bygga dessa för att kunna skicka ut på expeditioner. Och då du får en logg, verkligen, vad airshipet har, har gjort. Liksom. Ja, du skickar ut en crew med ett airship, och det är mer som en NPC som du skickar ut. Men du, kör, du måste bygga delar med, med ditt med din guild så att säga, din klan och då är så här, ja vi behöver vi kan behöva bygga nya vingar eller nytt hall eller aft uh, castle eller fore castle som det heter, för det är ju som en båt som flyger det där uh, och den, den får liksom experience och den levlar och du kan hitta material där ute och det är roligt för den åker ju runt verkligen och man ser en logg efteråt att bara, ja du har uh, det, liksom, vi fick lite turbulens här men vi förväntar att det ska inte Gör något problem och sen hittade vi en deposit av materia här så vi minade den. Så får man där liksom som en reward efteråt. Och så. Mycket, mycket intressant längre. Det verkar vara rätt stort om man får material där då för att bygga sitt Airship vidare. Och då kan man få saker som man bara kan få genom den. Och det är bara en liten del som lades till i nya expansioner att man kan göra. Och självklart måste vi ju nämna att det var tre nya klasser som introducerade. Machinist som använder givär och gadgets och lite sånt där lite long range DPS. Du har Dark Knight som är tank som använder sig lite av en mörkare dark side för att uh, ha lite klurigt den där. Uh, jag tycker den är intressant som tank. Det är den jag sitter och spelar mycket på just nu och försöker få upp till högt level. Uh, och sen har vi en ny healer som är Astrologian som använder sig av Nästan tarotkort eller man skulle säga. Och den spår saker i stjärnorna för att läka personer. Jag vet inte exakt hur den funkar. Det är Lottas klass. Den är väldigt intressant. Det blir lite... Alltså man kan ju inte förutsäga en astrologen hur den kommer att spela. För att det här är en klass som är ganska fokuserad på support. Du har, du har en handfull hels. Självfallet, ett par vanliga hälsor, ett par held over times. Du har ett par, tre stycken spel som faktiskt gör skada också om skulle vilja göra det. Men det som är speciellt med klassen är just det här att du har din tarålek. Var i du kan dra kort. Och du kan bara dra ett kort åt gången. Och de här korten ger dig olika bonuser. Uh, olika buffar som räcker 15 sekunder i grund. Uh, sen kan du, efter att du har dragit ett kort, så måste du använda det efter 15 sekunder för att annars försvinner kortet. Och du har 30 sekunders skålen på att dra ett svit. kort. Uh, och sen kan du lagra det här kortet om du vill dra det senare. Och du kan också stoppa tillbaka det leken med flit för att få ytterligare. En förstärkning på nästa kort du drar. Men grejen är att du vet aldrig vilket kort som kommer bli ditt nästa kort. Så att du måste hela tiden vara beredd på vad som händer i fighten. Eh, när nästa stora skadeinslag kommer. När din DPS kommer ha möjlighet att göra som mest skada själva och så vidare. Eh, så att det är en ganska kaotisk... Hela klassen som man verkligen måste vara flexibel för att kunna hantera. Men den är, den är spännande. Det är, det är intressant. Jag har en väldigt viktig fråga här. Att kan den förutsäga min framtid? Självfallet. Alltså, okay. alltid när jag drar kort så händer det som står i korten. Jag menar, om jag drar ett kort som säger att vi kommer att smiska totalrumpa med nästa post. Då gör vi det. Jag visste det inte att det fanns animationssätt för dig innan jag såg det. Det var jättewirrd. Det <laughs> yep. It's awesome. Och äh... grejen är att stjärnorna kan ju gå emot dig ibland. Stjärnorna är inte alltid på din sida. Så att ibland när man verkligen känner att nu vill jag ha en buff för tanken så att han tål lite mer skada. Så tycker stjärnorna, nej, men du vet, dina spel kostar lite mindre mana istället. <hör> Man tänker, why, thanks, thanks. Det jag, jag tänkte på när jag hörde klassen Dark Knight att det i Batman direkt, man bara, okej. Kan du tänka dig en klass i Final Fantasy som faktiskt ser ut som Batman? Jo, jag, jag fick en konstig bild av den. <laughs> det är mer Dark Knight som jag använder darkness som magi. Jo, jag, fa jag fattar. Jag förstod att du förstod. <laughs> nej, eller. <laughs> det skulle vara jävligt kul, det... man bara... I'm not wearing yucky pants, det är liksom bara James-Batman-ljud <laughs> här pusslet <laughs> Ja, fast jag tycker det är lustigt hur många gånger i de jobbquestarna man får som de hintar till The Dark Side Jag har en skill som heter Dark Side, jag kan använda den så att nu är jag i The Dark Side, men ja Ja, oh yes, och en klastrande i hela tiden, alltså han, han försöker locken till The Dark Side of the Force. Det är mycket är det sånt där curious? pain and suffering, good! Ja, det är ju inte mm. första gången direkt i ett Final Fantasy-spel som de gör referenser till Star Wars direkt. Ja, men jag kan, kan, kan, jag, jag menar, Biggs, Wedge, dyker ju upp i många av spelen. Gör de de är med här. Ja, ja precis, men det är inte första gången direkt som det, det är en referenser till Star Wars direkt. Och sånt är bara bra. Mycket bra, mycket bra. Men vi skulle ju faktiskt gärna tala om Final Fantasy i en oändlighet och det varit lite pratligt här men vi har en main course att gå igenom också, jag är rädd. Nej då. Vi, vi att, måste in... lämna gå det här på gudland så länge. Precis, vi, vi kommer spela så otroligt mycket så att ja. Ni kan spela in er egen dream. podcast med bara Lotta och Max specialpodd med bara Final Fantasy. Det ni jämfört med att det under fem timmar. Under fem timmar. <laughs> Vi har pratat lite om att kanske spela in en gaming-session med det, eh, om det är så att folk kanske är intresserade. Så att, eh, vill ni se mig och Max eh, springa runt och, i The Hype Train som är Heavensward? Eh, och höra oss giggla över det, eller höra mig giggla över det och höra Max göra... något oh, mm. mer, eh... oh, titta vad bra! Oh, yes så uh, mejla in till oss på info Ja, oj, oj, oj, Ja, men vi tar det rör oss ifrån Final Fantasy för vi kommer sitta i en oändlighet uh, yes. uh, Jag tror inte att vi har någon nästa veckas spel med tanke på att vi tar ett uh, uppehåll nu Precis, vi det är kommer, upp till er fans att välja när det ska <skratt> att spela, och spela och spela det också Ni får ja, spela och det. sen tala med er själva Precis. <skratt> På vårt communityforum Oj, oj. Mm. Eller kanske till och med vår Twitch community. Här. <laughs> Ever expanding, Twitch Community. Jag är till Speak, förstå, såklart. Det är jag som. Ja, missade men Tispeak Community. Då. Vi ska gå till vårt E3-segment nu. Och det finns grejer att tala om. Vi kommer göra så att vi kommer gå igenom presskonferenslistan här och alla nämna ut lite vad vi tyckte var speciellt för den presskonferensen och så vidare, vad som stod ut för just oss. Och lite små diskussioner det kommer finnas mycket att tala om här. Men vi börjar med den första som var här det är Bethesda och Fallout 4, go! <laughs> det var inte det första de visade. And that's all we have time for this time. <laughs> ja betesta Någon som har något att säga om den? Är det någon den. som vill börja eller? <laughs> <laughs> Sitter vi alla i um... reda så här vänta, jag och inte. Ja. Det är det enklaste för mig att hoppa in och är som vi alla vet att ni alla vill prata om Fallout så jag tänker jag börja eller med Doom som de visade upp och eh, det såg ju fläskigt, roligt, våldsamt, fantastiskt. Det såg bara jävligt kul ut helt enkelt. Jag tyckte, jag tyckte det var en jävligt bra trailer för spelet. Uh, en bra reboot eller hur vi ska kalla det för någonting på spelet igen. Uh, mm -hmm. Med jag tycker det var extra sjönt för varje gång jag plockar upp ett nytt vapen så liksom tittar på det. Alla, man hörde man kunde liksom publiken Alla bara det är ju det där vapnet jag kommer ungna själv med det liksom alltså, åh kul okay. plockar upp plockar Man mamma yes this is gonna be fun cop along with jag bara publik var det bästa med med doom, med doom gameplay det, det var publik man hörde dem i bakgrunden så här, under, när de visade liksom, de bara, Alla bara alla hey, yeah varje gång de, de, det typ en fin med nytt ny det, det var väldigt underhållande måste jag säga. Det är jag lite som ett laugh track nästan för, för, <rutt> för, för en, en gameplay trader nästan. Mm. Jag, vet Men... jag, jag, jag tycker också var intressant att de hade ju en ny tagning på det här med liv utan du sliter ut uppenbarligen hjärtat på dina motståndare och fyller på livet samtidigt. Så det var en, en, en lite ny grej på det hela, ny twist på men uh, utöver det så tycker jag det såg jävligt snyggt ut och det flöt på väldigt bra så ja, jag är det ser så svulstigt ut det ser ja. ut så fläskigt och just det här animationerna när man ska göra kills liksom, som, som ja, de ser ut redan i det där som de visade sitta helt rätt mm. det fick en bara vilja eh, springa dit och, jag vill också lira det där jag vill lira nu säg till när jag ska börja vara negativ Alltså jag jag skulle säga, jag har ju aldrig spelat något dumt spel innan Aldrig Um, så jag har inte insatt Men det där fick mig, jag har aldrig haft något intresse för Men det där fick mig faktiskt så inte, Det var nästan salivering uh, över, över det där faktiskt För det såg jävligt nice ut Det är liksom, jag menar jag brukar alltid gå för De där vanliga liksom, Assassin's Creed och, och, och sådana som har lite mer story Och lite sådär, men alltså det där såg ut Som man bara kan slänga sig in och bara massakera Och det var väldigt nice De nämnde ju det i, um, i Försnack och sånt där för det där, För det där som jag tittade på så att, pratade de om det Att att, och även i, i, i intervjun med, med skaparna då i efterhand, att, att det, det verkar vara en mer push på att du ska inte gå bakåt speciellt mycket, utan framåt, hela tiden. Så att det är mycket action, så det, du ska röra, du rör dig framåt, så du blir inte, du blir inte tryckt bakåt av vågar med, med fiender utan det är, du ska röra dig framåt helt enkelt, genom fienderna. Rent då. Ja, precis. Det, det är som de verkligen har gjort här som det känns som att de har tagit essensen, essensen av vad som gjorde Doom på tidigt 90-tal så bra var att de hade samma knäppa eh, monster som du går det på. Och då, du, har, du har samma monster i det här. Många som är från originalspelet med. Eh, och på där så applicerar du dagens spelmekanik och får då dels med nostalgikerna på, på tåget men, men också de som bara vill ha någonting köttigt någonting som man ser ut som bara kan hoppa in mosa ett par monster hoppa ur Fredrik jag ser fram emot en spelsession med ungen med det här spelet. <laughs> äh, ja. <laughs> alltså, jag måste ju säga att även om jag inte har spelat de tidigare doom så alltså, känns det som ett love letter till, till DOOM. Uppenbarligen alltså. är det ju då. Ja, men jag, men, jag, jag, men, jag, jag, jag, jag, jag säger bara så här: bara intret, man ser att han, han tar upp den ikoniska hjälmen och liksom tar, sätter på sig man bara, oh yeah, now we're rolling. Now we mean business. Mm. Men jag är intresserad, va, va, vad säger du då, Max? Jo, nu är det så att jag, jag tycker finerna ser tråkiga ut. Det är bara en grå matta över dem. Mm. Jag var inte imponerad av designen. Vissa av de mer höglevlade finerna tyckte jag var okej. Men basic finerna tyckte jag så väldigt tråkiga ut. Det är ju bara mooks liksom, de ska bara möjas ner. Ja, och jag tyckte finishing moves om man säger. När du skjuter på en fiende, till slut så börjar de lysa i en färg, de blir highlightade. Och du kan gå fram och då sikta på olika kroppsdelar och trycka på en knapp för att avrätta dem så att säga Och beroende på om de lyser rött eller blått så får du liv eller ammunition vad jag förstod Du får alltid något av dem genom att göra en sån här finisher så får du mer grejer utav dem för att hålla det vidare Så det är uppmanat att göra sådana då också såg jag redan bara genom trailern att moves började upprepa sig jag känner att det kommer bli tråkigt ganska fort att göra den här: ta upp foten och barka den i huvudet på han, monstret som du dödade med sin egen fot. Men ja. ja, och frågan där också är just hur funkar det om till exempel tre andra monster är precis i Precis. Om det är så att nu är det liksom, nu är vi uppe i fight, verkligen, Det är tio monster som står och skjuter på det. Du springer fram och gör en finishing move, Jag menar, visst det tar kanske någon sekund bara, du går fram och mosar, men du står still i en sekund, det kan vara tillräckligt för att ta ganska många smällar. Så det är liksom, Blir du odödlig under tiden du gör de här movesen eller vad händer om någon skjuter en stor raket på dig medan du står och försöker liksom få liv av en fiende? Jag tror, mm. jag tror man hamnar då i det här du sex-human -Rev revolution-territoriet när man, när man ska göra en, en uh, smackdown på någon där. Och det andra fienden, de fortsätter bara skjuta på det helt enkelt. Så att uh, du tar i skada, men du, men du märker inte av det medan du gör finishing-movet helt enkelt. Du får ingen indikering om att du blir träffad, men du förlorar fortfarande liv. Mm. Så att det, det är väl. Det är väl möjligt att det kanske är någonting de fixar. Eller att det, det blir så. Jag vet inte. Det är en väldigt bra det, punkt faktiskt. För det, det gäller att de verkligen får variation i gameplayet på det här sättet. Precis. För att ja, de, det är de... ju... De... De mm. sa ju det, att de här finishing moves De är kontextuella, så att det beror på Hur du tittar, vart du tittar liksom När du, när du gör dem, så tittar du på huvudet Så är det klart att du bara kommer få De finishing moves, men tittar du någon annanstans Så kommer du få andra finishing moves Så att uh, det, det är ju kanske Inte så repetitivt som det, som det ser ut Det är väl bara det att du kanske De kanske kan rämpa upp och göra ett par Olika finishing moves för varje bit Då, som man tittar på Så att mm. du kanske har två, tre olika Finishing moves för huvudet till exempel sånt där. Men det, det vet vi inte det, det är möjligt att de kanske... Precis, det är det jag hoppas det kommer mer av för att jag såg väldigt att, ja liksom fötterna du har två olika moves som kommer hända och sen ja du har chest med det kommer ju sluta med att det här gör du gärna på varje fiende för att försöka få så mycket som möjligt av det. Och till slut kommer det vara att du kommer alltid sikta in på huvudet för den går fortast och avsluta till exempel. Men det som är bra är alltså, att hastigheten i spelet var bra. Det är, du har dubbelhopp och du har lite långsamma projektiler som du kan dodgea. Det kändes lite Unreal Tournament är det närmaste jag kan komma till. Med tanke på att jag inte spelat det första Doom speciellt mycket så jag kan inte koppla till det. Mm. Men det är så jag lite känner att men det var bra. Jag hoppas att det, inte, att det är lite fart i spelet. Att det inte bromsas ja, av de här killanimationerna så att säga. Det andra roliga var det skulle vara eftersom att... <laughs> Spelet är så fleskigt att det delar lite känsla med nästan Mortal Kombat X och det skulle vara en bra DLC karaktär kan vara Doom i Mortal Kombat. <laughs> han vad heter han? Spe han är ju en Space Marine eller så det är inte det. Mm. Ja, det är möjligt. Fast det, det kom kommer ju till våren. Har de sagt hittills i alla fall, vi får se om det ändras. Våren 2016. Ja, mm, Q1 var inte det till någon. Mm. Så yep. att uh, men då, då har de ju tid, de får ju, de får ju säkert kolla ju säkert intensivt på feedbacken nu de får mm. efter E3 när de först har visat upp det. Så att, de kommer ju säkert kolla då och kanske ta in sådana såna grejer som, som du säger Max, liksom att, att, att, att lägga in kanske lite fler finishing moves, bara en lite variation helt enkelt. Uh, Jag men... tror bara, bara de har att, just det här, om du kör utan de här finishing movesen. En, en längd eller en större bit så att den biten som står utanför finishing movesen är rolig kan yeah. kort och gott rolig så kommer en eventuell repetition av finishing moves eh, ändå övervinnas av det roliga i den ordinarie gameplayen utan mm. då blir det som grädden på moset Definitivt. Eh, så skulle man kunna lösa det ja yeah. Yeah. Men äh, vi kan väl fortsätta på Bethesda Vad finns det mer att ta där Ja jag vet att någon vart du glad soner 2 kom mm. oj, oj, oj, oj, oj, oj oj oj oj oj oj Men den du... kan vi skippa för den har vi ingenting att säga om så. <hämmen> Nej, nej du, du Jag såg den och jag du Det var, var, var Ståfrös ja, jag... direkt var det, det, det ja. Nej jag var väldigt exalterad över det. Och det, det, det såg väldigt nice ut, bara från, bara från den trailern som vi fick se. Mm. Och äh, de hade ju en, den som jag tittade på, jag kollade på jag tror jag var GameStop kanske det var eller alltså något där där hade de ju såhär, intervju efteråt, eller om det var jag kommer inte ihåg vad det var, men de hade ju såhär, intervju i efter, efterhand också med, med de som, med betesta då äh, där de pratade om spelet. Och de säger ju det, du, du kan ju spela som Corvo, äh, från första spelet eller som Emily Men du har olika sätt av eh, mm. Krafter Och vapen För båda dem Och de, de tar sig fram lite olika du, du väljer i början på spelet vilken karaktär du vill vara Du kan inte växla mellan dem genom spelet Och det är en story är det, För båda är det. Mm. Så det är samma story Men hur du går tillväga till, till i den storyn Beror på vilken karaktär du är Och hur du gör den med den karaktären också Mm. Så det var ju väldigt nice i alla fall. Uh, hur, de, hur de gjorde det. Även för att jag gärna hade sett att de, de hade vävt ihop det mer så att man kan man hoppa mellan de två karaktärerna. för det, det brukar vara ganska nice. Uh, men, uh, men nu har de ju sagt att det blir inte så. Så det var ju så. Men de, de håller vi det, det är ju bra i alla fall. Mm. Uh, så att det skulle bli intressant att se vad, vad Emily För hon var ju den lilla flickan i första spelet. Hon som blev uh, Empress sen. Så, att, så att det ska bli intressant att se hur, vad, vad hennes unika grejer förutom den här, den här lianen typ, som hon skickar iväg och drar sig till ställen, mm. vad hon har förutom det. Precis, jag, jag tyckte också att det såg väldigt intressant ut. Och sen ny stad, den här kuststaden, Karnaka eller vad det heter. Mm. Uh, och just att de fokuserar uppenbarligen på gameplay på det sättet. att I och med att de har en fast story, oavsett vilken karaktär. Så känns det som att de har fokuserat på just spelmekaniken då. Att det ska funka, att det ska kännas varierat och, och så. i, i det, Även fast det känns fast i storyn. Och det, det mm. tror jag är en bra punkt att, och, att sätta som en utvecklare vi... Vi har fast här så på storyn. Vi kommer köra fullt ut på hur ni tar er fram på de här banorna. Jag ser fram emot det ganska mycket också faktiskt. Ja, det var ju det de gjorde i första spelet. Det kändes ju mm. väldigt liksom reminiscent av det. att Du har ju en story. Det här är vad som kommer hända. Sen har de ju kanske då samma sak som i första spelet. Att eh, beroende på hur du går tillväga så får du kanske en liten annorlunda ending. Eh, och spelet eh, kanske växlar sig lite. Men att in allt som allt är samma det är samma missions, samma saker precis ja, men det Dishonor jag vet inte om någon annan har kanske något man vill tillägga på det nej nej, nej. nej. nej. nej. nej. då så, nej. men nej. ja, vi har ju Fallout fyra såklart också det är väl lika bra Elefanten i rummet. Ja. <laughs> uh. och utifrån jag såg inte Bethesda för det var så sent så jag kunde inte se den, men jag såg i efterhand på lite av det och fick inte riktigt in. Jag såg, hade ju sett redan Fallout 4. För där hade de ju redan annonsat. Så jag tänkte, det behöver jag inte se på. Så jag kollade inte den uh, gameplay den fanns. Oj, oj. Och så här om häromdagen så såg jag på den. Och tänkte, när nu jävlar. Jag kan säga, som till exempel som Danny sa förut. Att jag kanske inte läser fullt ut. Fallout 3 och New Vegas läste jag. Ta med fan allting i. Och är det något spel jag kommer läsa. Definitivt rubbet i så här i Fallout 4. Uh, mm. Det har... Alltså, jag kör enbart Skyrim för att jag är så jävla sugen på Fallout. Det är det enda okay. Och eh, nu när jag såg det här, man kan bygga fort, typ. Du kan eh, modda vapen och eh, massa massa roliga saker gör att jag kommer förhandsboka. Det här är andra spelet i år jag kommer förhandsboka. Eh, och sen kommer det inte bli någon fler. Och specialversion också. Ja. Du kommer uh, springa runt med din pipboy på armen Till jobbet Ja <laughs> oh, visst det du, det du Jag satt och tittade på den och tänkte Ja ah, men nu kommer de till ut här Och vi kommer att få se en liten trailer Samma trailer som de har visat Kanske lite gameplay tänkte jag mm. uh, För det var ju där vi hade sett Av de andra liksom vi fick se lite Det var ju annonsat, uh. okej okay, du har annonsat tidigare liksom, ja, Lite extra kött på benen bara Och du de bara fortsatte Och fortsatte Mm. Det var liksom, ja ah, men vi gjorde det här uh, Ja vi, vi är ju liksom Det här, det här är bas liksom ah, men du, du går in i, i valtet liksom Och du kan göra de här grejerna Ja ah, det var lite coola nya grejer liksom Som att ä, den här roboten De hade ju programmerat den med typ 100 av de vanligaste namnen eller var Ja det tänkte liksom. jag komma till Det var en feature som jag tyckte var jättespännande Ja så det var, lite, det var lite coolt liksom Så jag tänkte ah, okej okay, Kan vi få en lista på de namnen så vi vet Vad vi ska välja för någonting i så fall uh, Men uh, men i alla fall, så att då, då har, det var liksom, ja men det var coolt lite uppgraderat, grafiken var snygg liksom, ja coolt med, med hur man gör ansiktena och liksom sådär, även fast jag, så, det var en komik jag såg här en som visade det tyckte det så skitkonstigt ut, men ja, men och, och, character creation liksom och sånt, ja men, och, så, ja men du får en hund liksom och du har vett liksom och allt sånt där, ja men, ja men vi tänkte liksom det är inte nog utan utan vi slängde in det här crafting systemet också Du kan bryta ner typ allting i hela världen Och bygga och du, Vi har tolv var Typ ett dussin basvapen Men typ tusen mods Eller någonting som du kan lägga till Så du kan du kan gå från en vanlig så här, pistol Till ett sniper rifle eller shotgun Eller vad som helst Bara genom att använda mods Och men ja, Du kan göra allt det här genom att ta isär äh, saker runt om i världen Jag tänkte Okej okay. Du, det var inte lite du hör du men det var inte allt vi har gjort vi kände liksom att nah, men det är så mycket men vi, vi kände att vi kan göra mer kan vi så vi byggde in det här crafting grejen du kan bygga ett hus också och du, kan, du har några städer runt om i världen så här byar som du kan bygga fortifiera och, och liksom sånt du kan bygga små saker som turrets och, och lite sådana grejer och du kan kontrollera dem från en dator och grejer och Alltså, okej, okay. ni behövde ju inte göra det här Men och, och, det är inte allt Jo, vi, vi gjorde den här appen också Till telefonen Som passar in i den här Pippo grejen Som man får, får med special Collectors edition, pre-order, whatever uh, Och där du kan uh, Kolla alla stats och, och, och grejer också Okej, okay, okej okay, okay, okay. är, är ni klara nu? Oh, nej, nej. Vi, vi nöjde oss inte med ett spel Utan vi gjorde till här Till... <skratt> till, uh, till uh... Till, ta till tablets och, och iphones och grejer Här med fallout-shelter liksom det tyckte vi tyckte vi kände att vi, vi, vi var inte nog med ett spel Utan vi gjorde två istället Robert. Och vid det här laget så sitter ju alla i publiken och bara You are gods Men säger bara, vad är det för skit? <laughs> Robert, kan du snälla andas lite grann? Så ja, du nej, måste, du alltså, lite sorry, det här är alltså min tankeprocess under hela grejen Jag, tänkte, ja. jag sitter och tänker, ja, alltså Andas nu för nu, är ni klara nu? Okej, okay, bra. dig okay, ner den, den, den, den. den korta biten jag tänkte mest på egentligen var ju storyn de visade upp i gameplayet med hur du var innan katastrofen. Och sen att du, sen har man ju familj och barn och, och, och kommer fram i framtiden typ 200 år senare. Hur gick det till? Och massa, de var så tydliga med att inte gå in på det. Och jag känner det finns story, ett, ett väldigt tydligt story som som Även om den känns på pappret Nästan så alltså, Jag antar ju bara att det handlar om Att hitta tillbaka till familjen Eller antingen något åt det hållet liksom. Ja för själva game var de ju det De gör det ganska klart att, Okej okay, ni tar er alla fram till valvet Men 200 år senare Så kommer du ut den enda Survivor mm. Av Volt Vad var det 111 var Det mm. så att... tydliga med att säga ur valvet också just. Mm. Jag tänkte vad, vad är det här Så just står den där känns som att de... Till skillnad från trean och New Vegas så har de nästan ännu mer tagit fast på att göra en, en väldigt indragande story. Och det, det blir jag väldigt sugen på. Ja, det är ju för sig, med New Vegas är ju så här, ja du transporterar den här grejen, går tillbaka och han sköt dig i huvudet, går tillbaka och får hämnd. Mm. Medan Fallout 3 var, ja, din pappa drog någonstans av någon anledning. Mm. Du kanske vill ta reda på varför Precis. här ut? Medan det här känns som att eh, det, det jag snappar upp av lilla Gameplay de hade var att ja, det händer grejer i valvet, vi kommer inte diskutera det. Han kommer upp i valvet och han kommer upp till sin robot och ser liksom, att ah, du har varit borta i 200 år, vad kul att se dig igen säger roboten. Eh, och han svarar bara, ah det kan inte stämma 200 år, men, men ah, ja. eh, och då säger han till roboten då att, men om du finns då är det möjligt att andra kanske också finns så det kanske är jag skulle anta att hans familj finns någonstans i världen och att man ska eh, försöka hitta dem. Det som jag tycker vore intressant vore om de har levt i världen där ute eller något. Nu stod det, sa de kanske att de följer med in i valvet men att de har varit ute och levt i världen. Att man får liksom efter 200 år att man måste försöka hitta deras... Eh, precis. Eller... Ja, jag är väldigt nyfiken på den storyn faktiskt. Men som sagt, det där... ja. Fallout 4 är ett spel som jag ser fram emot. Men vi kan väl gå vidare om ingen annan vill tillföra någonting på. Nej, ja, det är för mycket i det spelet. Nej, alltså jag, jag är helt överväldigad av det spelet. Jag, ja. jag ska ha det. <laughs> ja, som sagt, det är det enda jag kommer faktiskt utöver Batman nu. Faktiskt föranspåkiga. Definitivt. Inget annat. Ja, då hoppar jag vidare innan någon hinner säga yes. annat. Fanns det några mer spel på Bethesda ni tyckte var intressant? Nej. Inte för min del för. Någon annan? Så jag var ju lite intrigerad av, av nej kändet, alltså inte exempel. då går vi över till det Microsoft var nog, det var faktiskt en sak jag tänkte <laughs> nämna som jag nu glömde bort till Doom där de, hade, de pratade ju om multiplayer biten för Doom gjorde de ju mm. och eh, där de hade den här snap map grejen som var typ en, en definitivt uppgraderad version av, av Forge från ja, det är, när jag tar ett exempel som, som Forge från, från Halo eh, där du du helt enkelt kan bygga din egen banor, du kan bygga din egen single player story liksom och sådana grejer Och du kan dela den mellan alla olika plattformar också, vilket var väldigt coolt och det, ser, det visar ju bara på att företag verkligen förstår att spelare vill bygga sina egna grejer också Det, det är mycket user interaction och sådana grejer, vilket man uppskattar så att, så att jag var väldigt intresserad av just den Snapmap-grejen för det såg så enkelt ut, men ändå avancerat vilket jag, vilket jag ser fram emot. Så det blir väl kanske att man plockar och kanske gör det själv mm. lite. Mm. Yes. Så Microsoft. Vad har vi för intressant där? De två gröna jag kan tänka mig är backwards compatibility från Xbox One oh, då, oj, tillbaka oj, oj. till Xbox 360. Lite intressant. Emulatorlösning de gjorde där. tydligen funkar med de flesta spelen. Det andra som jag tyckte var intressant att höra var att Killer Instinct, fightingspelet kommer till PC. Det var det jag hade. Ja. Uh, Någon annan som tyckte något roligt om Microsoft eller ja, kommentarer på det? Ja, det för min del så var det nog uh, mestadels Rise of the Tomb Raider som jag var lite såhär... Ja just det, mm. den kommer också. Den ser bra um, För den... den... Uh, Ja precis, det här spelet. Och sen Sea of Thieves, just för att jag gillar piratspel och det ser ut att vara lite öppet och i första person och så. Men det är ingenting som jag är superhypad över, men det var co-op så det kan vara kul. Um, men Rise of the Tomb Raider är nästan ett spel som jag känner, ja, jag kanske skulle ha utöver PS4 också en X-Bone. Uh, en Xbox One som ligger där bredvid, så det, vem vet det kanske blir en sån också. Ehm... Um, sen det här med att de har early access alltså den här game preview, det känns lite som att de bara hoppar på tåget där, mm. uh, där det är ett bra tåg jag... det är ett bra tåg och de vet att det är ett bra tåg och um, för alla er som gör, tyckte om gör... Masterchef Collection så förvänta er mer av den kvaliteten early access ja. <laughs> precis, de börjar ju med C ja. där bland annat så det, det blir ju jättebra nej men uh, ja, jag vet inte vad jag tycker om det det är väl bra att de gör det och de vet ju är i det, men det, jag har inget att tycka riktigt om det mer än så, annars så har vi ju då Dark Souls 3 som jag säkert många där ute är jätteglada att den utannonserats och sen det här med moddningen som från PC ska kunna köras över till Xbox One versionen av spelet. Det är ju uppenbart här att Microsoft gör allt fler rätt. Till skillnad från tidigare konferenser där de faktiskt har varit lite off, om vi ska säga så. Så har de nu verkligen fokuserat på att få in gaming-communityt. Och det tycker jag är bra. De, de försöker nu, känns det som. Jag tror man sett liksom att okay, det där vi har gjort tidigare, funkar inte. Utan vi måste... Vi måste arbeta med, med communityn mer. Och något, som, ja, och något som är väldigt uppenbart nu är inför just Windows 10. Så är det ju en, en cross-platforming som kommer bli väldigt mer markant. Uh, och jag tror att uh, den här övergången mellan att antingen sitta på PC eller Xbox. Kommer uh, luddras ut betydligt mer. Uh, jag tror de med tanke på att de äger liksom Windows-plattformen. Så har de ett enormt um, rum att ta liksom, och gosa in sig och leka med. Uh, det finns många gamers som kanske till och med känner. Ja, men om de är så cross-platforming, jag kanske skulle ha en Xbox One istället. Men jag har ju ändå Windows. Ja. De, pratade, ja. de pratade om det. Jag kommer inte ihåg om det var i PC Gaming Show eller om eller om det var något annat, jag såg att han eh, Phil Spencer, eller vad mm. han heter han pratade om lite om det där med eh, angående just Windows och, och spel och så var mm. det att, en av anledningarna till att de har den här free upgrade eh, i ett år nu från launch eh, med, till Windows 10 För alla andra föregående eh, såhär, operativsystem är ju då att de, de vill ju ha förutse att alla sitter på samma operativsystem mm. just på grund av spel då så att de vet lite mer vad de, vad de arbetar med så att inte folk sitter på Windows 98 eller, eller XP och försöker köra spel liksom. då har de ju en gratis uppgradering till, till Windows 10 Precis. så att det är ju bara att ta den då liksom. det är gratis, så, så varför inte? Och dessutom så som de liksom marknadsför hittills med det här med hur mycket gaming fokuserat med DirectX 12 och Steam. Är nästan Det verkar ju som att det blir tydligt bättre partnerskap mellan Steam och Microsoft nu numera. Eh, I och med hur flytande och bra det tydligen ska fungera tillsammans. Så gör det ju att man tänker att nu, nu har de verkligen satt, eh, satt sig in på att faktiskt eh, fokusera på gamers väldigt mycket mer än de har gjort tidigare med tian och det gör mig faktiskt nästan mer 20 att skaffa tian nu i och med. och faktiskt nästan en Xbox bara för att det känns som att de slänger ihop dem så mycket och jag gillar ju teknik så det verkar lite kul faktiskt Jag ser fram emot det jag, för jag vill, jag, vill, jag vill se om det är så bra som de utger det för att vara mm. och är det det är det ens hälften så bra som de utger det för att göra för att vara så är det ju fortfarande jävligt bra i så fall Yes. Men äh, äh, när det kommer till saker som var på just Microsoft Game så, alltså, jag gillade ju som sagt då äh, bakkompatibiliteten. Det såg jävligt nice ut. Sen äh, var jag väl lite, äh, gillade den här elitkontrollen också såg jävligt nice ut. Äh, de visade upp den och jag, det var ja. Priset var, lite... var väldigt steep ja. Men har jag pengar någon dag Så ska jag definitivt ta det. Det, det var ju liksom stål i den konstruktionen Den är verkligen gjord för att hålla Så jag tror att med de komponenterna Och det som jag har sett senare liksom, När de verkligen går del för del Genom den där så förstår jag att 1500 Är ett rimligt pris för den mm. och det jag, kan nästan... det. Uh -huh. jag skulle nog kunna tänka mig Att köpa den även om jag inte har ett Xbox One Utan uh -huh. att ha den till datorn Alltså också och spela med så att, Precis, och ja. det är intressant för det säger de i klippet jag såg att oavsett vad ni sitter på för någon plattform det här är en kontroll som ni ska kunna ändra om för er egen skull det spelar ingen roll om du sitter på en Xbox eller inte, sa personen i frågan mm. och det är intressant när de säger det så och till exempel tonar på det Uh, det gör mig, om ja, du man kanske, ja, kanske om något år ska jag ha en ny kontroll, kan jag lägga på en slant till och ta en, en riktigt fet jävel som jag kan mm. ändra om, den såg jävligt snygg ut också tyckte jag För det, den påminner lite, alltså i funktionella så påminner lite om de där third party kontrollerna man såg mycket till till exempel första Xbox mm. som hade massa turboknappar och skit och sådana där grejer uh, fast den här är ju first party då vilket gör ju det mycket Säkrare då skulle man säga, och de har faktiskt lagt tid på det. Så att den ser väldigt nice ut. Men sen den här Recore: det var ju bara en trailer för i men om trailern är en indikation av själva gameplayet så, så såg det ju jävligt coolt ut i alla fall. Att man kan, man kan använda de här kors och liksom sätta i robotar, man kan tänka, men man kanske har en eller flera robotar som följer efter, den, och man kan aktivera andra robotar och lite sånt där för att, för att Det ser lite ut som ett pusselspel. Blandat med lite, lite action på något sätt uh, från, vad det, från det jag kan tänka mig i alla fall under det spelet Sen var jag väl lite intresserad av Plants vs Zombies Garden Warfare 2 Det såg lite roligt ut uh, Även om jag inte spelade ettan Men det såg jag gillar ju Plants vs Zombies Och sen, ja, den är jag nästan besviken på ärligt det talat Ja, som sagt, jag har inte spelat ettan, jag vet inte riktigt vad det riktigt går ut på, men det såg lite roligt ut i alla fall, det var ju lite humor i den, ja. vilket jag gillade så att... Jag tycker bara synd att PopCap sitter där under EA och de blir tvingade att igen efter bara ett år eller så släppa ut ytterligare en tvåa på det där istället för en riktig uppföljare på Plans vs. Zombie Ja. Um, och uh, sen Just det här med teambaserade shooters Det gör ju alla, ser bara det på Bethesda Det var också en teambaserad så det var ytterligare på uh, Flera andra också mm. Lite tröttsamt Men ja, uh, det är ja, klart, det är pengar ja, nej, sen som ni sa, Rise of the Tomb Raider Såklart, och, och sen Hall of 5 Guardians uh, Även fast Både jag och min bror var väldigt uh, Besvikna över att man bara Fick se från uh, Man fick inte se från, från Master Chief, men Uh, Fillion dök ju upp där och var med så det var ju lite tröst i alla fall. Det, och sen, man kan inte gå helt fel om man är med i Nej, man kan inte gå fel med Nathan Fillion Det är bara så. Det är instant uh, tre poäng. <laughs> men uh, sen uh, måste jag ju faktiskt ha och nämna Hololens också. Och ja, jag vet. Det är inte hologram. Ja, vi vet. Alla vet. Det, vi behöver inte diskutera det vidare. Men. Den där uppvisningen du gjorde av Minecraft där fick mig att sätta mig rätt fram i stolen. För det var jävligt coolt, var det faktiskt. Och jag vill ha. Nu, tack. Jag har inte sett Microsoft än, men jag har hört om det här HoloLens. Förklara mig lite kort, vad är det för något? Alltså det är ju alltså... Virtual, det är augmented reality. Du, oh, du, tar, på dig den, du tar på dig den. Det, det är som ett stort glasögon-typ. Du, du kan se ut igenom det. Så det är inte som uh, virtual reality som Oculus där, men det är. Oh, just, utan du, du har den på, på ansiktet och så kan du projicera den då uh, saker i världen. Så du kan sätta upp en, en skärm på väggen där du kan titta på uh, tv till exempel. Uh, eller. Uh, eller så kan du spela ett spel Till exempel på, på väggen eh, Lite så, men eh, så du, Och du kan göra Gester och sånt i, med, Där du tittar till exempel med ögon. Den följer dina ögon Och där du tittar så gör du en handrörelse liksom, Så kan du höja volymen kanske Eller, eller sådana grejer Och styra spel och, och du, kan, du kan bygga saker i lite olika program Och lite sådär som de har med Så det är, eh, det är fullt separerat från en dator där Så att det, det är en dator i sig Är det. Okej, okay, det känns som en uppgraderad version av, jag menar, oftast som man tänker på augmented reality så tänker man på QR-kort egentligen. Man tänker något ja, du lägger på ett bord för att se en figur som springer runt. Menar, det, det, sånt. det är QR-kort on crack. Men känner den av världen runt omkring dig så att du inte behöver ha någon form av markör, liksom så att oh, jag vill ha en skärm på väggen. Känner den av att, ah, där har du en vägg, jag sätter den alltså, på väggen. Bäcker... Jag kommer inte ihåg, jag kollade på teknikbiten Gjorde jag när det kom Men jag har för mig att den sa det Att den, ska, den, den känner av lite hur rummet är byggt Alltså de större bitarna i alla fall Väggar och lite sånt Så att, så att du kan placera du, du kan antingen göra så att det är konstigt, Att det, är, det följer dig Så att du kan sätta upp en, en bit så här i luften Och den följer med dig vart du än går Eller så kan du sätta upp en sak på väggen Och sticka den där, så sitter den där Så kan du gå i ett annat rum och, mm, jag tänker hur mycket tillbaka. minne den måste ha och sånt där. Den måste ju alltså, ha jag... någon form av virtuell karta så den kommer ihåg att när du ja. kommer tillbaka till det. Det finns vissa limitationer för den, men det var ju väldigt mycket coola grejer. Det fanns ju mycket designgrejer som du kunde göra. De visade upp lite sånt när de, de först nämnde den. Att de, ja, du, kan, du kan designa typ en motorcykel. Liksom, så här. Du, och sen så, så kan du dela den med folk som också har. har den här då, eller, eller Windows 10 överlag så kan du bygga ett designdokument och lite sådana grejer, så det var mycket coola grejer man kunde göra med det tycker jag i alla fall så coolt ut och eh, de hade ju lite, lite när de annonserade den här var det, tidigare i år eller om det var förra året, så hade de ju eh, Minecraft som är med och, coolt. det var ju bara i, i en trailer liksom. det var inget aktuellt då men nu på scen så visade de ju alltså upp eh, en live-version av det där en person spelade på en tablet Minecraft då. Och eh, den andra spelade via, eh, vi, via HoloLens då. Och sen på en vanlig skärm på en skärm uppe i luften så här. Ah, okay, ja okej, alltså vanlig Minecraft tänkte jag. Okej, okay, ja men det är coolt om man kan spela där då. Ja, ah, men sen kan vi göra så här också. Så visade de upp, de hade de ett bord så här. Och då byggde den upp en... en, en, en en holografisk version då Alltså inuti de här hololens inuti Ja men det, det, det såg ut som ett hologram Du vet vad jag menar i alla fall eh, På det här bordet då Och då, kun, då såg du som utifrån eh, Alltså som uppifrån Från världen då Du kunde dra i den och vrida Och zooma in och ut och lite sånt där Och sen lägga till saker i världen Och grejer och det var väldigt coolt var det? Och man måste titta på det för att, för att det är Jag så tror det jag. för det låter opraktiskt ja. Ja, men det, det, det är ju en cool grej bara, är det. Det, det är väldigt liksom... Ja, det här med artificial reality, det här med att du har grejer på väggar, det tycker jag låter jättehäftigt. Det blev jag hypat för, så nu kommer jag två stycken jäkla peripherals, en Oculus Rifton som det är. <laughs> och så den här men sitter alltså... inte fast i, i, i någonting, utan du har ju den med dig. Den, den är i sig, den är för sig, är det, det är inte en... måste ja, fortfarande fri... köpa den, kostar jo, inte, fortfarande pengar. Det är inte, det är inte Vad händer om du har på dig Hololensen och sen eh, Oculus Rift över den? <laughs> du blir tung i huvudet tror jag. Då, är, då, då hamnar då du i den fjärde noll, dimensionen. Du, du delar med noll då. Då, då kan jag resa i tiden alltså. Ja, då ser cool. du The Matrix. Men ja, det, det var, var något som jag tyckte var coolt i alla fall. Alltså det, även om det kanske är lite opraktiskt, sådär, det, var, det var coolt var det. Det var upphetsande. Alltså... Alltså, jag förstår dig, de, de pratar ju om det här för ett tag sedan redan eh, och man, man är ju intrigad, men eh, jag vet inte, jag känner lite att eh, om man nu ska, alltså den stora grejen som de påstår är med den här AR, eh, HoloLens, att just de säger att man ska kunna designa grejer, man ska kunna ta i saker och, och pilla och grejer men Grejen är att kameran måste ju vara, du kan ha som mest en kamera med glasögon, glasögonvitt eh, avstånd mellan två olika linser. Och det betyder att du har basically inget djupseende med den. Hur exakt kommer den kunna vara? Så Och det här vi... är som mest, jag tror att de faktiskt bara har en kamera på HoloLens. Jag, jag, kommer faktiskt, jag kommer faktiskt inte ihåg hur de förklarade men de hade någon, de jag, jag kommer ihåg att jag tittade på den tekniska speck, liksom, där de, mm. där de förklarade det, men som svar, jag är inte så jättelagd för sånt, så att, för hårdvaravbitar när de förklarar sådana grejer, men det, det var någonting, och de, de, de hade någon lösning, har jag för mig, för sådana grejer där den, där den kollar sånt, men... Uh... För så ärligt talat, vi vill inte ha en till Ja nej, det, den började ju tydligen som en Kinect-grej, som en eh, ah, ja. det, det, alltså den var ju proposad redan innan Kinect kom, jag, jag läste mm. om det här igår, gjorde det. Och, men det här är en helt separat grej från den, där det är ju, det, det är ju ingenting som, den, den kollar ju bara dig, Göran, eh, och av ja, lite värde runt omkring, så, men det är inte som Kinect där, där den är kopplad till någonting, utan det är ju en helt egen grej är också. Precis. Så, att, så att det är väl lite där. de har ju tryckt in väldigt mycket i den och det kommer ju säkert bli bättre bara. Um, så att vi får väl se hur långt, långt de kan ta den och sen får vi väl se när den väl kommer också, vad folk säger, vad, vad den faktiskt kan göra uh, när folk börjar pusha den helt enkelt. Mm. Ja, så vi får sen, väl se helt enkelt ja, Jag tror det är viktiga för dem att de ska Differentiera den mot de här VR-systemen och, och få ut reklam om varför Man ska köpa den, för det känns som mm, En kul grej, och det ser ut som I affärsmöjligheter där med att du har Säg som du sa, det är en motorcykel i luften Och så kan du gå runt den, du kan ta ut delar Du kan verkligen rent eh, Teoretiskt Faktiskt se nästan praktiskt då, men se faktiskt vad du kan göra för att förändra saker och ting rent affärsmässigt, men för spel där är intressant, det här jag tyckte också var ganska intressant är att han valde han kunde ha valt vilken yta som helst med kommandot så jag tar det där, alltså flyttande bara så vart det på ett bord i närheten han kunde ha sagt golvet, han kunde ha sagt taget han kunde ha sagt på en special yta som man kanske har tagit fram ett bord säg att jag tar köksbordet eller vad som helst och välja så det finns, in... det finns lite där men det känns som de behöver De behöver verkligen få ut Exakt varför Det här passar bättre Och köpa in en VR-system För visst Med glasögonen på så ser det coolt ut men jag skulle nog hellre ha För min del Tar jag hellre VR Men det ska bli intressant att se hur de marknadsför det här mm. jag, tror, jag tror nog att det kommer, det kommer jag tror det aldrig kommer att komma till en kamp mellan HoloLens och VR direkt på grund av att de är lite separata grejer uh... Ja men för gemene man tror jag det är så att de ser att det kommer nya prylar och det är klart att vi som är insatta tänker om ja, det där är en sak och det där är en sak men för de flesta andra så är det mer ja, här är saker du tar på huvudet vad ska jag köpa VR eller den här augmented grejen vilka spel har det stöd för vad kan jag göra med det? Och hur är upplevelsen för själva spelet? Jag ser fram emot om som är där en fem år eller någonting. De kan slimma ner den här modellen så att den bara ser ut som ett par glasögon eller sånt mm. där. Och man kan ha med sig den som man faktiskt kan ha på sig den utomhus kanske till och med. utan det ser ut som en jävla ja, en dork helt enkelt. Det kanske um, ser ut som vanliga glasögon i framtiden. Ja, nej men det tänkte jag. Det, ja, nu ser det ut som, nu har man ju verkligen, det är en stor jävla head-grej liksom. så alltså, det den, den är ju väldigt slimmad och lite stilistisk, så det den ser ju inte löjligt ut på det sättet, men du kan ju inte gå ut utomhus i den direkt. Det, det, det är någonting man håller sig hemma eller kanske på jobbet om det är så. att Jag inte, vet, hör. de kommer föra in uh, mobilteknologi i den och sen kommer vi skippa det här med mobiltelefoner och så ringer vi och sen ser vi Danny precis framför mig, som att han stod där. Hej! Men jag ja, jag står ju precis framför Kan du ta av dig de där? Jag, nej, jag, jag, inte, jag, jag, pe, jag petar åh, på det. Jag petar känns på det känns så riktigt, håller på att peta din näsa, det känns precis som det var riktigt. där Och nu tar vi ja, upp i anus, nej. nej men jag, som sagt, jag ser fram emot när de faktiskt kan slimma ner den här versionen till någonting som ser lite mer normalt ut, som man faktiskt kanske kan ha på sig utomhus till och med. För då, då kan man ju kanske kombinera den med telefonen som du säger då, så att man har en dator i glasögonen i stort sett. Och telefon och allting, du kan, kan ringa någon på Skype och så dyker det upp i, i själva lensen liksom så du kan se Och det, sånt, det har jag sett fram emot väldigt länge Jag har hittat på sådana grejer själv i mina historier som jag skriver Och lite sådana saker man har sett det i spel och tv-filmer och allting grejer Så att det verkar vara på väg nu och jag ser fram emot det Jag är intrigad och exalterad och jag vill ha nu, tack, ja Mm. Uh, jag kan säga att om, man, om det är någon som skapar ett sånt här ai system som faktiskt är bra, som faktiskt fungerar, och kallar det Jarvis. <laughs> Eller hur? I mean, då hamnar, vi, då hamnar vi i copyright-områden uh, copyright här, gör vi. Jarvis uh, får han uh -huh. heta. Jarvis! <laughs> <gör, gör> <laughs> Yes. Vi, kan väl, vi kan fortsätta över till EA istället. Ja, det, det, det låter också. som en plan, vi måste hoppa från Microsoft till EA. Jag har inte sett EA eller Ubisoft så här får ni tala på bäst ni kan själva. Ja, jag fick inte säga mitt men okej, okay, fine whatever. Jaha, förlåt! Förlåt, Danny! Det är lugnt, vi kan köra det Nej, nej, men Danny, nu kör dit, kör, det, kör det. Det. Vad vill Du var du, så tyst, jag, jag trodde du inte... vara det en kvinna! Sluta peta i näsan! Ja, Och längre ner låter vi definitivt bli... Är Just nu. Nej, jag ville bara ha mitt lilla sagt här om mm. Microsoft MR här För mig som är generellt sett, eller största majoriteten, konsolspelare så ser jag väldigt mycket fram emot det. De har ju annonserat ut att det är hundra spel från början som kommer vara bakåtkompativa. Men jag ser ju bara ett problem, vilket de har nämnt, att alla spel kommer inte bli bakåtkompativa. Det är inte bara som att de slår på en knapp och att oh, nu har vi tillgänglighet till alla spel, utan att Uh, utgivarna måste ge sin tillåtelse för att spelet ska finnas på listan och vara Just, kompatibla. Ja. Och problemet är, ifall några vill göra, några tänker göra några sådana här remakes som folk uppenbarligen hatar till pestopina, vilket vi vet om, så kommer de inte ge det då kommer folk bli besikna, fast då kommer det troligtvis komma en HD-remake till spelet. Fast jag ser mm. bara att det är problemet att ifall, ifall utgivare inte är säkert ska vi ge en HD på ett spel ska vi inte, då kommer den ligga där liksom i dödszonen och bara vänta på att de säger ja eller nej. Men att, ja, ja, för, för det här är ju inte det som jag har gjort att jag har liksom känt mig lite grann manad att inte köpa en, en boner rakt upp och ner Så att jag har ju så mycket spel som jag inte är klara med Jag tänker att jag vill bli klar med den här spelen jag går upp till nästa konsol jag kan, jag kan se ytterligare ett problem där Vad, vad om det företaget inte finns längre? Ja precis, det har vi också det är ju också. De flesta IP har blivit uppköpta utan någon annan så att det är ju någon som äger rättigheterna till dem ju. Ja. Jo, så att, ja, men det, det är sådana. det kan ju vara så att de kanske inte vill släppa på den då, för att de, de, äger, de har ju köpt en IP ändå och kanske vill göra någonting med den men vi känner inte att de vill liksom Nej men vi, vi ska göra vår egen grej så ni får vänta helt enkelt. Och så. Sånt. Så jag tycker det är, liksom, det är jättebra att de har gjort nu. Vilket de från början sa att nej men det går inte, det funkar inte. Det kommer aldrig, vi kommer inte kunna göra det. Okej, plötsligt, Vad har de gjort istället? Jag tycker det är så... Det här är ett typiskt tecken på spelindustrin. Att de säger att det går aldrig att göra det här. Och sen ett par år sedan när folk har bråkat och gnatat och tjatat på dem. De bara, titta vad fantastiska vi har. vi är. har lyckats med att ja, möjliga. Det, här... det, det var ju det vi pratade om tidigare. Liksom, att Microsoft de har, de har ju blivit lite mer community aware helt enkelt. Och de, de börjar fatta vad folk, jag vet inte om de har skaffat en ny... Uh, HR-personen och sånt där. Jag vet inte uh, hur vad de har gjort för någonting. Det måste ha blivit någon omstrukturering bland ledarskapet där för mm. att det här ska hända, tror jag nog. Men de har ju fattat nu att communityn är viktig och vi måste apisa dem. Och därför så, så tror jag att det här är nog en, en utveckling utifrån det i så fall. Att de. Uh, de insåg det att okej, okay, communityn vill ju faktiskt ha det här och det kan vara viktigt att vi faktiskt har, gör en, en sån här, så här olive branch nu och så vi fixar, vi fixar bakkompatibilitet. Ja, titta vad bra vi är. Klapp på axeln. Mm. Om vi, om vi får säga så här, i år var ju faktiskt en, en väldigt skönt att se för Microsoft har jag liksom dragit mig för jag, jag kände mycket inför jag bara, vad är det för skit vi kommer att få se för de förra åren då, titta de här tv-programmen kan du se och vi har nu tillgång till det här och du får achievement för att titta på tv-serier och bara, bara. jag bara vad är det för skit vi kommer att få se i år och så var det liksom, spelspel, spelspel, spelspel, spelspel. spel spel spel spel spel 100% spel, man bara, wow jag förväntar mig inte oh. det här och Bokkompatibel, vilket är det enda som, jag, som var det var det bästa under hela skiten nu har jag sagt mitt. Nu kan vi fortsätta till EA. Yes. Någon som vill säga någonting om EA? Eller ska jag... Kan, kan, jag, kan jag bara säga det att innan vi går in på alla de saker som vi tyckte om med det var det jag somnade nästan under alla spelmoment som de hade. Eh, där de hade alltså antingen spel eller racing. Alltså, det jag eh, Antingen så här eh, alltså Ja Robert. De är typ fotboll och sådana, vad heter det? Kommer jag inte ihåg varför det. Sport, sport, sport. sport. Jag glömde bort sport. ordet sport. Titta på det uh... Supernördarna slår till igen. <laughs> <laughs> vad heter det där? Man rör på sig och mår bra, vad heter det? Ja. <laughs> <laughs> <laughs> Något Robert inte känner till. Alla här sportmoment, alla sådana, alltså. sådana grejer som var med. Mm. Och de hade, det var väl lite coolt, var det de som hade Pelle med? var det. var jag missade just den biten för jag gick och hämtade macka. Du missar macka inget. Och, det var nästan som man man vred sig i stolen lite. Ja, nej, men alltså, när de tog upp honom och in, introducerade honom så jag, jag gick på tog jag och hämtade macka. Inte, inte sam, samtidigt men eh, efter varandra um, och så, att, så att, eh, när jag kom tillbaka så jag men är det där. Och min bror sa jag vet inte. Uh, och men jag misstänkte under tiden de pratade Det måste ju vara Pelle, för det är typ den enda så här, Riktiga fotbollskändisen som jag känner till Och tack vare en Kalanka-serie Så att det säger ju mycket om mig uh, Men så att det var väl lite, det var lite Coolt, tyckte jag, på det sättet men, men samtidigt så Jag höll på att somna under alla de bitarna Jag tyckte det var jättetråkigt För att sport och sånt där, det var, det var ju inte intressant Och samma sak, bilspel och sånt där Nej uh, Ja, nej uh. Det var, det var allt jag behövde säga, det negativa jag ville ha sagt bara Vi kan gå vidare till det bra Ja, där, du vet, när man rör på sig Ja, precis Usch. Utomhus Uff, det, det finns en stor lampa där ute Ibland i alla fall, den är inte där alltid, ibland <laughs> det, Den gör ont i ögonen på mig Anyway Ja Ja, uh, ja, Ja, precis. Jag trodde du skulle komma med Mass Effect, Robert, här nu. Du? Ja? Jag... Får, är det okej okay om jag börjar då? Yes, sure. mycket. Men jag börjar, jag Någon börjar måste då. måste börja ju. Ja, då ska vi se. Sätt mig upp i stolen och den knakar, jag vet ja, vi hörde. Ja. Den gnäller av vikten. Åh, oh, Jesus. Ja, oh, uh. du ska säga alltså. Ja, <laughs> precis. Det är, hey. viktig. det är viktigt. Yeah. Mm -hmm, ja. Mm -hmm. Go on. Uh. <laughs> Du, den här Mass effect eh, De ser, den börjar ju så här: oh, Vi ser lite miljöer, jag tänker Vad är det här för spel då, vad, vad ska de visa för någonting nu oh, Så ser de att oh, men det är en person Som flickar mellan, okej okay, oh, Han oh, ser ut att vara någon soldata soldat oh, Är det något här skitspel nu som Ja, oh, massa av no, no, de här dumma årsspelen som Call of Duty och de där skiten. liksom de, okay. de Spel som kommer varje år, tror jag. Ja, sådana här skitspel um, som jag inte har något att se. Alltså, alltså vänder sig den här personen om och börjar gå emot den. Så ser man, så kommer en seven upp och jag, va yeah! Du, Jag var väldigt exalterad. Jag hoppade nästan ur stolen. Jag var så glad vad jag. Ja, men. Och resten av traden var ju bara var ju, Helt klart. Även fast de har ju sagt i efterhand då att den här personen som de visar upp i traden inte är huvudpersonen. Nej. Men. Men. Äh, jag var lite så här. Jag var, nu, nu tack. Ja precis. För att. Det är en nytt med masseffekt. Även om jag kan. Prata i evigheter om slutet på Mass Effect 3. Så det här är ju Andromeda utspelar sig långt efter In a Galaxy Far Far Away. Um, uh, efter 3 ändå. Så att det är inte Shepard eller något sånt inte med. Uh, så det kommer att vara nya karaktärer. Vi hoppas på att vi får lite awesome karaktärer som Garris till exempel. Han får gärna dyka upp han också om de lyckas förklara det på ett bra sätt. Uh, uh, Garris var awesome. Så det uh, var He's the ultimate bro. Uh, men... Det vi fick se var ju... Mer av, det, det är Mass Effect. Det, det kändes väldigt Mass Effect och det var ju positivt. Uh, det, det fick mig att tänka på... Jag vet inte jag tror jag, fram att jag nämnde det på podcasten här för, för uh, länge sedan. Att de hade ju, det, hade ju lik, det hade ju läckt ut någon sån här survey som någon hade gjort på Reddit angående det nya, uh, nya Mass Effect-spelet. Man fick ju med en ny passalt. Man visste inte vad som var sant. De hade ju inte sagt någonting. De hade bara sagt att det ska komma ett nytt spel. De håller på med det. Men det här, design, det här som de pratade om där i var ju liksom att det ska utspelas i Andromeda. Det var lite fler grejer och sånt där som verkade stämma överens med vad de har sagt nu i efterhand. Angående Andromeda. Så man får ju tänka då, okej, okay, var det mer sanning i det där än vad man trodde? Så att, jag jag var väldigt exalterad och jag kommer definitivt förhandsboka min, min för nästa år. Det är, ju, det är ju mer än ett år kvar. Men du jag vill ha nu fixa till mig. Danny, kom igen nu. Sorry, upp till du, dig. Du, du får vänta precis som alla andra. Uh, jag har ju precis börjat spela All Republic. Uh, så jag var inte så jätte insatt i, i nya dlc som de, som de eller expansionen som de som de visade där. Jag, har ju, jag är ju fortfarande fast i, i bas boss så jag har inte kommit någon vart men det såg coolt ut i alla fall. Um, den här Unravel som de visade mm. som är ett svenskt spel mm. uh, och The Syntes gjorde det i gameplay-biten som de visade. Det var ju ett rötthus med vit gavel. Um, det var väldigt svenskt. Uh, resten av det så var väldigt svenskt han som presenterade det var extremt nervös och det syntes. Mm. Uh, och mm. det, jag tyckte lite synd om honom faktiskt. Jag, jag. Jag. jag tyckte det var på gränsen till pinsamt när han liksom plockade fram den här "Oh yes." Man bara, alltså, oh, alltså yes. hade han presenterat det på ett mer ett bättre sätt. Så hade det inte känts så. så. Men det, det syntes att han var nervös. Det, han ska, hans händer skakade ju liksom. När han, visade, när, när han spelade så där. Så där. Jag tyckte lite synd om honom. Det är uppenbarligen första gången som han har gått upp för en, en så här stor publik. Kan jag tänka mig. Så att det, det, men där de visade kändes ju lite som. Uh, Little Big Planet. Det var lite det, det som jag fick ut. det. Det var det, den känslan jag fick av spelet också. När jag tittade mm. på den. Men det verkar ju kul i alla fall. Jag vet, jag vet inte riktigt om det är något som jag själv kommer att spela någonsin. Men, uh, men jag kan gärna titta på någon annan spelare. Det såg ju väldigt intressant mm. ut. Um, sen uh, har vi ju Mirror's Edge Catalyst. Mm. Och inte, en, inte mm. det är ingen. Vad, vad är det de som sa att det skulle vara? Att... Det är inte en remake, det är inte en reboot. Det är, det är en reimagining. Är, ja, spelet. det är en reimagining. Så att det är fortfarande fake, men det är mer. Det är mer. Det är Och samma det gamla så... vanliga med lite extra lullull på sidan av Du, jag vill ha <laughs> Det är mycket du vill ha <laughs> då, idag. Ja, nej Mirage, Edge, du, jag är Här i så jag största fanet Av Mirage av oss här Och det så. får du mer än gärna vara Ja, men du, jag yes. Ser så mycket fram emot det här spelet Jag ska spela det Jag ska spela skiten nu det här spelet Ska jag göra Uh, hör, det hade såg... först. Robert ska spela skiten eller någonting. Mm, du, det, det är spelet. Mm, jag ska smeka. Nej, okej. Um... <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> uh, jag tänker inte fortsätta med meningen. Uh, nej, men... Bäst att vi inte gör. Då. Mirror's Edge, det såg vackert ut. Det såg fint ut. Det såg Mirror's Edge ut. Jag vill ha. Jag ska ha. Det är mitt. Uh, inte för att låta allt för. Um... Possessiv eller Stalker men du, du, du är mitt. Här. Uh, okay. Så att det, är, det är inte mycket mer. Det, det var så intens vad det när jag såg det. För jag hade inte sett någonting. Jag det var så åh, ska jag ska ha. Uh, jag började, såg precis... Det är någon här omkring som behöver en hobby eller en flickvän, hur jag. Både och, tack. Uh, men... Uh, <laughs> <laughs> det kan väl vara samma sak, eller? Det är en man använder det här när man spelar sitt fel? Men uh, jag såg... Uh, <laughs> Inna, innan E3 så, hade de ju, så såg jag att de hade gjort eh, i samband med, med då, och där, så, så hade de gjort en, en live action Mirror's Edge Catalyst parkour video där de sprang runt och hoppade runt med. De hade ju en sån här GoPro på huvudet och det såg väldigt Just, coolt ut. Uh. Så att, och när jag såg spelet så var det liksom så här okej, okay, ja, det var mm -hmm, ja Precis, och, och det var ju taget ur In-Engine i alla fall, det var inte något så här cinematiskt heller utan det var faktiskt uh, Captured In-Engine på de där klipparna mm. Jag hoppas, jag hoppas vi fick inte se några, någon, eh, någon, eh, Cinematics, footage eller något sånt där, vad jag såg i alla fall. Men du jag hoppas faktiskt att de går... De, de kommer nog troligtvis inte göra det. Men jag hoppas att de fortsätter använda samma som de gjorde i första spelet. Med de här tecknade mellansekvenserna mm. som de hade. För att jag gillade den stilen. Det var, väldigt, det var ett mysigt sätt att ha en mellansekvens på. Men jag antar att vi får se. Jag tvivlar på att de kommer ha det. För att det är inte där spelvärlden är i dagsläget. Mm. Var det någon mer spel som de sa Eller det var inget ingen mer va Jo det, asså, det, jo, det var det här lilla, lilla Lilla lilla spelet där i slutet Alltså som, som var Som ja Det är mm, Jag det är Star Wars Battlefront Jag Det var nästan så jag grät Alltså det var vackert Och det var Battlefront Och jag Jag satte med, med Simon min bror Och vi, vi, vi spelade ju Star Wars Battlefront 1 och 2 Uh, när de På, på Xbox och stör Och vi tillsammans Mot varandra och det var Slagsmål, uh, både i verkligheten Och i spelet uh, Angående det spelet uh, Och Vi, det var, mm, det var Det var Stores Battlefront helt enkelt ja. det, Alla mina oro alla, All oro jag hade för det här spelet Innan Försvann Det var snyggt gameplayet såg bra ut. Alla, du kunde flyga runt i de magena, det var, du kunde vara en Det, det var, mm. Du Kunde man upp. vara en 880? Du kan spela, spela, du kan köra en AT. Ja. Fine, okej. Okay? Är du nöjd nu? Det bara jag är nöjd till bum, bum, bum, bum. Nej, förlåt. Ehm Ja, jag men, kan väl bara hålla med där om att eh, på den här mässan, nu avbryter ja, jag även innan du fortsätter att ranta i 40 minuter Jag har inget um, alltså. ja. på, på det här eventet så var det först och främst Battlefront som var det som var intressant för min del um, Andromeda, visst det är kul att det kommer, men jag är, inte, jag är faktiskt ganska sval inför det uh, och jag tyckte det var nästan inte ett sägande på den trailen men det, det är kul att det kommer och Bioware lär ju inte göra något fel, så ja Uh, men Battlefront, helt klart uh, har de lagt ner väldigt mycket resurser. Jag menar de hade ju haft en helt egen teknik på att skanna in assets från Lucasarts jäkla Sky- uh, vad heter den? Skywalker Vault eller det kan jag det men... Lucasarts Lucas Ranch, ja. uh, Skywalker Ranch, men de och, det, det tyckte jag var en av de coolaste grejerna jag hörde. Liksom. Så, okay, så, och de, de, de nämnde det som att det var första gången det hade hänt. Att de hade fått tillgång till det. Så det innebär ju alltså att alla såna här assets som, som uh, X-Wings och, och sådana mm. grejer. Som har varit med i alla tidigare spel. Någonsin i Star Wars. Har ju alltså varit egenbyggda grejer som yes. de har byggt in en engine. Men här är de faktiskt scannade från originalmodellerna. De hade med i filmerna. Ja, alltså de, de som är så ybernördar. Bara där så kom 10 000 sådana. Uh, och sen de <laughs> som it. bara gillar Star Wars rent generellt. De är jätteglada. Och de som gillar uh, multiplayer skjuta. De är jätteglada. Och jag som gillar co-op. Är jätteglad. För det kom en co-op uh, trailer sen. Och den såg jävligt rolig ut också. Så det är helt klart. Ja, det är inget spel jag kommer förhandsboka eller något sånt där. Men jag kommer definitivt köpa det för eller senare. Jag kände att jag behövde en cigarett för jag hade sett den. Äh, helt enkelt det var, ja, Jag var helt utmattad och det var, oh, oh, Vilken tur att det här var sista biten Så att jag började återhämta mig inför nästa en, en kul detalj om man tar hoppar till de andra Bara en snabbig eh, Som du sa där så är det ju Coldwood Interactive som Men också på Need for Speed Som är en nytagning Typ på uh, Underground-serien Så är det svenska utvecklarna Ghost Som ligger bakom den Alltså jag måste ju så. säga, mm. även om jag inte är intresserad av Need for Speed, så måste jag säga att det var ett jävligt snyggt spel där de visade upp. Ja, där som de visar upp där jag som gillar Need for Speed-serien tycker att det såg jävligt fläskigt ut och det är ju verkligen en känsla av hastighet i det som de visar upp. Men ytterligare ett bilspel, jag ska inte säga för mycket jag tror Ghost kommer göra bra där jag hoppas på ett bra spel, men... Det har kommit så många. Om de fortsätter, om de gör en ny underground så kan det bli något väldigt bra. En ny start för hela spelserien. Men vad tyckte ni andra då? Ja. Ja, jag instämmer på max. Ja. Då går vi vidare om inte lilla Lotta har något att tillföra på EA. Nej, alltså jag måste säga att jag har inte hunnit kika. Det är pinsamt. Du har, har inte suttit uppe, sutt uppe varenda natt och kollat på Nej, det. du har jobb nu i tidningen. <laughs> Men ja, vi hoppar rast över skit. då. <laughs> Förlåt. Vi hoppar rast yes. över till Ubisoft. Uh, Danny Yes. Ubisoft. Ubisoft. Vad yes. tyckte du stod ut mest där då? Åh uh, oh, gud, stod ut mest. Ja, för min del så kommer en att tro att jag ska säga Assassin's Creed, Men för min egna del så får jag säga South Park-spelet i så fallet. Det var ju helt ur blå. det kom... Jag, jag har inte hört någonting att de skulle göra mm -hmm. någonting. Ingen hade hört någonting, så det kom direkt, direkt inflyget. med bara, ursäkta, var, varför är de med nu igen? Varför kommer... Och, ha ett nytt spel. Okej, okay, uppföljare på Stick of Truth. Okej, okay, jag lyssnar. Go on. Um, South Park The Fractured But Whole heter det spelt. och nu, nu istället så ska det vara... Oh. Okej... Okay. Alltså det enda som var roligt, det enda som jag fann intresse i det var namnet han för det var roligt var det. Och ja, det är childish men ja... Och nu har vi gått, förra spelet var ju väldigt inspirerat av Lord of the Rings och hela det här stycket och nu istället har vi ju Superhjältar... Mm. Uh, då Cartman uppenbarligen försöker likna Wolverine liknande Wolverine-liknande karaktär. Jag, jag tycker att klippet som finns för den där är ganska kul. När de kommer in och hoppar in och bara, nu ska vi fightas. Yeah! Och de, och de, och de bara, äh, vänta, det är fel spel. Vi, vi är klädda fel så måste de liksom smyga iväg och sen och kommer komma in nya Det bara, man bara, okay. <laughs> oh. <laughs> mm. Jesus, um, jag, jag tyckte att det var det som stack ut mest. Sen har vi såklart... The Division, jag har ju varit intresserad av det sen de senare. Shore, det är liksom lite multiplayer, MMO-eskt, skulle du kunna säga. Men att det de visar upp i det här klippet sen att, att man kan hålla på och gå, i, gå emot alla som man spelar med var ju en intressant ny grej de hade ju att du spelar ihop med ett gäng men att i slutändan så kan du föräva dem och skjuta dem i ryggen. Mm -hmm. Det var ska... väldigt underhållande det där klippet när de gjorde att ja, spela. Eh... du... Jag jag vände jag prat, jag, jag kollade på den med Simon Julia och det var direkt så här ja okej okay, jag vet ju vad du kommer göra. Direkt jag tänkte Simon. jag tänkte att jag ska inte köra med krull för att han kommer bli skjuten ganska snabbt i ryggen kan jag bara säga i så fall. Um... jag ska luta dig också. Ja, äh, förlåt, jag, jag är högt Det är lugnt. jag har ensat en på dig då ja, det har sen, ha, sen, sen har vi såklart Assassin's Creed Syndicate Så de har mm. gjort det lite mera ingående Och uh, jag tycker det var väldigt intressant att se det. det är ju som sagt, jag tycker om Assassin's Creed Serien, oberoende vad andra folk tycker Om det så kommer jag fortsätta att spela oh, yeah. för, att, för att jag finner nöjet i det Och det är det, det som är det Vad jag tycker om spelningen jag skiter i vad andra folk tycker Haters gonna hate, men We are gonna play Yes, precis. Sen har vi Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Det såg lite intressant ut med ny mekanik de hade i spelen. Hur man tog sig till hand, liksom på uppdragen där i co-op och hela köret. Jag tyckte det var lite intressant. Och alltså, sen när det kommer till det, så jag hade kört något av Rainbow Six eller något sånt där spel. Men jag sa det till Simon att, att jag skulle tänka, kunna tänka mig att spela ett sånt där spel. Om jag hade folk att spela med. Och inte så här random personer utan utan faktiskt hade ett gäng som man kunde spela med mm -hmm. och så. Det, för det skulle, tycker jag skulle vara det är lite det, är lite det här eh, payday-grejen över det hela liksom. att jag, vill, jag vill gärna spela med ett fullt team och, men då vill jag ju ändå ha folk som jag känner, som är vänner som liksom, man spelar mm. med, som man är lite mer ja. eller morbröder mm, jag var ute och, ut och så igår på min, jag var ut och min familj och satt och diskuterade gärna med min bror jag uh, känner ju om det här spelet och jag sa liksom att ifall jag ska spela det här så vill jag spela med folk som jag har en, en arm längs avstånd för ifall de, mig, ifall de går bakom ryggen på mig och skjuter ner mig så vill jag gärna kunna slå dem på direkten så att de inte <laughs> gör det igen för att veta vad som gäller att det, gör du, tar du fräde med en gång till då kommer du få en, en hörring så det bara, så det bara heter du gamma note to self, never play Just det här med demolerbara liksom, vä äh, ja. väggar och allting gjorde att du verkligen på ett nästan realistiskt sätt kunde lägga upp väldigt bra strategier i hur du ska ta an bad guysen liksom. Plus att det blir mer man får tänka på liksom att okej, okay, den vägen kan de ta sig in, de där väggarna kan... Hur ska vi strategiskt... Det, blir, det är ett helt annat strategiskt sätt för upplägget. Alltså att, ska vi tänka mm. av det här? Ska vi sikta oss... Kan, det här är största sällanligheten för den största vägen in. Eller ska vi tro att de tar sig in på småvägarna här vid sidan av? Det blir, man får ju tänka lite annorlunda då ju. Ja, det såg så intressant. Och sen har vi såklart det tredje och sista där Tom Clancy-spelet, Ghost Recon Wildlands, vilket jag tyckte verkade väldigt intressant. Nu är inte jag en... Den största fan av Ghost Recon eller någon utav dem där så... Alltså jag tycker eftersom det är öppen värld att du kan liksom ge ut att ah, men det, här, det här kontraktet ser väldigt intressant ut, jag åker och gör det. det är liksom, du behöver inte köra i någon viss ordning som i vanliga spel. att Först kommer det uppdrag ett, sen två, sen tre, utan det är liksom, det där kontraktet ser intressant ut, där kör vi på. Och så sticker man i gör det och så kan man liksom ta bäst man vill. Det såg ju helt okej okay ut och då, som sagt, det är ett intressant koncept. Mm. Absolut mm. Det är lite kort om mina tankar på, ja. e på Ubisofts uh, E3-konferens ja. ja, för min del så var det väl egentligen två spel som jag tyckte stod ut mest Just för att de överraskade med Anno 2205 gjorde mig väldigt oh, oh, glad oh, oh, Och den kommer redan 7 november man var mm. okej okay. Det är inte um. ett knyst om den har jag hört innan Nej, liksom. så att... och det var bläm, rakt på liksom. mm. Och sen att de och jag, kan, jag vet inte vad jag ska tycka om spelet. Jag vet inte om det är ett spel som passar mig. Jag tycker bara så kul att de... Out of the blue utannonserar ett spel som heter For Honor. Där du som riddare eller viking eller samurai. Ska battla på fyra mot fyra bataljer. liksom Med hands -on. Och du kan ha massa NPC som springer runt. I stora, liksom, nästan slagliknande. så såg det ser ut som eh, settings. Och bara att de vågar ta den chansen. Och göra ett sånt spel. Tycker jag är kul kudos. Det är alltså... När jag såg den först, för de visade ju... Först så var det ju en sån trailer innan de visade den med Gameplay mm. och förklarade vad spelet handlade om. Så hade de ju bara, om det var Viking och där var en en en, en, en knight liksom. där mm. har vi en samurai. Vad är det här? Är det här så här Deadliest Warrior eller fast i mm. spelversion? Tänkte jag. Det var det jag tänkte direkt. Mm. det finns det ett sånt spel. Men, ja. um, så här, men sen så visade de ju vad för någonting. Jag kände att ja men det var ju inte lika coolt som det jag tänkte. <laughs> så att, för mig så är det väl inget spel alltså det, det, det ser ju inte onekligen intressant ut men det känns inte som ett spel som jag skulle spela. Det är, Nej, det. det är just det faktum att de kommer med de här överraskningarna på Ubisoft och dels så har de, vad jag tycker, den bästa presentationen av alla event, de har väldigt bra med en, en tydlig i Isha Tyler. Som är väldigt... Hon är, hon, är, hon är ju så jävla skön, den tjejerna. <skratt> uh, och uh, överlag så var det väl högklass på liksom showen i sig. Uh, ska man jämföra så är det kanske den bästa rent contentmässigt Bethesda, tycker jag. Men den här, det är den som jag gärna vill se. och skulle kunna tänka mig se om. Uh, just för att den... Mm. Det är bra, skärmig programledare och de flesta, till och med han, huvuddesignen eller vad han var för For Honor som kom ut med en käpp. Uh, han, var ja, lite, han var ganska skön, den killen, tyckte Kändes Kände som att mm. han gick in för väldigt mycket ja. med käppen och allting. Så där, så jag, jag respekterade det definitivt. Uh, och han, hur han beordrade han tror att göra det lite <laughs> roligt också. Men just Anno 22.05 är definitivt ett spel som jag ser fram emot mycket. Men ja, vidare till era andra. Så jag kan väl ta lite snabbt, jag pratade lite innan, men, men för mig så var det ju alltså The Division, Assassin's Creed Syndicate. Det var, det var ju de som jag, som jag visste att att jag skulle gilla och se. Som jag fick, och man fick se mer av The Division, vilket var ju någonting jag önskade. Det pratade vi om i, i Försnacket förra veckan. Um, Mm. Uh, och uh, det var ju något som jag ville se mer av. Det fick vi se mer av. Och hela den här Betraying-grejen var ju, ja. Uh, uh, det kommer ju bli roligt. <clears throat> och sen Assassin's Creed Syndicate. Inte mycket nytt men det var ju ändå uh, väldigt nice att se. Men sen som du säger, Anno 2205. Jag satt under hela den tiden, vänta lite. Vad då är det SimCity? Eller vad? Eller vad va? va är det här för någonting? Ska det vara, eller är det, eller är det Civilization? Eller... Nej, Sen helt plötsligt bara Annå 22.85 Och jag bara oh, oh, oh, oh, ja, ja Okej, okay, men ja, mm, då förstår jag Men då är jag med eh, direkt eh, Och hela faktumet är att du börjar på jorden gör du. Mm -hmm. eh, Och sen får du arbeta dig upp för att ta dig till månen Vilket, Som jag det gillar det För det, det betyder att det finns fler moment i spelet mm -hmm. än, än bara det, det vanliga helt enkelt så det, det såg jävligt nice ut Och sen eh, Vart jag ju lite överraskad då Över, över Rainbow Six att, att det var någonting som, som talade för mig lite mer Att jag, det var någonting som jag gärna skulle kunna tänka mig att spela Om jag hade folkit för det eh, Ghost Recon, jag satt under hela den så sa, vad, vad är det, Just Cause 3 Eller mm. eh, eh, men, eh, men nej, det var Ghost Recon eh, Vilket jag aldrig har spelat Så jag har ingen åsikt om det For Honor, som sagt, jag vet inte Det var, det var lite så här. Okej, okay, det var väl lite intressant, men ingenting jag kom att spela. South Park har absolut inget intresse. Det var, det var kul att se dem presentera det dock. Det var roligt, men själva spelet känner jag inget intresse över. Mm. Men som du säger, så hela presentationen över hela konferensen var väldigt nice. Det var väldigt ...på punkt, det var humor... ...det var lite snack, det var, det var presentationer... ...bra presentationer av allting... ...även saker som jag inte får in i. ...så var det bra presentationer var de var starka. Uh, det känns som att Ubisoft... ...går in för att göra en bra show. Det, det gör inte de andra det finns... ...vissa som står ut för att vara nästan... ...man sitter där och skruvar på sig... ...men det gjorde man absolut inte på Ubisoft. Nej, men det är som du säger, bästa ...bästa content... Men Ubisoft bästa presentationen, så skulle vi ge pris för sånt så är det där vi skulle göra. Ja. Ja. Men yes. ja, vidare till nästa person. Det är väl bara roligt att man kommer med ett nytt Anno. Oh yes. Mm. Mer än så har jag, jag inte kan säga. Vi har inte stämt oss för om det är Anno eller Anno. Det är Anno, det är två N. Anno. Det är an Som det här mellan på japanska när man inte riktigt vet vad man ska säga, man försöker få uppmärksamhet. Anno, det, det är helt en annorlunda. En det. det är ett en i det ordet fortfarande, så att, och Anno har två, ah, så det om, om, vi, om vi kanske hoppar över den här, den här svenska ja. lektionen och hör istället vad, vad folk tycker om <laughs> själva presentationen istället, om Ubisoft. Nej, mm, don't know, didn't see it. Ah, ja, L Lotta. Nu. No. Men jag hoppas att vi snart kommer till saker som jag faktiskt har sett. Mm. Okej, okay. då, då Men, kanske vi fortsätter vidare då. Så nu. Ja, så nu. Är, är det någon som känner att de vill starta med Sonny, eller ska jag ta och köra igång eller hur vill ni? På 57. 7 remake, <laughs> Vad roligt att det kommer, det var väldigt <laughs> intressant. <laughs> Ja, ah, ah, Max, du kan ju få tal om Final Fantasy 7 om du vill. Jag tycker att jag har hållit mig tillbaka rätt bra här, så nu är det dags att komma tillbaka med lite Final ah, okay. Fantasy här. Kom igen nu, Max. Är <clears throat> Det <vill> blir väl kul. <laughs> wow, slit inte ut det här oh. nu. <laughs> så mycket hype och sen bara, ja, ah, det blir väl roligt. Ja, nej, men det ska bli kul. Det ska bli intressant att se hur de gör det, med tanke på hur äckligt mycket content det finns i det där spelet. Ska de göra voices för alltihopa? Eller? Uh, ja, för de har gått ut och sagt att röstskådespelarna från de, de filmen... Uh, vad heter den? Uh, Advent uh, Children. Ja, uh, men det... Uh, children, jag... att de skulle komma in och göra rösterna. Mm. Uh, så att de tar samma röstskådespel. Plus att de har gått ut att han som skrev originalmanuset för Final Fantasy 7 ska komma tillbaka. Och skriva in nytt material. Så att det kommer inte bara vara en... Uh, en det kommer ä... ju hända... De har ju kommit... Med Final Fantasy 7 efter det har det hänt väldigt mycket. Det finns mycket Final Fantasy 7-spel som inte är Final Fantasy 7 som de kan referera till, liksom, tillbaka till. Som faktiskt är liksom. Du har ju ett spel för bakgrundshistorien vad som händer innan. Du har film vad som händer efter. Jag menar, det är karaktärer överallt kommer du se. Men det finns rent så mycket. Jag menar, de kommer göra som de i Final Fantasy, eller som de har gjort i Final Fantasy 14 antar jag. De kommer inte ha tal igenom alltihopa. Utan de kommer ha tal i katsen så vidare men det kommer fortfarande vara. 70% text som du bara trycker igenom Vill yes. jag tro, för så har de gjort tidigare ja. Nej men som sagt, att de har ju tagit, tagit in organismanusförfattarna de ska ju föra in mera content i spelet och man tänker, behövs det verkligen? Det är så mycket redan just nu vad jag, vad jag minns av spelet Det är, är bara... jättemycket content i det, det är det jag är orolig för men den här typen av stora spel görs knappt längre med tanke på hur mycket det är i det har aldrig klarat spelet. Och skäms på det. Och, och, jag har ju suttit och läst mycket grann om det. Här och det, den största fruktan, väldigt många har på, som jag läst på kommentarer, att de vill inte se att det ska bli som alla Final Fantasy 13-eskt. Att, att de ska inte ha death fighting-systemet, de ska inte ha någonting som de har med de spelen att göra överhuvudtaget. För det är där de fruktar mest att. För då tycker alla att. Varför gör det i så fall? För det kommer bli som Final Fantasy 13. någon av dem. Då skulle de lägga mer tid på Final Fantasy 15 eller något. Precis. Det har de sagt att de hellre ser att de går den, den vägen på 15 än de kör på 13. Och, vilket jag kan förstå. Jag har testat 13 på demo och jag kunde absolut inte uppskatta det för fem år, Så jag, jag bara, det här är inte fine, fancy faktiskt. Ja du, Ouch. jag kan säga så här att jag var inte förvånad. <laughs> jag såg att någon kommer och sa, ah, men det är okej, okay. ja ah, men det är Final Fantasy VII Remake, självklart Det kommer nu Och jag har varit inte förvånad, jag har inte besviken, men jag har varit inte förvånad Jag känner mig inte speciellt hypad heller, direkt här, jag är lite skeptimistisk över det hela Ja, oh, nu är inne på de här roliga orden. igen <skratt> Alltså, men jag, jag är faktiskt det, det. Det är så jag känner för. Det. Jag känner, jag alltså, som sagt, jag har ju aldrig spelat klart sjuan, men jag har ju spelat sjuan, och jag gillar det jag har sett av det, fast det är inte är mitt favorit Final Fantasy, men det jag har sett av det är ju väldigt nice. så Jag ska väl någon dag spela spelet. kanske blir v-maken helt enkelt. Mm. Um, men uh, som, det som ni säger: liksom, jag är lite skeptisk över att de faktiskt kan göra det rätt och inte försöka slänga in massa nymodiga Final Fantasy-idéer som Helt ärligt, är väldigt dåliga. Um, men det, jag tror att det skulle känna väldigt skumt ifall de skulle ta det gamla fighting-systemet. De dina karaktärer står på vänster sida, fina står på höger sida. Sen liksom hoppar gubbarna fram, gör en attack, hoppar tillbaka. De har ju inte använt det sen, ja, sen de spelen, helt enkelt. Ja, sen 10, tror jag, var det senaste som använde ett sånt, sånt eh, system. Men alltså, nej, men jag, jo, ja, men jag förstår ju det, men då de får ju komma på någonting... Bättre helt enkelt Än det vi har sett i de, i de nya spelen Helt enkelt um, Så att, så länge de håller sig Till originalet Så mycket som möjligt Så kommer nog allt bli bra mm. Men som sagt skeptisk Ja, för de sa ju att de vill ju inte bara göra en HD, så här hög, högre textur och liksom lite ändringar. För de, som sagt, de har ju redan den här nya HD-varianten som de har slängt upp på Steam och sånt. Ja. De sa att om vi inte ska göra allting från grunden uppåt nytt, så varför gör det överhuvudtaget i så fall? Då kan, de, kan man lika gärna köra det gamla, lite uppdaterade 7 i så fall. Nu de jo, men det, jag, förstår, jag förstår ju det, liksom, och det kan, det kan jag hålla med om. Och... Jag är väldigt glad över att de kommer göra en ordentlig remake, liksom alltså där de faktiskt bygger allting från grund upp. Det kanske till och med kanske är så att den inte är symmetrisk, vem vet. Uh, men uh, vi får ju se helt enkelt. Alltså, de, de måste ju ändå. De måste ju göra ett spel som appellerar till dagens Gamers. Och uh, hur originalet var så. Det kanske inte är så som de vill göra ett spel idag. Eller ens gör, är vana vi att göra spel idag så det, det kommer nog skilja sig som spelmekaniken i, i när man tar sig an fiender tror jag definitivt de kommer skrot och kanske ta liksom inspiration från. Nej, säg ifrån. inte så. Jag skulle nog vilja faktiskt att de Nej, det nej best. det är ju jo. bara det roligaste och jag vill ju se hur alla samman ser ut i ny grafik. <laughs> Alltså, själva ja. grejen i det. Jag kan inte tänka mig att de gör bort med hela det gamla systemet. Jag, jag tror Materier de, tar, de, de liksom tar ut det som liksom på något sätt är äh, kåren på, på spelmekaniken och försöker att göra den mer nutida, tror jag. För det behövs göras. Mm. Ähm, och äh, det, jag är äh, precis som du, lite så här, vad sa du, skeptisk. Ja, du? precis. Jag är äh, skeptiskt optimistisk. Ja tycker det är jättekul att de utannonserade Men de sa också i pressreleasen att de har nu börjat utveckla det. Mer information i vinter. Uh, ja, ja Och jag tror vi snackar minst tre år. Minst? Ja, ja, ja. Minst. Det, det är, det är nog inte tre, fyra, är... fem år eller någonting. Jag skulle vilja säga fem år, men... Uh. Ja, precis. Och jag tänk tänker då ja, men jag vill inte ens hypa mig. Jag vill inte ens tänka på det då. Låt, låt tiden det. gå. Ja, låt tiden gå fem år och sen kan jag bli hypad. Själva grejen är det att de har ju sagt det till PlayStation 4. Så att det uh, ja, ja. kan ju inte gå allt för lång tid heller. Nej. Uh, men ja, uh. okej. Okay. Mm. Vi kan ju gå vidare då. Och uh, ett, ett spel som jag känner mig lite så här. Är ju, känner 3. Uh, Vad va det... är det? Alltså jag, jag såg det och jag sitter så här va... Vad känner du för något? Jag har aldrig sett det. Jag, har aldrig, sett det. jag har aldrig talat så. Det I kort och så. gott. Spelet går ut på att din karaktär går och letar efter den som mördade din far och fightas fightar liksom massvis med olika figurer. Karaktärer över hela jävla stället. Görande där är den nya delen då eller? Har han i, gjort det i de tidigare? Han har eller? gjort det i de båda i ett och tvåan. Det är liksom jakten på hans svarsmördare. Okay. Liksom Stackaren, han hittar aldrig tviligen den no. killen. <laughs> man fick aldrig svaret som frian blev vi aldrig av. Men nu har de ju Ska det komma Fast det, det, det mest bisarra var att liksom de presenterade att oh, Om ni vill ha Shemur, här är kickstarten för det Visar de upp på Zondys mässan Vad sa de för det? Kickstarter? Varför, tar, varför visar ni upp det om Det ska vara en kickstarter på det hela Det kändes så jävla bizarret liksom Fast det, det var ju mest för att de skulle få hypen Och ja. det har ju funkat För det är 27 dagar kvar Och den, den är på eh, 3 miljoner 440 000 dollar eh, när 2 miljoner var, var målet. Mm. Blev, nu få, jag har faktiskt hört lite vidare på det. om Ken U2, var ett av spelen som nästan ruinerade företaget. Ja, det vad var det, 70 miljoner och sånt där det precis. Kostade. Så att göra 2 miljoner för att göra 60-70 miljoner spel kommer inte hända. Ja. Det är som de gör, det här är ju bara en mätning för att se om det finns nyd för det för tydligen innan så var så nu väldigt med så här att ja, vi, de här har vi ingenting med att göra utan de är bara här vi bara låter dem använda våran stage som man säger, vi bara låter dem ge lite tid här men vi gör ingenting med det här att göra, det här är deras egen grej tills efteråt när de möttes med det här jätteglada, ja det på en timme eller något helt plötsligt då så var de, ja men vi jobbar mycket nära med de här och definitivt det här mm. var vi som tog fram Alltså själva grejen är det. jag kan ju se när det är någonting som de är on the fence about, liksom. Yeah, absolut. Att, det, att det, det, de är lite skeptiska över om det faktiskt är någon som vill ha det. Så att det, de sa även det i, i eftersnacket på, på streamen som jag tittade på, att det är ju troligtvis bara en koll en, en, en för att se om folk vill ha det. Det är ju bara för att kolla att fansen finns, att, att publiken för spelet finns- så att det här, de här två miljonerna kan man ju se som en deposit nästan för att, eh, för att spelet ska bli av. Ja, men det känns fortfarande väldigt besöt att ha det på en mässa. Ja. Jo, jo, det är ju självklart. Men det var väl mest det att de, de kom väl säkert till dem. Okej, okay, kan vi få kolla i alla fall? Ja. Så att, ja. Mm. Och sen, sen fick vi också nu äntligen se lite grann från The Last Guardian. Vad intressant. Kommer det hålla nu? Kommer de verkligen göra klart spelet? Eller, eller kommer snart komma ut igen. Nej, tyvärr vi, vi, Det är tyvärr, samma sak, vi lägger ner det nu igen. Vad är det? I så fall blir det, vad är det tredje gången då i så. Fall? Va, va, va, var det inte det jag annonsat för två år sedan eller sånt där? För jag förvåd uh, att jag såg det på förra E3 som jag tittar på vilket var för två år sedan. Det blir ju annansat ett par gånger väl nu. Så här. Uh, men jag tyckte det var kul för att nu hade vi, nu fick vi alla fall filmklipp på det med The Guardian där, vad man nu ska kalla den för någonting. Ja, jag, ty jag tyckte det såg ganska intressant ut i alla fall. Ja, ja, ja, nej. Ja, nej. Någon, nej någon, alltså det har, det... någon annan som har någon åsikt om The Last Guardian? Jag, jag tyckte bara att det såg för, för klumpigt ut på något sätt. Tyckte jag i alla fall. Um, det var ju nej. lite coola moment kanske, men det kändes ändå väldigt... Nej... Det... Det var så klumpigt hur de gjorde det Pusterna liksom så där. Det var inte intuitivt liksom på det sättet Det är möjligt att man få en tutorial innan att liksom visar Vad man kan göra för någonting Och att det kanske finns indicators när man faktiskt spelar spelet men, men det som de visade upp kändes väldigt uh, uh, Det var inte intuitivt det var, det var klumpigt Och det kändes väldigt konstigt hur, hur det var gjort Men det var bara min åsikt Har, har du spelat något av de andra? Iko eller Shadow of the Closers? Nope Nej, det kan jag förklara ändå varför du tycker att det är så. För ifall du har spelat något av dem så kommer du känna in dig ganska snabbt i själva spelsystemet. Och det är väldigt... ja, och de är ju bland de mest hyllade spelen genom tiderna de där på. jag har tyvärr inte kört någon av dem men det här ja. ser onekligen intressant ut. Mm. Nej, nej, jag, jag är på andra sidan av den här skalan jag, jag känner inget intresse över det överhuvudtaget Och om de andra spelen som du nämnde är samma sak Så känner jag inget intresse för dem heller ja Då missar du ut ganska mycket i alla fall Ja det är mycket möjligt men det är mm. helt okej okay. Yes mm. Men, mm. Och sen har vi såklart uh, Uncharted 4 jag tänkte vänta med det i slutet. Jag, nej, jag... nej, nej. Det kör vi rakt upp och ner. Det var lite roligt ju, hur de, hur, vad som hände när de visade upp det för först, för de visade upp det liksom så här, katsoin oh, och sen när de in och han bara står där och tittar så. Här, vad fan? Ja, vad jag hörde så var att handkontrollen hade dött eller något sånt där. Ja, men sen gjorde de ju om det, men då hördes inte ingame ljud, hände, rösterna hördes inte ordentligt gjorde de inte. Mm. Men eh, den var jävligt nice. Du det, det kändes: det var Uncharted, var det. Det, det mest positiva jag kan säga om det här spelet är att det är Uncharted. Det kändes verkligen som Uncharted. Mycket köra bil också. Så väldigt schysst ut den ja. biten. Och det är väl nytt för serien vad jag ja, nej, det har aldrig varit. Man har varit i bil förut men har alltid varit den som har skjutit och sånt där. Man har aldrig varit mm. den som har kört. Mm. Så att det var nytt. Och det var väldigt det var många som jag såg här som pratade om det efteråt som hyllade just den biten. Det verkar ju som det är alltså... Uncharted är ju ganska linjärt, men att du har ju lite options om hur du vill göra saker ibland mm. uh, och uh, det verkar ju som om du har lite options hur du vill köra bilen också, alltså vilka gator du vill ta och lite sånt där, mm. uh, så att det verkar ju väldigt nice och sen dialogen, all, all, all, all quips mellan, mellan Sully och Nate var ju underbara och det... det jag var direkt tillbaka in i Uncharted-världen, när jag såg den. <laughs> ja, jag kommer ju förmodligen skaffa den här den här kollektionen av de tre första spelen. Nathan Drake-kollektion. Ja, precis. De är Och, underbara, ja. är de. Ja, jag, jag, tror, jag tror mycket på den, så jag hoppas att det är så bra som så alla jag, säger. Jag tycker att de är ju bra på det här, att de först släpper om trilog, eh, trilogin i HD-remake, som man kan spela om först, som släpptes, jag tror släpps innan ju, Uncharted 4, ja. var väl sagt. Mm. Och, och så hinner man spela tills Uncharted 4 kommer ut. Så då har man ju allting rakt upp och ner. I ny HD och allt sånt där. Så. Ja, de gjorde många rätt där. Jag tyckte mm. Mm. ett kul grej för, för deras del var att de kom med nytt IP också. Horizon Zero Dawn. Du. Mm. Uh, och uh, dels så har du en kvinnlig huvudkaraktär som såg asam awesome ut. I oh. ett i en vildmark i framtiden där du slås mot robotdjur typ alltså... Robot dinosaurier, <laughs> det är liksom ja, det var alla möjliga jag tyckte det här ser väldigt unikt ut och det ser väldigt akrobatiskt och actionfyllt ut och tydligen ska man kunna kanske liknande thief uppgradera ens grejer och liknande mm. Mm. det, det viben jag fick var Tomb Raider Mm. de har ju sagt att det är lite Tomb Raider, Last of Us grejer, vibbar över det här. Jag, jag tyckte det var jätteuppfriskande att se ett nytt IP som, som har en tydlig uh, design om man ska säga. Den, den är tydlig på vad den ska handla om, känns det som. Inte för att man fått någon story, men uppenbarligen så är de väldigt klara med vad de vill göra med spelet. Jag är Sa väldigt de... nyfiken på Varf, var Vart kommer de här eh, mm -hmm. robotdjuren ifrån och varför har världen blivit som de är? Det verkar vara postapokalyptisk i alla fall. Det, det är post-apokalyptisk. Post För apokalypsen, den har jag varit. Och det det är, Nu är världen tillbaka igen. Mm. Det, är inte, det är inte Fallout som är postapokalyptisk utan det är post post Precis. Säga... Nu är det bara att nu finns det en högre stående typ varelse och det är inte det, alltså de som leder är inte människor om man säger så mm, vi är tillbaka i, i hunter-gatherer typ stadiet där vi mm. fast med, med high-tech-vapen <laughs> det, ja, det var där på Sony som jag tyckte var, verkade mest intressant faktiskt. Jo det, det var den som tog förutom Uncharted då som, som definitivt var något jag ville ha så Horizon Zero Dawn var alltså det spelet som verkligen caught my eye, för det såg jävligt coolt ut och det, så, det var snyggt, kvinnlig huvudroll också, nice har jag inget emot att spela um, hon var snygg också så att, det, det är plus, new det, plus i kanten det. Mm. men det är verkligen Tomb Raider över, mer sådana spelare vill jag gärna ha så att, jag hoppas att det inte är Playstation exklusivt de det är PlayStation-exklusiv för det kill som utvecklarna som gör det. Det är det. Okej. Okay. Ja nej. Då får vi se. Okay. Men, om det... Men det. Men man vet väl aldrig, förstås? Ja nej. De runt... Det var något som jag märkte uh, under hela E3. att De slänger runt ordet exklusivt och allt jag tänker är, är liksom den där, se... den där från, uh, från uh, Princess Bride. att you keep using that word. I don't mm. think it means what you think it means. För de säger exklusivt, men det kommer till flera konsoler. Men du vet, det kommer bara vara på en konsol i kanske en hel månad. Ja, men däremot såg jag att Uncharted, har jag för mig var, hade only on PlayStation. Mm. Så, att det, så att det var lite annorlunda, men vi får ju se om det är. Bara för Playstation. Kommer det till PC Det vore nice. Det behöver inte komma till Xbox Kan, kan det där Horizon komma till PC Så hade jag varit en glad man eh, För att jag vill jättegärna spela det men jag kommer inte ha råd Att köpa både en Xbox Och ett PS4 mm. så att... Jag såg den där efter. De hade ju en medutvecklarna När de hade flygit sig in Och de satt där och bubblade om det Och då sa de att det skulle vara först och främst enbart För Playstation de hoppas ju I den bästa världen att det skulle kunna göras för fler Men de var väldigt ingående i, för de, i När de pratade om sina tidigare spel Som var killsomspelen spelen Så var det där att de var väldigt nöjda Och det betonar de väldigt mycket på Att när de har enbart en enhet Som de gör spelet åt Eller för Så kan de optimera för enbart den enheten Och där tyckte de var det bästa med Arbetet inför Horizon Jo, men det kan jag förstå äh, också, att man vill att man Och det, göra absolut. så. Absolut, men just det gör ju det att jag tror att det kommer definitivt bara vara för Playstation. Uh, men det ser onekligen mm. intressant ut. Ja, jag tycker det är synd, men ja. Någon annan som har något spel på Sonys konferens? Jag tyckte nog att, att No Man's Sky, Jag har ju sett lite av det innan har jag gjort. Mm. Men... Uh, Uh, den som jag såg var, var ju mer bara, okej okay, vi visar upp det lite, men nu verkade det som, det här var ju verkligen in -game, playing it och det var verkligen den här, de hade verkligen den här wow-faktorn hade de. Mm. Att de visar, okej, okay, ja, vi är här inne i Space Battle, liksom. okej, okay, ja, ja, nej, men vi, vi skiter i den Space Battle. Vi, åker härifrån, vi, åker till, vi, vi tar en random planet, vi zoomar ut lite, okej, okay, ja, här har vi några, några solsystem, liksom. Och så, ja, nej, men så zoomar vi ut lite mer, här har vi fler solsystem. Och sen bara, vroom, hela vägen ut. Ja, här har vi hela galaxen som ni kan leka med, det är helt okej. Okay. Vi väljer en planet här borta, okej, okay, den här låter bra. Så åkte de dit. Och så mm. bara, ja, den här planeten, ingen har varit här tidigare. Uh, så att den här planeten kan ni hitta om ni spelar spelet sen. Så vi åker ner här som. In, ingen loading screen, ingenting. Rätt in bara. Och ner på planeten, och så kommer du upp fjärna, och det Ja, oh, nej. Det ser väldigt roligt det, ut. Det jag kan likna det till är spår. Mm. Uh, space uh, era biten av spår. Fast on steroids är det. det. det Den biten, fast betydligt mer. mhm och det ser onekligen jävligt intressant ut. Och <laughs> miljöerna är förstörbara. Alla sådana grejer. Det är... jag, ser... jag vill ju spela det. Mm. Det kommer ju till fler konsoler. Det är, det är cross Det kommer till PS4 och PC. Ja, precis. Så att det är ju någonting jag kommer nog spela. Definitivt. Mm. Jag ser fram emot det. det är... Kommer inte ihåg vad de sa. Är det, är det, total... är det multiplayer bara... Att det är typ som MMO nästan, eller var det en single jag kommer inte ihåg vad de sa. Alltså det är bara en helt öppen värld för alla deltagande i den världen. Men vad du gör, det, det kan du göra. Du, du har inga liksom, krav på att du måste vara i en grupp eller någonting. Utan om mm. du vill åka till affär till den planeten och göra dina saker och döda dina monster. så gör det. Ja, ja nej, det, det verkar ju väldigt intressant. Det känns som ett MMO fast inte på något sätt. Mm. Ett single player MMO på något sätt. Uh. Mm. Så jag tycker det är så intressant. Jag vet inte vad säger ni andra för det, det var de sakerna som jag tyckte var intressant i alla fall. Ja. Alltså en grej som jag tyckte var intressant med Sonus. Det var inte vad som fanns utan vad som inte fanns. Ooh. Uh, Go on. Why is. Yes. Morpheus. Ja mm. de... de nämnde ju det bara. Ja oh, har vi Morpheus men nu går vi vidare. Typ. Precis. Why? Det har varit väldigt mycket information på sista, på sista tiden. Eller så är det bara jag som har hittat den väldigt tydligen eh, om olika VR-headsets och det känns som att hela den eh, utvecklingstävlingen börjar hitta till lite och här kommer Sony som enda aktör som har möjlighet att presentera sitt VR-headset på E3 enda som har möjlighet att göra reklam för sig och så säger de, ja ah, nej men nu vet så har vi det här coola ja uh, yeah. Det kommer bli sen awesome. Så, nästa. Mm -hmm. ja, alltså jag, alltså jag tror nog att det kommer nog utifrån att de vill inte gå in på det. det för att det är sakta ner från spelen. Det känns som att alla konferenser har varit mycket här i spelen. Inte mm. mycket sidogrejer utan här i spelen. I alla fall när de verkligen ja, har något koncist inte... att komma med. Det är frågan om de hade sig exempelvis ett väldigt starkt, nästan klart Morpheus-spel så tror jag nog definitivt de skulle visa upp det. Men undrar om det är så att de kanske ligger med spelen och inte, det finns inget som är riktigt tillräckligt bra för att visas öppen. Jag kan och tänka mig att det det också. Eh, speciellt när de också nyligen startar upp en studio enbart för spelen ju, så har de ju inte någonting kanske på raka arm som de kan plocka fram men att de har ju på G komma skalla. Men även att de inte gick in på det liksom att ah, men vi har ju faktiskt mm. mer de här grejerna kan kommer snart liksom ja, det, man... var, det, var, det var så två minuter det var, det var inte ens två minuter de stod och pratade om Morpheus det var liksom vi har Morpheus också vi kommer mer grejer om det sen. Mm. Ja. Men grejen är att det, de, vi har ju Gamescom som är i höst. Och mm. där, där, är, de flesta av de här stora har sagt att om vi de här spelen skjuter ut. upp Microsoft sköt upp uh, Quantum... Vad heter den någonting? Quantum Break. Quantum Break och uh, Crackdown 3 sköter upp så att de visar vi på Gamescom istället. som uh, Morpheus släpps ju på våren var det väl sagt, mm. så kan det mycket väl att de visar upp någonting på Gamescom senare i höst istället. För att har de ju fått ett länge tid att arbeta på, på spelet och har, kanske har någonting lite mer finpolerat att visa upp. Mm. Mm. Så det, det är nog den större sannolikheten tror jag. Jo, men jag, jag kan tänka mig att det är nog så också faktiskt. Mm. när du säger så. Är så, de, de, de, har ändå ha så de har ändå så mycket att visa upp så kan de ju lika gärna skjuta upp någonting för de visar upp senare i höst. Och då kommer de kanske komma ut med mer information på de spelar de visar upp nu också. Mm. Bättre, ah, att dela, ja, bet, bättre, bättre att dela upp lite grann än att köra allt på en gång. Så liksom, ah, vad ska ni visa resten av året? Uh, nej, vi har redan visat mm. allting. Um, här, här får ni en till trailer. Ja, precis. Här får ni en till trailer. Lite gameplay kanske. <laughs> Två minuter. Yay! Här hoppar man. Men, <laughs> <laughs> men då är ju en av de från början hade planerat att inte prata så mycket om Morpheus. För de väljer sprider ut och så vidare. De hade vett i anledningen. Varför hade de då så mycket reklam? Jag har inte sett eh, sändningen själv men jag har läst en del artiklar eh, från folk som har varit där. Och det var tydligen väldigt många stora skärmar och prompters eh, som gjorde reklam för Morphy's. Om inte annat men... så var hela scenen uppbyggd som ett enda stort glasögon. Alltså glasögon så här som eh, liknade. Ja. Mm. Alltså jag kan ju tänka mig att de vill ha att folk ska ha det på minnet liksom att okej okay, men det här kommer men att de, jag vet inte jag tror, det är väl inte kanske att de vill hypa det men att de vill, de vill att folk ska vara medvetna om att det kommer och att sen att de håller tillbaka och det, det kan ju vara något isakiriskt kanske att de har väldigt mycket reklam om det men sen säger ingenting om det mm. så att folk får vänta helt enkelt Yes uh, mm. uh, nu bara, Känner vi oss klara med uh... Den, den här biten. Ja, jag tror Nä, det. vi har något mer att säga. För, för då kan jag ju snabbt gå in på med, på samma tema det här som med Morpheus, att uh, Nintendo som vi går in på just nu, att de kom upp på scen och sen sa de så att ja, men vi har ju uh, NX. Men det, nej, det ska vi inte prata om, utan det får ni prata om nästa år istället. Man bara, fuck off! Piss off! Jag, då är mm. det, det, det liksom såhär, då kan vi likadant kliva oss igenom, varför ens nämnare för? De var, ju, ja, de var ju knappt på scen. De hade ju förinspelat allting och Ja, det, med ett par det, muppar och sånt. Ja, låt mig få börja. Det här är absolut den tuntaste och mest pretentiösa skiten jag har sett på ett länge. Det börjar liksom med man bara mappets. Vad är de här handdockor utav de karaktär de Reggie och de liksom man bara jag satt liksom så, här, åh, ska jag stänga av redan nu, Kommer jag orka med den här skiten. De kom, in, går in på scen och så börjar de och så. Och nej, du har fått en nebb istället. Oh, du har fått kaninöron. Och nej, man bara oh, fuck me. <laughs> jag orkar inte med. Jag jag ba, varför är ni ens här? Fuck off. Alltså, kan, kan jag bara vara en lite motpunkter? Jag tyckte faktiskt att det var lite roligt. Nej, alltså... Uh, oh, Gud. Ja, alltså inte, inte att de hade det över hela, men just att introduktionen var det. Den tyckte jag var rolig. Resten av det kändes som bara, okej, okay, nu mjölkar ni det lite. Det var, väl, det var ju roligt i början, men nu kan, ni, kan det inte bara vara ordentligt istället. Uh, alltså, problemet med dem tycker jag var att... Om man kollar på alla andra så har de flesta i alla fall något stort reveal. Alltså syftet med E3 är egentligen, nu ska vi visa upp någonting nytt. Vi ska visa upp eh, dels såklart de här ip vi har och eh, det som kommer. Men just det här med att man alltid har någonting att komma med. Det där. Du är inte på E3 om du inte har något att komma med. Det är de som visar vi tar... upp 3DS-spel med Paper Jam, så alltså Mario Luigi och sen en till Mario som springer runt. Men, och man men... tänker, okej. Okay problemet är att de är ju inte med på E3 egentligen på det sättet som det här är deras egna show det är inte ens någonstans på Nej. E3 de visar upp det, så de har ju verkligen dragit långt från och de hade ju ingenting att visa upp heller för den delen, som du sa, det är 3DS-spel de hade visst, ju... de hade ju Star Fox Zero mm. och Star Fox Zero är väl den största av de uh, spelen som man ser, för det är ändå visst, de har uh, det här Zelda-spelet Triforce Heroes på mm. 3DS-en men jag, jag har svårt att Oh, det är... Förlåt alla Nintendo-fans Men jag har svårt att ta på allvar När ni visar upp 3DS-spelen riktigt lika mycket ja. alltså, alltså jag kan se det så här Alltså Star Fox såg coolt ut Men Jag har inget intresse av det Jag är inte så stort Nintendo-fanboy jag... jag såg på det Men jag var inte direkt lockad av någonting Men alltså, De enda saker som jag tyckte så coolt ut som, som lockade mig på något sätt Var ju alltså Triforce Heroes Mm. Om jag hade i 3DS. Och uh, den här... Uh, vad heter den? Uh, Fire Emblem Fates hade de ju också. Uh, nej, såg det, det var jag. inte det jag tänkte säga. Jag tänkte Super Mario Maker. Oh. Det tyckte jag så coolt ut. Uh, men det var de enda två som jag tyckte var någorlunda intressanta. De kommer av oh, Metroid Prime Foundation for... Men det är ju inte Metro, det är inte Samus eller någonting, så det har ingenting som är intressant där. Och sen har de en massa andra dumma grejer, liksom, eller inte dumma, men, men andra grejer som inte, jag heller har något intresse av. Så det var, det var två saker och en av dem är inte ens relevant för mig eftersom jag inte har 3 och Det är inte den andra heller i och för sig eftersom jag inte har uh, någon uh, Nintendo konsol. Men samtidigt så det var de enda som var intressanta. Resten av det var bara fluff på något sätt. Mm. Ja, det, var, det kändes tomt. Jag tyckte att de kunde lika hoppat och vara med nästa år kanske när de visar upp en konsol eller eh, något stort mäktigt eh, gameplay ur nya Zelda till exempel. Så. Ja, och där fick de ju, mass har jag läst massvis att de har fått av skit för att folk vill ha ett ordentligt Zelda-spel till Wii U och istället fick de på ett 3DS. Och alla liksom bara, Fan, ja, nej vi vill, inte ha vi vill inte ha det här. Ge oss det var ett ju inte, riktigt, det var inte ens ett riktigt sällaspel som det såg ut som. Det var ju någon form av ren multiplayer grej för tre trepers. Ja. Typ. ja, för det här ju här, är, de fick exakt samma skit som när folk när det här till exempel dusex mobilspelet kom ut. Folk mm. bara, what? No. Nej, vi har haft ordentligt spel. Ingen jävla mobilspel. Det är exakt samma, då bara vi vill inte ha en jävla 3D-spel. Vi har ett ordentligt genuint. Hardcore-spel, men istället får man något sånt där skrot istället. Alltså jag måste ju säga att Triforce Heroes såg ju lite intressant ut, men där måste jag, jag satt och tänkte liksom så här: alltså, Det kan ju inte vara så roligt för den personen som är i mitten um, när de <laughs> håller på att springa omkring. Vad gör ju inte? Han står ju bara där. Så det, det är liksom, okej okay, den snubben längst ner får ju röra på sig i alla fall Men den som är längst upp är den som gör jobbet Så att jag känner att Det var väl kanske lite onödigt, Jag har bara två istället Räcker inte, det är väl helt okej okay, liksom. Men, men de ville väl ha Tre, det är ja, de, de sa ju, jag, jag hörde sen efteråt Att de, de, sa det att de hade egentligen vel haft fyra först Men de kände att det var kanske lite för mycket Så att de gick ner på tre Och det var ganska perfekt, för då hade de ähm, Lite fler nivåer att leka med Um, så att man kunde, pussarna var lite hårdare uh, Och jag menar, det såg uh, Onekligen intressant ut Men samtidigt så uh, Om jag hade 3DS och vänner um, uh, de, hade ju, de hade ju den här Yoshis yarn också, eller vad det nu var för någonting ja, just, ja. Uh, Den såg Alltså, när de visade upp det Och de visade lilla Yoshi plushin Det såg väldigt cute Måste jag säga, det var väldigt gulligt uh, Men uh, jag, jag kände bara att jag var så förvirrad under hela eh, Nintendo-grejen. För jag hade ingen aning om vad som pågick överhuvudtaget, de hoppade från ena saken till en annan. Det var ingen logik bakom det. Jag satt bara där. Uh, jag, jag är nördigt intresserad. Uh, men samtidigt vet jag inte vad som pågår. Uh. <laughs> det är tillfälligt att satt alla och spela gitarr. Ja, det var, ja. Lite, det var lite intressant. Jag tyckte det var lite roligt ändå. Men ja. Ja, ja, då stängde jag av. <laughs> faktiskt, jag orkade inte med det alltså, visst, de hade med sång på Ubisoft, och det, det kan man tycka vad man vill om den musiken men presentationen och förpackningen var helt annorlunda de flubbade ju också vid ett tillfälle, eh, då de inte hade några subtitles för eh, japanska snömmen som pratade Eller <laughs> det, var det var ingen som översatte vad han sa för någonting ja, bara okay. satt där och tittade, låt, låt mig säga så här. om varför har folk som måste ha någon som översätter till eller ha en, en subtitle till Få dit någon som pratar engelska ja. istället Vi kan gå in på det här på Square Enix. Jag tycker vi hoppar ja, Nintendo, det, om inte ja, någon... Max, uh, Lotta har ni något ni kände om ni, uh, har, ni uh, har ni sett Nintendo eller en brytt det? Jag har inte sett någonting ut efter det. Jag får på att gå och göra maten till det, det talar eller något. Mm, ja, mm, ja. Det, det går ju också att göra. Ja, vi ja, men, vi jag, jag lyssnar på er. Uh, uh -huh. Jag gör tvärligt hunnit ser. Basically någonting. Jag var väldigt typ upptagen med en <laughs> vi, vi är nästan klara nu. Vi är på, vi är på sista är Square konferensen. Enix nu bara. Och sen PCA. Ja. Ja. ja, men Square men det är Enix är bra. Så. Jag lämmer mina saker. Okej, okay, yes. Square. Vem vill köra igång på Square? Jag kan bara jo. säga, för det är ganska snabbt. du Det är Do, Sex, mankind divided och Just Cause 3 som är de intressanta. Ja. Jag kan ju utveckla lite på det och säga att du divided. ja. Just Cause nej. Rise of the Tomb Raider, ja. Och Kingdom Hearts, yes! Uh... <laughs> vill, ni, vill ni utveckla lite grann på dem? Okej, okay, alltså... Du, Sexman, King Divided, fick mig <laughs> faktiskt... Att installera Human Revolution Directors Cut igen och börja spela. Uh, så att uh, jag är hypad, jag vill ha det spelet nu, tack, ja, precis. Um, och Kingdom Hearts 3 vi väntat i år nu har vi gjort på det här spelet. Så att det är skönt att veta och få se från spelet också även om det var det var inte så jättemycket men det var nice att se i alla fall att de har gameplay att visa. Uh, det verkar ju som Sora plockat upp lite nya moves mellan tvåan och trean, vilket det alltid är nice. Det gjorde han mellan ettan och tvåan också, så det är trevligt att se. Och uh, det verkar ju vara den sista installment också. För mm. De fick då låta lite mm. som det. Så vi får ju se uh, om, uh, om det här är sista. Men uh. det här var nu, det var, var det tidsexklusivt för Sonny eller något sånt där skit? Jag kommer inte ihåg. Uh, jag kommer inte ihåg. King har Hearts ska komma till andra konsoler också. Men mm. jag tror det kommer till Sony först. Ja. Mm. Så att det, det är det som. som ju, jag tyckte det såg intressant ut. Sen har vi Star Ocean. Uh, Integrity and Fatelessness. Vilket återigen. Är en väldigt pretentiös titel. Och. Behöver inte vara det. De andra hade bra korta koncisa titlar. Men. Why? Men där de visade så coolt ut. Jag, möjligtvis, kommer spela det, Även om... Ja... Uh, oh, titeln, alltså, ja... Oh. Du får sätta en lapp över titeln, så kan du spela skiten, då. Ja, oh, nej, alltså, det, den är alldeles för lång och pretentiös. Det, det är det jag säger om det. det nej. Nej. Oh my god. back Oj, oj, oj, oj. Nej, men, Robert, Robert inte spela spel, de har för långa dumma titlar ja. Ja, Nej, det, ja, Jag nej, sa ju precis det jag skulle 20, spela det Rob, tjus, ja Fredrik Nej jag skulle bara säga, jag håller med om du sex där, för när de visade in game och uh, sen i efterhand då har jag även sett en längre game en, en spelsession i princip, och det ser onekligen väldigt intressant ut den har en väldigt gedigen motor och uppenbarligen en väldigt intressant story Uh, så den är jag väldigt sugen på uh, Just Cause 3 för samman där som gjorde de två första Väldigt bra, för, särskilt tvåan Med uh, grappling hook och allt det där Till att kunna binda samman och ha, Med andra objekt i miljön Och få dem att åka ihop och så. Bland annat Jag tycker, Just... bara, jag tycker bara det var roligt i, När de visade upp Just Cause 3 Att de faktiskt sa For moments of awesome stunt action Mm och jag känner ja, men, att det summerar precis. upp det ett väldigt bra, uh, ingen story, nej det skiter vi, det är bara en massa action. Mm. Uh, just cause. Just cause, men det, det är ett spel som, som lever mycket på att vara roligt och det, det gör det, tvåan gjorde det extremt väl. Uh, så pass att det fortfarande säljer väldigt bra idag, x antal år efter det kom liksom. Så, och det är ju väldigt anticipated med tanke på uh, arvet från de tidigare. Och sen uh, det är ju kul än en gång att det är Avalanche som ligger bakom det här. Nästan en av de största uh, IP-erna hos Square Enix idag. Så det, det är jättekul. Um, Star Ocean, nej, inte intressant. Hitman, nej. Kingdom Hearts är kul. Uh, jag har ingen koppling till det så jag kan inte säga något om det. Då spelar de andra spelen, ett av och två, och de är faktiskt väldigt roliga. Ja, om, ja, nej. Kan väl vara värt att kanske spela med, med ungen? Ja, kanske om de, trean kan ju köra när den kommer. Men det här, hur långt in är den i utvecklingen, sa de det? För det känns som att de Det finns i gameplay lång... att de har väl, jag kommer inte ihåg vad de sa när den skulle komma. Ja, men det är, är nästa, det nästa år. Mm. Troligtvis. Och sen visar de något som heter Nier som jag inte har någon koppling till heller. Ja, det, är tydlig, Men, det är en uppföljare tydligen. så att, ja. Jag vet inte vad det är för någonting. Men ja, sex och Just Cause de som, som förutligen kommer hamna i min lilla spel här i alla fall. Kan vi prata om presentationen eller? Åh oh, fi fan! Va? Okay. Ja, min <laughs> första fråga. Min första, absolut första fråga är vad var grejen med den där masken eller hjälmen eller vad fan som man hade på huvudet? Alltså, Han är speciell. de är de här gör så många fel. Jag blev nästan förbannad på dem faktiskt. Jag tyckte ni kan lika gärna bara göra som Nintendo. Spela in och ha några som kan prata språket. För det där var pinsamt på så många nivåer. Uh, nej, jag tyckte de gjorde... Det där har vi motsatsen till Ubisoft. Så här ska man ja. inte göra en, en konferens. Jag kan ju säga så här att... att uh, Bethesda hade bästa content... Nintendo hade sämsta content. Ubisoft hade bästa presentationen. Medan Square Enix hade det sämsta. Och han, vd när det var som på slutet läste från teleprompter. Hade väldigt konstiga pauser. Och alla bara kved bakom honom på scenen. Och alla som tittade satt hellre med rakblad i händerna. alltså det var värre än under E3. Eller E presentationen när de visade, när de försökte hypa eh, spe, eh, sportspelen och det var ingen som reagerade. Ja. Det var typ några spridda skur av, av Men det var just det faktum att han, han försökte i alla fall, prata engelska ja. eh, och eh, där kan man ju tycka att det är ju en förbättring men det var det ju knappt. Eh, de som var innan var lika tafatta och eh, blint stirrande in i telepromptern och hackade i där de skulle säga fast på japanska. De är ju japaner också men De talar det språket jag är så. Ja. Om de, ja det är klart det är så men om ni har ett enormt företag som ska vara på den största mässan i världen så ska ni ha lite företagspolitik som säger du tar någon representant som kan tilltala dem som kommer se det här. Det, det, är, inte, det är inte hela världen Japan, Japan, Japan, Japan utan det är hela världen. Engelsktalande tack. Ja. Ja, ja, ja. Alltså jag, jag kan ju förstå vad de går för, de vill ha den personliga connection liksom. men det det blir... att de får Nej. inte den när de inte... När Problemet de för... med japaner är att de, de i företags... Liksom, företag i sig är ju fruktansvärt opersonliga, det blir mm. så opersonligt. Och det blir stakande Och det blir liksom Utan feeling överhuvudtaget Så visst för, för Aktieägare kanske är bra Att vdn står där och kör rakt upp och ner Från en teleprompter Och det är ingen känsla för de, de vill bara ha fakta Även om till och med den var kanske dålig uh, Nej jag ser Stora problem i deras uh, Uppbyggnad och konferens och Jag menar att även att de nästa år är bättre på det där liksom. Ja tyvärr alltså. Men nästa år så kommer de komma tillbaka och Fy fan vad bra de kommer att vara. Ja, det, det är det som är grejer, de verkar ju lära sig i alla fall. Ja, ja, ja visst. Det är en att jag låter så här. Men de gjorde det dåligt. Så är det bara. Och eh, nästa år kommer de komma tillbaka efter att ha sett sin konferens tio gånger, 50 gånger, hundra gånger. Och så gör de det så jävla bra. Och så utannonserar de något nytt roligt. Mm. Och men Nintendo kommer få, få lika dåligt. Um... Ja, till <skratt> er andra. <skratt> förutom mig och Rob av killar andra. Uh, <laughs> Nej, inte mycket att säga. Ni har sagt det som ska sägas. Mm. Jo, det är kort och gott vad ni har sagt. Det är, det är inte så mycket mer att säga om det. Alltså, sure, de, vi fick se Kingdom Hearts, vi fick se lite mer på Dosex. Man fick se lite mer på de flesta grejer som redan visade upp på dem tidigare. Mm. Sådär, men att... Oh, Jesus Christ. Det var lite intressant med, med lite bakomgrejer på Tomb Raider. Var det? Det var mm. lite intressant. Uh, ja, men... if, if, if man kunde klippa bort allt som var emellan alla trailers och sånt där, <laughs> så så så var det helt okej okay för min del. Alltså slippa den sån jävla Snubby mask, uh, slippa den jävla Snubbe som står och står det, det ser ut som att han har ryckning i huvudet för han står och försöker titta på publiken som, pratar, som han ska säga sig en sak men kommer inte ihåg vad han skulle säga för något så han tittar tillbaka fram och tillbaka på prompten hela tiden och på den knäggligaste engelskan som finns, det är ju så att man bara satt där liksom, och, och försökte sitta av sig i öronen långsamt säger, Ni kan ju inte titta på bara E3-show ni måste titta över folk som tittar på E3-showen då, då är det sånt här, jag kommer ihåg liksom konferensen jag tänker efter så här, ah, de var okay. det var ju rätt okej ju rätt den konferensen tyckte jag för att jag hade ju folk som satt samtidigt så när den där killen med masken kom upp då har du ett gäng folk som sitter med dig ungefär och säger så här. Vad har han på sig? Och så ja. säger jag, ja jag intervjuar honom, han är en sån person. Så det har varit roligt. Så att jag, jag tyckte den exempel, konferensen ja. var bra. Man, man kan ju inte titta på konferenser på så sätt kan man ju inte göra. Ja, okej, okay, det är kul att sitta på sånt. Men konferensen i sig ska ju faktiskt hålla... I sig, den ska ju alltså den ska ju kunna stå på egna två ben liksom. Nej. utan att man ska behöva kommentatorer som som gör det roligt liksom Nej, varför? Det, det, det, det gjorde saken roligare för mig så det gjorde jag det. då får de göra precis som de vill Det är illa om man skrattar åt det, tycker jag ja. ah, Det finns komedi ja. där också ja, det är där Jo, men det gör, och det inte är där sån här grej liksom. tycker jag inte, jag, jag tycker det här är ju ganska seriöst Men eh, ja, Nog om det, vi kan väl eh, sammanfatta med att det var en intressant konferens. Kan man säga. Och, vi går vidare till PC-game-showen. Finns det någonting där då? Såg inte. Nej. Det, det enda jag kommer ihåg utav där, liksom att det var alltså jag, om jag säger så här, jag tyckte inte om konceptet att han hade som en talkshow. Jag tyckte det kändes lite skumt. Själv, nej, det känns väldigt oseriöst. Han, han skulle försöka och försöka vara så här jätterolig och han bara, åh den här väskan, får jag behålla den? Och så kommer mm. han stora snubben in och liksom bara den värsta biffiga snubben. Han bara, okej okay, jag ska vara snäll här nu, ooh, nej. Han bara, hitman, oh ooooh, bara, skjut mig nu. Där nej, har ej. vi ju en kille som försökte vara liksom rolig showhost. Show och jag tyckte förvisso att ibland funkar det och ibland funkar det inte. Och med tanke på att den var mycket längre känns det som. Mm. Om, om, vi, lite ser, mer om vi säger så här. Eftersom det var första PC-gaming-mässan så visste man ju inte riktigt vad man skulle förvänta sig, att jag tyckte inte att det här höll faktiskt. Jag tyckte att när han pratade med honom det kändes lite så styltigt. Det var liksom så här, åh nu måste jag säga något kul nu. Yeah! Mm -hmm. Om vi säger så här det känns lite grann som att Max storebrorsa hade fått jobbet till plötsligt. Okej, okay, liksom, nu kör vi. Lite. Nu är vi lite skämtsam och roliga och sådär. Men att problemet tycker jag för mig att jag, jag satt och funderade så här, vad? varför gör ni det här för det? det vad, vad ni sagt? Vi ska promota PC, sure, det har jag förstått men att det känns som att ni inte gör något bra jobb Jag, jag satt och tänkte säga jag bara, uh... De gick på Ubisoft-vägen här känner jag och uh, det tycker jag de ska ha för ändå för att ta in någon utstående och ha som programledare eller konferenser är ju svårt vet man om den är en gamer som är Isha Tyler eller inte som den här killen Um, han var väldigt upp och ner och det gjorde att ibland var det väldigt ointressant För uh, även om det var ett ganska intressant ämne Och ibland var det väldigt intressant när man fick till uh, lite grejer Just konceptet med att ta in och få dem sätta sig ner i en soffa och prata mer så här. Tyckte jag å andra sidan var ett bra koncept till skillnad från den här bombastiska alla ska stå och presentera och sen så blir det liksom bara av ja, och så. Utan här var det verkligen, du hade David Braben som lite nervös kommer in och står och visar, ja ah, här har vi mitt nya spel och det är inte eh, elit utan det är ett nytt rollercoaster, tycoon liknande spel där man är en hel värld. Planet Coaster och så visar han och så, wow, så var det kort, han gick ut. Medan andra som Phil Spencer kom in och satte sig i soffan och de pratar. Jag tyckte det var ändå ett bra första försök, även om de ska ha en annan kille som håller det. Just den här approachen och ha det mer laid back tycker jag nästan är en, en bra kontrastering mot de andra. Det passar väldigt bra för PC också, känner jag. Um... Det kändes bara som att de antog att publiken var så här laid back: att det var liksom helt normalt uh, att spelen som kom in, utvecklaren var vanliga snubbar, det var inte någon så overhype. Det var inga titlar som kanske behövdes överhypas heller. Det är ju inte helt annan femma. Men um, showen i sig tyckte det var helt duglig. Men om man ser på det contentet som var, fanns det inte mycket som jag var jätte wow över. Och då såg jag ändå igenom allt det här. Um, där. Det var väl visst från T-Com, ett planet coaster. Uh, och uh, som jag sagt i en tidigare podd, där så vore det kul om de hade kommit ut med en rollercoaster-typion. Mm. Nu blir det ju i princip det. Mm. Annars så var det väl uh, ingenting direkt som jag kände var så här wow-faktor på, förutom mm. visst No Man's Sky kommer på PC samtidigt som PS4, det är väl allt? Um, det, uh, något som jag såg av Tacoma uh, såg väldigt nice ut faktiskt. Jag klade klart till en porter, det var ingen som hade skrivit ner den. Ja, Soma jag, var intressant att se en kortlis ifrån oss. Du, den ligger på en lista av spel som jag aldrig kommer att spela på, att jag är en fegis. fegis ja. Men Tacoma, det är ju de som har gjort Gone Home, och det gillade jag, det där spelet. Även om det spelet, jag satt och spände mig, jag var tvungen, jag var tvungen att ta en tupplur efter att jag spelade klart det spelet, för att jag satt och spände mig genom hela det spelet och väntade. På eh, en så Jumpscare eller någonting hemskt att hända eh, Och det kom inte mm -hmm. För även om jag visste redan innan Att det är inte är ett sånt spel Så hade den den typen av atmosfär mm. Så att jag satt och spände mig under hela spelet Så att även om det var ett kort spel Jag tog mig igenom på var två timmar eller någonting Tog mig igenom eh, Gone Home och jag satt och spände mig under hela spelet så jag var tvungen att, att ta en det efter, för jag var så utmattad över det hela. Och är, är Takoma något i samma veva? Jag kommer definitivt spela det för det såg väldigt nice ut. Och jag måste ge dem kudos till, till den här när, de, när man skulle skriva in lösenordet som de visade upp. Att de gjorde det med, hand, med, med handspråk, så här, teckenspråk. Har jag aldrig sett i någonting förut. Och det var en så unik idé. Det var jävligt coolt Och jag kommer sno det till någonting annat nu uh, Bara för det okay. ja, men Jag har aldrig sett det Användas som en, en Input teknik i, i, I ett spel eller något sånt där Tidigare eller i en film eller en serie Någonting någonsin som utspelar sitt Framtidsgrej eller sådär där Där de ska ha uh, touch eller där de Alla sådana där grejer Jag har aldrig sett att de använder Teckenspråk för det Och jag känner att det är ganska logiskt ändå när man tänker efter. Mm. För den, den scannar ju bara där du, de tecken du skriver in. Så du får rätt lösenord. Och jag känner att det är logiskt. Och det var väldigt coolt. Så att det är ju en att för. Jag mm. kommer nog definitivt spela det här spelet. Uh, men uh, utöver det så var det väl inget. Det var ingenting som man inte har sett tidigare på den. Det var mycket hård, du och hårdvarusnack. Och Variation grejer. var det. Jag. Just ja, det, med att de hade... det var en väldigt mixed bag faktiskt. Ja, med och det tyckte jag var styrkan i det. Just för att. De kunde ha spel och sen kunde de ha Kanske en eh, Typ Cliff Bersinski Visst han pratade om spel men eh, Det fanns saker omkring de kunde ta in Och ta upp liksom. Och sen då AMD som också tog upp Och plötsligt visa upp nya kort Och sånt eh, Och visst det känns lite köpt Såklart i och med att det är de som presenterar Den här showen mm -hmm. tillsammans med PC Gamer men å andra sidan De försöker jag ser inte en Nvidia på golvet eh, framför någon monter och gör konferens. Så de, det är väl bra att... För jag menar, grafikkort är ju en väldigt stor del av vad en gaming-community på PC-sidan är intresserad av. Det är en naturlig del att ha med, tycker man, och presentera nya grafikkort. Eh, vad var det? Dual GPU på det där mm. kortet. Yes. Mm -hmm. Och man tänker, ja, ja, okej, okay. men... Det är kul att ni är med, tycker jag. Det är kul att ni är med. Ja, Jag tyckte... Ja, vi... Ja, vi... Ja, vi... Kör Robert, kör du. Ungdomen först. Okej, okay, fine. Jag kände att, att hur blandat du var känns som en väldigt bra representation för hur PC gaming ändå är. För att det är ju väldigt blandat med spel och, och olika grejer och hårdvara spelar ju ganska stor roll ändå med, när det kommer till PC-gaming, mer än vad det gör i, i, när det kommer till konsoler mm. det, det är ju mer varierat och det, det representeras ju även i content liksom vad, vad folk spelar, det finns så mycket olika typer av spel som folk spelar på PC och det är mer varierat än vad det är på konsoler, så jag kände ändå att den här, den här showen var väldigt bra representerad –när det kommer till, till, till PC ändå. Mm. –Ja, och jag tycker det var... också... Ja, förlåt. Ja, –Nej, nej. Det, det håller jag med om. Och en, ett kvitto på det här är två titlar som jag har sett i Highlights– –från just den. Eller ja, läst i en artikel om Highlights från mm. den. Um, är ju Total War Warhammer och Guild Wars 2 Heart of Thorns. Mm -hmm. Ingen som är nyfiken på de här. Nej. Mm -hmm. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Alltså, jag, jag, jag har aldrig, att aldrig spelat Total War. Har aldrig varit till Star jag aldrig något. Jag har aldrig spelat Tabletop Game. Har aldrig haft någon för det. Uh, samma sak med. Uh, den andra Guild Wars 2 Jag har aldrig kört Guild Wars 2 så att, jag tycker det hade... bara kul att de representeras att de är med att de inte är och det jo det tycker vi alla här och det tycker jag är styrka med den här precis som du sa förut med den här variationen i det men jag har nog ingen mm. anknytning till dem tyvärr på det sättet att jag känner känna någon jättehype för de dels den här expansionen och, och Warhammer då även om jag tror mm. om det är någon som gör Total War Warhammer det borde heta Total Warhammer uh... De sa ju det i showen <laughs> okay. Gjorde de, alltså, jag att ni, Han sa ju det att Ni känner att ni missat någonting Jag vill inte kalla det Total Warhammer Men, mm. de sa, men utvecklarna sa ju det att Ni kan ju kalla det om ni vill uh... Jag tror att den mixen mm. än, än en gång Total War plus Warhammer Det kommer nog bli awesome för de som är fans Av den serien alltså. Och de som är fans av Warhammer i sig Kommer ju ha liksom, godis för en lång tid Framöver när de har släppt Mm -hmm. Mm -hmm. Men det skulle väl vara In-Engine-trailer i juli. Mm. Okej. Okay. Jag... jag vänta på något Ja, precis. Mm. Jag kom på den nu. Jag kollade igenom mina noteringar. här man ska säga. Att jag glömde nämna ett spel från tidigare. Oj. Nej men oj oj oj. Det är för sent nu, du får vänta till nästa år. Okay. Ja. Okay. <laughs> Vi tar den nästa E3. Aha, okay. oh, <laughs> ja, det var bara litet. Jag ville bara nämna det. Det var, med oh. uh, det var Säg, World, World, namn World of Final Fantasy. Jag tyckte det såg väldigt gulligt och nice ut, så du ska oh, inte så se. Nej. Jo, jo! World of... ah, really? Okay, men det är World of Final Fantasy, ja. Okay. Kan jag bara säga något avslutande okay. sak på det här med PC, PC gaming? gaming. Mm. Mm. Mm. Uh, det jag sagt är att för den första show... Så, har, så är det ju ganska strångt då de kommer ut. Det är liksom utifrån det blå. ingenting. Mm. Liksom, de har ingenting. Vad ska vi göra utifrån? Så att, och de försöker ju sticka ut med att göra det som en show. En, en talkshow. Sure. Det är ingen att Alla andra, de andra har. Vi står rakt upp och ner. Folk kommer in från höger eller vänster. Eller så kommer de upp direkt upp på ser och de presenterar. Här har vi de sett sig ner. Sure. Eh, jag fann inte det riktigt riktigt så kompelling men det är min personliga smak. Kör sure, det är ett int intressant approach att köra på det, för att det blir lite mer personligt när de sätter sig ner och pratar, men jag tycker att ifrån de det, var så kort tid de kunde sitta och prata. Det skulle vara liksom snabbt, snabbt, snabbt, kanske slänga in ett skämt som man försökte, som kanske inte gick, riktigt gick hem hela tiden, och, mm. och de försökte på det men att Men sure, om några år, så kanske de har fått in det mer på hur de ska lägga upp upplägget. Ja. Och plus, att, plus att jag tycker det är intressant att vi får ju mer är som, de andra är ju nu bara konsolsidan de köras på. E, E3 har ju blivit mer en konsol än för en PC nästan. Det är mer att de säger så här, ah, ja och så släpps det till PC också. Så här, i slutet av en show. I alla fall förra år, nu i år, så var det många titlar de hade sa PC först. Mm. Mm. Tänkte ni på det? Nej, faktiskt inte. Och många du har många stora titlar samma på, på. För jag tänkte på det. Det ja, var kul att de varför nämner de det först då. Uh, inte mm. för att de har någon. Liksom, men det bara visar på att det känns betydligt mer. Och det var mest påtaget på Microsoft delen, vilket inte är så konstigt. Mm. Ja, um, ja, jo. Men, da, da, men överlag så är det en bra stämning mot där. Och det, det, det som jag kände var kul med det här, precis som du säger, men det här är ju första bara. Mm. Och uh, jag tror att om du får en bra gensvar på det här så nästa år, så dels så mm. ser vi kanske en förbättring i presentationen. Det blir eh. intressant för att se för, se för att de kör en större massa. För, det, för, för den, den salen de körde i var kändes som ju väldigt intim, vilket kändes ännu mer passande ja. till konceptet de körde på. ju. Ja. Ja. Nej, Robert, inte på det. Sättet. Men eh, ja. som första i alla fall, nästa gång kanske bättre presentation. Och. Ju, ju mer folk blir pepp för den här delen desto större chans att kanske större spel tas in på den här sidan. Um, och uh, Nu hade de ju blandade grejer när de hade till exempel att visa upp nya terränger i Arma 3. Eller om visade något på gamla Dirty Bomb som funnits ute i sådana här beta hur länge som helst. Och någon munk kom med i Heroes of the Storm. Och jag tänkte ja det är kul att de tar in Men det vore kul men en sån här konferens När de bara tar och liksom avslöjar nya spel På PC mm. Och konsoler Så det vore jättekul Men vi får se vad det blir av det Jag kan ju tänka mig att de kanske Utvecklar formulan för nästa år ja, i då, i fall. Det är möjligt Om att de fall. kanske drar ner på mängden gäster Så att de kanske kan ha en längre snack Med dem i så mm. fall vi får se om det är kvar ens det vet man ju inte heller ja, jag att se. det beror på det hur du... det är klimatet vad gäller ah, de spel som ah, ska komma allt upp allt vi kan Så... säga, Trevan start bättre nästa gång om vi kommer mm. till den jag tror det är lovande mm. ja. jag kan ju säga angående just formen äh, till det gamehosts jag tror att det kanske möjligtvis kan få folk att vara lite mer avslappnade, Lite mer naturliga så att de slipper stå och skaka på scen. Mm. Ja, precis. De kanske väljer också att, att istället för att gå för konsolen på det sättet så kanske de väljer att avslöja för PC först. På PC-showen där den kanske är lite mer intimt. Då. Man, man blir lite avväpnad. Man blir liksom lite mer... Man har mm. lite mer komfort i att sitta där och prata Och inte mm. känner att Jag menar hur många tittar på E3 Det är ju ganska många Och det såg man ju på den där stackaren där från Unravel-gänget svensken Han stod mm. där som sagt och han var ju så nervös Han var på att skida på sig Men om han hade satt sig i soffan <laughs> där och presenterat spelet Så tror jag definitivt att han skulle ha känt sig mycket bättre att få en fråga mm. där han svarar Precis, exempel. det är enklare att ge en feedback ifall det någon någon som pratar till, liksom, men berätta lite om er spel, ifall de kan ge en liten, en här, liksom, prata om det här, någonting, ja, det... Jag du, det någonting som du ska komma in på. Det är enklare för man har någon som man kan förlits på, att han finns där, ifall jag liksom kommer staka med det, så kanske man bara, ja ah, men det var intressant, men det här då? Ja ah, just det, då kommer man tillbaka på spåret igen, ja. det är enklare på sen, det sen sättet. Att, sen att hosten kan vara lite mer desarmerande också, liksom att, att eh, lugna ner dem lite mer för att de har någon att prata med snarare än att de måste prata mot eh, en hel publik, liksom, att de kan kanske fokusera då på, okej, okay, eh, jag pratar med honom, inte med resten mm. av dem är där, okej, okay, men jag kan, jag kan ignorera det och prata med honom istället, liksom, så, att, mm. så, att det, så att det känns lite, mer, lite mindre helt enkelt. Och det är det som jag ser det som förra. Men med på den tal om? På tal om feedback, grabbar Nu när yes. vi ändå har pratat i drygt Tre timmar, vad ser som att gå till feedbacken till oss? Det låter jo. som en utmärkt idé Tack räddaren i nöden Jag tycker att vi har gått igenom presskonferenserna Rätt bra Jag saknar ju nästan lite 5:5-14 med det här laget Det känns som att det var igår jag talade om det wow. Jag kan nog att det var igår Precis mm -hmm. Yes, yes. Låt nu... oss hoppa till vårt mail. Yes, uh, och mails det två. Uh, vi har först från uh, Benny. Han är väldigt glad i ihågen och optimistisk när han skriver in till oss. Uh, han skriver så här: Tja, tack än en gång för en bra podd. Jag ville höra av mig igen på grund av E3. Jag känner att det var en sorglig massa i år. De stora jättarna lyfter fram sina årsrevideringar till spel. Tänk EA med FIFA, Ubisoft, Mass, Creed, Syndicate, The Division för hundrade gången, Mass Effect oh, superointressant, och super och tjat Halo. Alltså är det bara FPS, låtsas RPG och bilspel på det här eller? Sen kommer Square och dammar av Final Fantasy 7 efter snart 20 år. Lite småkul men vore det inte bättre att göra om, göra rätt. Alltså ta och göra ett nytt Final Fantasy som inte är töntigt, ospelbart och tarvligt. Nej, well, damma av är en klassiker och förstör den. Det är klart många ingrodda gamla nördar knakar till och blir exalterade säkert. Wow, en remake. Som om remakes ofta är bra. Square Enix tog inom situationstecken förnuftet till fånga och har först kommit med Final Fantasy 7 till Steam. Sen kommer en HD-version för ios Frågetecken. Och PC. catching eh, Sen någon gång i framtiden en remake. Eh, folk tjatar så mycket efter Final Fantasy 7 Så jag har ärligt talat tyckt Square tidigare varit bra. De de uttryckligen sagt att det inte skulle bli någon Final Fantasy 7. De har stått vid sitt ord liksom. Men nu hoppar även de på The Money Train. Folk har tjatat hål i huvudet om Final Fantasy 7 Och när nya remaken kommer. Och det visar sig att tidens tand nött ner till ett halvdant spel. Ja då tappar ni inte bara nostalgikerna. Då tappar ni hela originalkänslan. Det var liksom ett spel för sin tid. Nej det hade varit bättre. De låtit det vara. Så jävla trött på folks evindliga chatt om detta. Än en gång. Det här är alltså Benny som säger det här. Men ja. <laughs> <laughs> det var okej. Okay, that's it. Och EA. Varför dessa reboot så skit. Need for speed. De tar och gör ett nytt bilspel. Döper det som originalet. Och gör om Underground. Grattis IA. Nu ska ni svärta ner Undergrounds också. Nej, för min del så är årets E3 är tråkigt värre. Nu är jag nägig, men så är det ibland. Jag är bara sån. Tack och lov så är ni jävligt underhållande. Så det har jag i alla fall som jag kan lyssna på, Smiley. Vad tycker ni om detta med remakes och skit? Var ärliga nu, if you dare. <laughs> kan kan vara ärlig? ärlig? Kan jag vara ärlig och säga att Benny, du är nog mer negativ än vad jag är. <laughs> <Denna> <laughs> och det säger det. Lite... Oj, oj, oj. Inte ja. för att vara elak. Men det, kän det känns lite som det. Vi, vi kan ju svara om det. Vi gick igenom det här med Final Fantasy. Till exempel, och mm. det har vi ju fått fram utifrån det som de visar på så att Det kommer inte bara bli en så här direkt kopia men inte förbättrar hd, utan de kommer ju som sagt in med original manusfattaren skriva till masters med nytt och de sa ju att de ville inte göra bara en hd som den här de gav ut, hd-remaken som vi fick förra året som alla liksom, nej okej, okay, det är bara PC-versionen. Utan det här är ju liksom, de kommer göra om spelet helt från grunden, med nytt material till och ändra om med röstskuldspelare och eventuellt nytt fighting-system. Så det kommer ju bli helt annorlunda än vad originalet. Så man kommer kunna se det som ett nyare och förbättrat. Ja, det är, helt, det är ja, annorlunda. ja. Mm. helt annorlunda från originalet. Här, han skriver ju där. Det, folk, ja då tappar ni inte bara nostalgikerna. Då tappar ni hela originalkänslan av Final Fantasy. Om ja. det är så att de gör om det från grunden. Då kanske de faktiskt är just där de gör. Precis, jag tänkte jag är orolig. Nej, jag vill inte att man kanske har en systemet. poäng i det faktiskt. Ja, som sagt, skeptimistisk över det hela. <laughs> Vilket sånt så är jag i alla fall väldigt, väldigt intresserad. Jag kommer ju skaffa det här sen. Ja, uh, det jag, jag, jag, älskar, jag älskar originalet. Det är inte mina absolut favoritspel. Jag har det till och med liggande här borta i min PS2. Oh, oh, oh, oh. Uh, men jag ser fram emot det och uh, jag tycker det ska bli intressant att se vad de, vad de gör med det. Sure, uh, de kommer de kommer ju såklart behålla det som det viktigast spel, det tror jag, för att folk som har spelat originalet kommer minnas och älska Men att de måste ju såklart ha någonting nytt för folk som har spelat de nya spel som de inte sitter på det och bara, sånt där är antikt, det går inte att spela. De ja. måste ju göra jag en, emellan, ja. en, en de, de brygga däremellan, för annars kommer det inte funka. på ja, det, är, det är ju möjligt. möjligt. Det är möjligt nu, jag tänkte på det nu. Det är möjligt att de kanske gör en option om man kan välja mellan att ha två olika eh, combat-system att man kan äh, lite bara som lite alla Dragon Monkey Island eller? Då. Ja, nej, men lite, lite som du vet med, med Monkey Island och där du vet mm. man kan du, du kan växla mellan att ha det gamla eller det nya. Uh, så att uh, det, det är ju möjligt att de kan göra så. Uh, det är nog inte så svårt att implementera kan jag tänka mig. Uh, så att det är ju bara att ha värdena från första spelet och sen så bygger du ju nytt utöver det. Så att, jag kan ju tänka mig att det är möjligt att man kan ha så. Väldigt roligt att de inte kommer göra så, men det, det skulle ju vara ett sätt att kunna att, att, att pisa fansen då för de som, mm. de som gillar det. Mm. Om vi går tillbaka om vi går tillbaka till vad man skriver, det här, att de... Att de ger ut ja, Assassin's Creed, Syndicate Division och allt sånt där, det är ju klart. Men det är ju sånt som är förväntat av spelindustrin, att de lyfter fram spel som säljer. Mass Effect säljer. Mm. Det är klart de kommer göra fler där. Halo de säljer. Det klart de kommer att göra mer där förhoppningsvis bättre än vad de gjorde med den där kastefacken med mm -hmm. Master Chief Collection. Nu yep. det. Um... Jag tror nog det där frågan frågade fram att han tyckte var intressant just för att de var så mycket. Men det ska man ju komma ihåg precis som du säger att det, vi kommer aldrig kunna vara utan FIFA eller NOL på EA till exempel. Utan det kommer vara med för det är deras stora liksom kass kassakor. Va? Mm. Det är klart de Men... är de största. Det tillåter ju även dem att göra dem där lite mindre spelen också. Precis. Så det är ju det som man måste tänka på utan de kassakorna pengar. Och sen är det ju också så att faktiskt för de som lyssnar nu som är väldigt intresserade av FIFA och NOL och de här spelen så är det ju mycket förbättringar som är faktiskt för de riktiga fansen. Väldigt roligt att se vad som blir av mig. Så. Nu ska vi säga, och nu på FIFA nu med damlandslagen också. <laughs> ja, varför inte? Ja, ja men ja han, han skriver den frågan vad tycker ni om remakes? Ja. Görs det rätt så är det ja, Kan göras remake. bra och dåligt. Yes. Jag, säger, jag säger så här, jag vet jag, jag nämnde det innan vi började, jag kan tala nu, att det finns ju olika sätt att göra en remake. Och antingen så gör man en hel som Tomb Raider. Du tar samma karaktär, allting annat är nytt. Och du, du gör allting, det är reboot med allting liksom. Du, du gör ett helt nytt spel, det är bara titeln och karaktär, karaktärsnamnen som är samma typ. Mm. Det, det, då är det en ordentligen hard liksom. Det, det gör en ordentlig re, remake. Sen har du lite softare, där du har en, den här HD som... Um, som Monkey Island till exempel Där de, där de bara la till röstgård i ny interface och eh, Ny HD Allting nyritat men att du kan växla mellan det gamla till exempel eh, Sen har du ju Den, mellan, den mellangrunden där mellangrunden Där du, där de vill göra Med Där, där de vill göra med Final Fantasy 7 till exempel Där de vill inte bara göra en HD remake, men de Vill ändå hålla sig till Det gamla spelet där de faktiskt gör Ett nytt spel Fast med samma Som är samma spel ändå Så att det finns ju lite olika remakes Och jag har väl lite olika känslor för olika av dem Tycker jag i alla fall mm. Ja men det är ett bra svar Angående remakes mm. Vi går till sista frågan då Och det är från Tobbe Tja Härligt med E3 väldigt skillnad här. Jag ska, fan, jag ska fan köpa Battlefront direkt. Ser så yes. jävla awesome ut. Vet ni om något har sagts om det ska ha tie-in till filmen i jul? Ja, hittills är det ju den här banan på vad heter den nu? Jakut? Nej. Jag kommer inte ihåg var den banan det är någon bana i alla fall som kommer från eh, en värld som är i nya Star filmen men den kommer utspela sig under tiden för eh, film 6. Så det kommer inte ha någon tie-in rent historiemässigt till eh, den ni ser i filmen i jul. Men jag är för såna... att, att de sa att det skulle finnas, att det skulle finnas lite extra material. Om man DLC eller någonting. Det är säkert Så, komma skall då. Som var gratis. Som skulle vara gratis. Som hade någonting. Som var några extra grejer inför filmen. Jag kan tänka mig att det kanske är Ja, men det är, karaktär, den, det, är den an, det är den jag menar. För ja, Det, nej, det, men det är... var, var nog mer. Det var inte bara en bana utan det var någonting mer. Jag kommer inte ihåg om det var en karaktär eller någonting som skulle vara med men Jag kommer inte ihåg. Men det, mm. det var ju relaterat till filmen. Men det var inte en tie-in på det sättet. vet jag förstår. Det var ju de som har förbeställt och så. De kommer få det här delset som det är då. Gratis den första december. Och sen kan man köpa det den åttonde eller någonting tror jag mm. det var. Uh, och det var ju den här uh, speciella banan då först förresten sen kanske något mer i prylar och säkert någon fordon skulle jag tippa på sånt ja mm, yeah, det kan jag tänka. så that's it with there. With there. Nu är jag lite trött tror jag. <laughs> um, och sen så undrar han då dessutom jag undrar vad ska ni göra i sommar? Ska ni lira spel bara då eller? Ja. <laughs> Eh, jag ska redan imorgon be upp till Norland och eh, smida silver. We're so sorry. Va vänta, vad? Sprid, sprida <laughs> det silver? Mest, det är väl mest synd om Norrland. Ah, jo, jag, ja, ju kanske det. Jag vet inte riktigt, är det, är det en, en, en liksom en euphemism för någonting? Eller, eller ska du faktiskt gå runt och kasta silver överallt i Norrland? Eller? Jag vet inte. <laughs> det är sprida silver, smida silver. Jaha, Precis. då hörde jag fel. Jag ber om ursäkt. Ja, men herregud, sprida silver. Tänkte jag, vad fan? Vad är det? Varför får det jag, runt jag varför som får en är jag... den bilomsta flickan och och kasta <skratt> ut bli silverdammarna? Här tar ni ja, silver, nej, för tyckte, mig. vad fan? Vad då sprida silver? <skratt> jag ber, jag börjar tro att alla i den här podcasten är lite småtrötta just nu. Ja. Ja. Jag är bara lite. Jag bara nej, vaken i sex silver. timmar. Ja, okay. Lotta ska, silver. Vad jag ska jag spela silver. Jag försöker spela Final Fantasy så mycket som möjligt. Mm. Detta förhindrar mig från att spela Final Fantasy så mycket som möjligt. <laughs> Förlåt! <laughs> uh, ja, för egen del i sommar det blir filminspelning. Uh, yes. För egen del, jag, för mig Fredrik ja, och sen kommer Max och Lotta också vara med uh, på filminspelning uh, för jag och Fredrik. Ha, ha vårt eget. Vi gör film. Vi, vi hittar på några dumma historier sen, sen spelar vi Det blir in på en innan. kort kortfilm på 15 minuter i uh, rysarskräckton. Sen om den blir så värst rysare, det det märker vi. Det kommer att Men komma, med vårt huvudspöke så kommer det bli världens bästa film. Så skräcken jagar, så ska jag jag, jag ryser bara tanken mm. att tänka på. Men du kommer ju vara med. Ja, jo, jag vet. <laughs> yes. Och Rob du kommer väl bara spela spel i sommar väl, han tror jag väl. Um, Precis som han sa, ja. Precis. Det lutar åt det hållet, ja. Mm. ja. ja Lite semester ner i Malmö och en resa till Stockholm och se lite konserter med goda vänner blir det ju också. Eller hur, ah, Norskis? Yes, yes. Det blir ja trevligt. Okay. Det blir lite jobbande. Ja, jag, ska väl, jag ska väl åka hem också till äh, gamla Örebro och träffa mm. familjen och sånt där för mig i en födelsedag. Så att... Äh, det blir väl det också. Ska inte folk komma till dig nu då har Nej. Vad är det för något? Det får inte plats här uppe. Lora, där det finns. Finns det inte plats för dem i Stockholm? Nej. <laughs> du, vet, är... du, du vet inte min släkt. Alltså. De är alldeles för många, <laughs> för, stor, för tjocka och alldeles för dumma. Ursäkta mig. Mm. Jag sa inte. Nej. Så. Inte. Jag okay. Nej, jag, jag ska skriva. inte säga något Nej, jag menar att fortsätta med mejlet. <laughs> ja, det var just det. <laughs> uh, ja, det var egentligen det. hur ser schemat ut för podden, undrar också. Och uh, mm. vi kommer ha ett uppehåll nu, som sagt, uh, fram till mitten på augusti, som det ser ut. Och uh, under tiden kommer vi släppa specialavsnitt som är i form av en studiespel. De kommer släppas med en intervall av ungefär varannan vecka så fortsätt ta en liten koll på ert RSS-flöde eller i iTunes då så, så, så märker ni de här dimper in men slutar med, jag får tacka för mig hoppas ni tar med detta mejl och ja det gjorde vi, ta hand om er boys and girl, hälsningar Tobbe så, jag får avsluta lyssnar-mailen då tror jag att Tack vi har mycket. överlevt då kan vi överlåta den sista biten till våran värld, Max. Jag skulle vilja tacka alla som har medverkat i detta event som vi kan kalla det. Det här kommer att komma sig ihåg som det stora podcastlaget 2015. Under kommande dagar kommer vi hålla en konferens själva, Nördlivskonferensen som kommer att berätta om vilka som fall under detta. Vi har åtminstone en casualty som inte ja. överlevde hela podcasten. <laughs> jag vet inte om ni har märkt det, men vi är än mindre än när vi började. Mm. mm. Men... Med den här hården av folk så kanske det kom bort sig. E3 mm. e tullde jag på honom. <laughs> Jesus. Vi kan ju säga så mycket som att vi kommer försvinna ett tag nu på vårt sommarlov här. Podcast-sommarlov som vi har. Och under sommaren Som Fredrik tidigare nämnt Så kommer vi släppa en studie spel Med lite specialiserade ämnen Det har varit lite efterfrågade här och där Så vi har spelat in ett par Under gående tid här Så att vi kan så alltså, ni har något att lyssna på Under tiden vi är borta Men vi kommer ju åtminstone åter Och ni kommer märka när vi kommer tillbaka Med en explosion av Nytt content så att säga Då vi Äntligen sätter oss i sadeln igen. Och utför detta podcasteri. Men. För att inte dra på det här. Något längre. Så gå gärna in på vår hemsida. Nordlivpodcast.se Och titta runt lite. Vi har lite smått och gott där. Det är små, små, små länkar. kan Gå småknapra knappar lite på. Jag kan ta oss till lite par äventyr. Så att säga. Så att ja, det är en liten... Det den stiger skulle jag kunna tänka i följa om vi skulle vilja. <laughs> just det faktiskt. Nu tror 65000. Du vet det, det sistålsnittet. Ja men jag såg det som en godisbutik du går in i det är små länkar här det är som att ja den här kanske är lite coolare. Wow. Det är lite blå så där sen efter att ha suger på den ett tag blir den lila så jag sa ja den är lite. Nu <här> ska inte här sugas någonting. Det just du mitt god. <skratt> dun, dun, dun. Livet är inte lätt Fortsättning följer Nej. nästa avsnitt <skratt> <skratt> Men kom gärna in på vår TeamSpeak-server Här finns det mycket grejer att göra Vi har allt från Heroes of the Storm Till Warframe till Dota Vi är en kanal som heter Anime Där kan man titta på Anime om man vill Om du skulle vilja göra det på en TeamSpeak-server Så... Det finns möjligheter där. We got you covered, så att säga. Vill ni oss något så kan ni ju skicka ett mejl. Info at nordlivpodcast.se Diskussion Om ni vill säga något roligt eller påpeka något extraordinärt så kan ni alltid skicka in ett mejl där. Det är mycket möjligt att vi läser upp dem i podcasten också om ni så skulle vilja. Eller inte. Det har ni ingen val i. Jag har svårt att avsluta så att jag säger, be våra kära gäster här, säga adjö så ses vi efter sommaren. Adjö. Ha en bra Tack. sommar allihopa. Tack för alla mejl vi har fått. Och toodaloo. Hej då! Bye bye!